Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Доктора Матю Локър, защо спим, да отключим силата на сънищата? Анотация, какво е сънят? Мнозина от нас го смятат за загуба на време, необходимо зло. За други е средство за презареждане. За трети сънят е мистерия. Според Матю Локър сънят е суперсила. Изтъкнат невролог и експерт по въпросите на съня, той дава ново разбиране за жизнено важната функция на спането и сънуването. Синтезирайки десетилетия изследвания и клинични практики, Логър доказва, че спането е не просто необходимост, а най-добрият ресурс, с който разполага човекът. Сънято силва когнитивните ни умения за учене, помнене и вземане на логични решения. Той рекалибрира емоциите, възстановява имунната система, фино метаболизма и регулира апетита ни. Сънуването сметчава болезнените спомени и създава пространство на виртуална реалност, в което мозъкът смесва стари и нови знания, пробуждайки креативността ни. Уокър дава отговор на важни въпроси относно съня, как му се отразяват кофеинът, алкохолът и сънотворните. Защо моделът ни на спане се променя с годините. Как да впрегнем Съня, за да подобрим ученето, настроението и енергийните си нива, да регулираме хормоните, да предотвратим рака, болестта на Алцхаймер и диабета? Благодарение на Съня можем да забавим стареенето, да увеличим дълголетието и да повишим ефективността, успеха и продуктивността на бизнеса си. Международна сензация, преведена на повече от 40 езика, защо спим? Ще промени за отношението ви към Съня и сънуването. Защо спим, е значима и за пленяваща книга. Локър ме научи на много неща за тази основна дейност, от която се нуждае всеки човек на планетата. Подозирам, че тази книга ще направи същото и за вас. Бил Гейтс, на Датчър Келтнър, за това, че ме вдъхнови да пиша. Частиота, нещото, наречено сън. Първи, сънят. Мислите ли, че сте си набавили достатъчно сън миналата седмица? Спомняте ли си последния път, когато се събудихте без звъна на будилника, чувствахте се освежени и не се нуждаехте от кофеин? Ако отговорът и на двата въпроса е, не, не сте единствените. Две трети от зрелите хора във всички развити страни не успяват да си набавят препоръчителните 8 часа нощен сън. Съмнявам се да сте изненадани от този факт, но може да се изненадате от последиците. Ако редовно спите под 6 часа на нощ, това срива имунната ви система и увеличава на два пъти риска да развиете рак. Недостатъчният сън е основен фактор в начина ви на живот, определящ дали ще развиете болестта на Аутсхеймер. Недостатъчният сън дори само в продължение на една седмица обърква нивата на кръвната захар толкова сериозно, че може да ви класифицират като преддиабетик. Малкото сън увеличава вероятността коронарните ви артерии да се запушат и да станат крехки което би ви пратило по пътя на сърдечно-съдовите заболявания, инсута и конвестивната сърдечна недостатъчност. В съответствие с пророческата мъдрост на Шарлот Брунте, че, неспокойният ум е неудобна възглавница, нарушенията на съня отежняват допълнително всички важни психични заболявания, включително депресията, тревожността и склонността към самоубийство. Може би сте забелязали че имате желание да ядете повече, когато сте уморени. Това не е съвпадение. Твърде малкото сън увеличава концентрацията на хормон, който ви кара да усещате глад, като същевременно потискат друг хормон, който иначе би ви сигнализирал, че сте се заситили. Иска ви се да ядете още, въпреки че сте се нахранили. Това е доказана рецепта за надаване на тегло, както при лишените от сън възрастни, така и при децата. Още по-лошото е че когато решите да спазвате диета, но не се наспивате достатъчно, тя е напразна, защото по голямата част от свалените килограми ще се отнема телесна маса, а не от мазнини. Сумирайте изброените здравни последици и ще ви стане полезно да приемете една доказана взаимовръзка. Колкото по-малко спите, толкова пократко ще живеете. По тази причина старата максима ще спя, като умра е неадекватна. Ако възприемете тази настройка, ще умрете по-рано а качеството на вашия, по-кратък, живот ще е по-лошо. Ластикът на недоспиването може да се разтегне само до някъде, преди да се скъса. За съжаление, човешките същества са на практика единственият вид, който умишлено се лишава от сън без някаква смислена полза от това. Всеки компонент от благосъстоянието ни и безбройнишки от социалната тъкън се разпадат поради твърде високата цена, която плащаме за пренебрегването на съня. Висока в човешки и във финансов аспект. При това до такава степен, че Световната здравна организация СЗО, вече е обявила недоспиването за епидемия в индустриизираните държави. Не е съвпадение, че страните, в които времето за сън е намаляло най-драматично през последния век, като САЩ, Великобритания. Япония, Южна Корея и още няколко в Западна Европа, са също и тези, които страдат от най-голям ръст на споменатите по горе физически заболявания и умствени разстройства. Ние, учените, дори започнахме да лобираме пред лекарите да започнат да «предписват» сън. Що се отнася до медицинските съвети, този може би е най-безболезненият и приятният заследване. Но, моля, не бъркайте това смоба към лекарите да предписват повече хапчета за сън, всъщност е точно обратното, предвид тревожните доказателства за вредните здравни последици от тези лекарства. Но можем ли да стигнем до там, че да твърдим, че липсата на сън може директно да ви убие? Всъщност да в поне два случая. Първо, съществува едно много рядко генетично разстройство, което започва с прогресивно безсъние, което се проявява на средна възраст. Няколко месеца след началото на болестта, пациентите изобщо спират да спят. На този етап те вече се започнали да губят множество основни телесни и умствени функции. Никое от лекарствата, в които разполагаме в момента, не може да помогне на пациента да заспи. След 12 до 80 месеца, безсъние, пациентът умира. Въпреки че е изключително рядко, това разстройство доказва, че липсата на сън може да убива. На второ място е смъртоносното обстоятелство на седането зад вулана на моторно превозно средство, без да сте си набавили достатъчно сън. Шофирането в съниво състояние е причина за стокици хиляди пътни инциденти и смъртни случаи годишно. А в случая е застрашен не само животът на недоспалите хора, а и на тези около тях. Трагично е, че в САЩ на всеки час в катастрофа умира по един човек поради грешка, свързана с преумора. Притеснително е да научим че катастрофите на пътя, предизвикани от недоспали шофьори, са повече от тези, предизвикани от алкохола и наркотиците, взети заедно. Апатията на обществото по отношение на Съня се дължи от части и на провала на науката в исторически план да обясни защо всъщност се нуждаем от него. Съняци остава една от последните големи биологични тайни. Всички ефективни методи за разгадаване на научни загадки в генетиката. В молекулярната биология и мощните дигитални технологии не успяха да отключат опорития трезор на съня. Дори най-изявените умове, включително лауреятът на Нобелова награда Франсис Крик, който се досетил за спиралната стълбовидна структура на ДНК, прочутия римски образователен дец и реторик Квинтилиан и даже Зигмунд Фройд, са се опитвали да дешифрират тенствения код на съня, но на празно. За да осъзнаете по-добре това положение на изначално научно невежество, представете си раждането на първото си дете. В болницата лекарката влиза в стаята и казва, поздравления, имате здраво момченце. Направихме всички предварителни тестове и всичко изглежда наред. Тя се усмихва окоръжително и се отправя към вратата. Но преди да излезе, се обръща и казва, има само едно нещо. От този момент нататък, през целия си живот. Детето ви многократно и редовно ще изпада в състояние на привидна кома. На моменти дори може да прилича на смърт. И докато тялото му лежи неподвижно, умът му често ще бъде изпълнен с удивителни, странни халюцинации. Това състояние ще обхваща една трета от живота му и нямам абсолютно никаква представа защо ще се случва, нито пък с каква цел. Желая вика смет. Удивително, но съвсем доскоро това беше реалност. Лекарите и учените не можеха да дадат смислен или пълен отговор на това, защо спим. Имайте предвид, че сме наясно с функциите на трите други основни потика в живота да се храним, да утоляваме жаждата си и да се възпроизвеждаме вече от десетки, ако не и от стотици години насам. Но четвъртият основен биологичен потик, общ за цялото животинско царство нуждата от сън се изплъзва на науката от хилядолетия. Ако подходим към въпроса, защо спим? От еволюционна перспектива, това само осложнява загадката. От каквато и перспектива да го погледнем, Сънят ще изглежда като най-глупавият от биологичните феномени. Когато спите, не можете да търсите храна. Не можете да общувате. Не можете да си намерите партньор и да се възпроизведете. Не можете да изхранвате или защитавате поколението си. Още по-лошото е, че сънят ви прави лесна плячка. Сънят със сигурност е едно от най озадачаващите човешки поведения. Възоснова на всяка една от тези причини да не говорим за всичките, взети заедно би трябвало да има силен еволюционен натиск, който да предотврати появата на съня или на нещо, което дори бегло го наподобява. Както казва един специалист по съня, ако сънят не изпълнява абсолютно жизненоважна функция. Значи е най-голямата грешка, която процесът на еволюция някога е допускал. И все пак Сънят упорствал. При това геройски, и наистина, всеки от проучените до днес видове спи. Този прост факт доказва, че Сънят се е появил заедно с сили много скоро след самия живот на планетата ни. Още повече, че последвалото упорито оцеляване на Съня през еволюционния процес означава, че той би трябвало да носи огромни ползи, които далеч надвишават всички очевидни опасности и вреди. В крайна сметка, защо спим, е бил погрешен въпрос. Той внушавал, че има една единствена функция, една причина, като светия граал, поради която спим, и ние сме тръгнали да я търсим. Теориите варирали от логични време за пестене на енергия, през странни, възможност за насищане на очните ябълки с кислород, до психоаналитични, Несъзнателно състояние, в което осъществяваме потиснатите си желания. Тази книга ще разкрие една съвсем различна истина, сенята е безкрайно посложен, невероятно поинтересен и стряскащо посвързан със здравето. Спим поради изобилен и разнообразен набор от функции богато съзвездие от средношни ползи, които служат както на мозъка, така и на тялото ни. Изглежда, няма нито един основен орган в тялото или процес в мозъка ни, който да не се оптимизира от съня, или да не се възпрепятства пагубно, ако не спим достатъчно. Това, че всяка нощ получаваме такова изобилие от здравни ползи, не трябва да ни изненадва. В крайна сметка сме будни през две трети от живота си и през този период от време не постигаме само едно единствено полезно нещо. Изпълняваме безброй задачи, които допринасят за доброването и оцеляването ни. Защо тогава бихме очаквали Съняти средно 25-те до 30 години от живота ни, които той займа да изпълнява само една функция? С помощта на истинска експлозия от открития през последните 20 години ние започнахме да разбираме, че еволюцията не е направила грандиозна и доседна грешка с концепцията за Съня. Сънят носи множество здравословни ползи, които можете да приемате по постоянно предписание на всеки 24 часа, ако решите. Мнозина не го правят. Вътре в мозъка сънят подсилва множество функции, включително способността ни да учим, запомняме, да вземаме логични решения и да правим обмислени избори. Влияйки благоприятно върху психичното ни здраве, сънят рекалибрира веригите на емоционалния ни мозък, като ни позволява да се справим с хладнокръвно самообладание с социалните и психологическите предизвикателства на следващия ден. Дори започваме да проумяваме най-непроницаемото и противоречиво от всички съзнателни преживявания – сънуването. То предоставя уникална поредица от ползи на всички същества, които имат щастието да го преживяват, включително и на хората. Сред тези дарове е успокояващата неврохимична баня, която смекчава болезнените спомени, както и пространството за виртуална реалност, в което мозъкът смесва старите и новите познания, вдъхновявайки креативността. Понадолу в тялото, Сънят презарежда арсенала на имунната ни система, като подпомага борбата с злокачествените изменения, предотвратява инфекциите и отблъсква всякакви видове болести. Сънят реформира метаболитното състояние на тялото, като извършва фина настройка на баланса между инсулина и кръвната захар. Освен това регулира апетита ни, помагайки ни да контролираме телесното си тегло, като избираме здравословни храни, вместо да се храним импулсивно. Достатъчният сън поддържа микробиома в червата в цветощо състояние, а знаем, че здравето на храносмилателната ни система започва оттам. Адекватното количество сън е тясно свързано с здравето на сърдечно-съдовата ни система, тъй като намалява кръвното налягане и поддържа сърцето ни в добра форма. Да, балансираното хранене и движението са отжизнено важно значение. Но сега вече разбираме, че сънята е основната сила в тази здравословна троица. Физическите и умствените ограничения, причинени от една нощ лош сън, надвишават в огромна степен тези, причинени от еквивалентната липса на храна или движение. Трудно е да си представим някое друго състояние естествено или манипулирано по медицински път, което да внася помощна промяна в физическото и умственото здраве на всяко ниво на анализ. Въз основата на обогатеното ново разбиране за съня вече не ни се налага да питаме за какво е благоприятен той. Вместо това сме принудени да се чудим дали съществуват някакви биологични функции, които не извличат полза от здравия нощен сън. До тук резултатите от хиляди проучвания твърдят, че такива няма. Този изследователски ренесанс отправя недвусмислено послание – сънята е най-ефективното нещо, което можем да направим, за да възстановяваме ежедневно умственото и телесното си здраве най-добрият за сега отпор на природата срещу смъртта. За съжаление, истинските доказателства, изясняващи всички опасности, които заплашват хората и обществата, когато времето за сън намаляе, е, не са обяснени недвусмислено на хората. Това е най-кръщащият пропуск в съвременната дискусия за здравето. В отговор целта на тази книга е да служи като научно издържана интервенция по отношение на тази незадоволена нужда, а се надявам да ви отведе и на увлекателно пътешествие, изпълнено с открития. Целта й е да ревизира културната ни преценка за Съня и да промени пренебрежението ни към него. Лично за себе си трябва да отбележа, че съм влюбен в Съня, не само в собствения си, въпреки че си подарявам възможността за неотменен 8-часов сън, всяка нощ. Влюбен съм във всичко, което Съня представлява и прави. Влюбен съм в откриването на всичко, свързано с него, което все още си остава неизвестно. Влюбен съм в това да разкрия пред обществото удивителната му гениалност. Влюбен съм в това да открия всички методи, чрез които да свържа отново човечеството с съня, от който то толкова отчаяно се нуждае. Тази любовна история обхваща вече над 20-годишната ми изследователска кариера, която започна, когато бях преподавател по психиатрия в Харвардския медицински колеж и продължава и до днес когато съм професор по неврология и психология в Калифорнийския университет в Бъркли. Но това не беше любов от пръв поглед. Аз станах изследовател на съня по случайност. Никога не съм имал намерение да убитавам тази езотерична периферна територия на науката. На 19 години отидох да уча в кралския медицински център във Великобритания изумителен институт в Нотингъм, който може да се похвали с чудесна шайка, учени невролози в преподавателския си екип. В крайна сметка се оказа, че медицината не е за мен, тъй като тя, изглежда, беше позагрижена за отговорите, докато аз винаги съм бил поочарован от въпросите. За мен отговорите бяха просто начин да стигна до следващия въпрос. Реших да уча неврология и след като завърших специалността, защитих докторска степен по неврофизиология, подкрепена от аспирантура от Британския съвет за медицински изследвания в Лондон. Докато работех върху докторантурата си, започнах да давам първите си истински научни приноси в областта на изследването на съня. Изучавах моделите на активност на мозъчните вълни при хора в напреднала възраст с ранен стадий на деменция. Обратно на общата представа, деменцията не е само един вид. Най-разпространена е болестта на Аутхеймер, но тя е само един от многото видове. Поредица причини, свързани с лечението, е от основна важност да се разбере точно от какъв вид деменция страда човек, при това възможно най-рано. Започнах да оценявам активността на мозъчните вълни при пациентите ми в будно състояние и по време на сън. Моята хипотеза беше, че съществува уникален и специфичен модел на електрическа активност на мозъка, който можеше да предскаже към какъв точно субтип деменция се движаше всеки. Измерванията, направени през деня, бяха двусмислени, без да може да се открие ясен, различаващ ги модел. Само в нощния океан на сънните мозъчни вълни записите показваха ясната картина на тъжното бъдеще на заболяванията на пациентите ми. Откритието доказа, че сенят може потенциално да се използва като нов ранен диагностичен лакмусен тест, за да се разбере какъв вид деменция ще развие определен човек. Сенят се превърна в обсесия за мен. Отговорът, който ми беше предоставил, подобно на много други добри отговори, доведе само до още увлекателни въпроси, сред които бяха и следните – дали нарушенията в съня при пациентите ми всъщност влушаваха заболяванията, от които те страдаха, и дали всъщност не бяха причина за някои от ужасните им симптоми, като например загубата на паметта, агресията, халюцинациите и делюзиите. Изчетов всичко, което можах. Започна да изплува една почти невероятна истина Никой всъщност не знаеше ясната причина, поради която се нуждаем от сън, както и какво всъщност прави той. Не можех да си отговоря на собствения си въпрос за деменцията, ако този фундаментален първи въпрос останеше без отговор. Реших, че ще се опитам да разбия шифара на съня. Спрях изследванията си върху деменцията и във връзка с предложена ми постдокторска позиция, която ме отведе отвъд Атлантическия океан, до Харвард се съсредоточих върху една от най-енигматичните загадки на човечеството, която беше обегнала на някои от най-добрите учени в историята – защо спим? Поради искрена наивност, а не поради арогантност, вярвах, че ще открия отговорът за две години. Това се случи преди 20 години. Трудните въпроси не ги е грижа какво мотивира тези, които си ги задават, те преподават трудните си уроци с собствен ритъм. Сега, след две десетилетия лични изследователски усилия, съчетани с хиляди проучвания от други лаборатории по целия свят, ние имаме много от отговорите. Тези открития са ме водили на удивителни, уникални и неочаквани пътешествия във и извън научната област от това да бъда консултант посъня към Националната баскетболна лига, Националната футболна лига и на футболните отбори от Английската виша лига, през Pixar Animation правителствени агенции и добре познати технологични и финансови компании, до това да участвам и да подпомогна създаването на няколко популярни телевизионни предавания и документални филми. Тези разкрития, заедно с множество подобни открития от колегите ми, изучаващи Съня, ще ви предложат всички доказателства, които са ви нужни, относно жизненоважната роля на Съня. Един последен коментар върху структурата на тази книга. Главите са написани в логичен ред, проследявайки повествователната дъга в четири основни части. Част 1 демистифицира това объркващо нещо, наречено сън, какво е то, какво не е, кой спи, колко време как трябва да спят човешките същества, но не го правят, и как сънят се променя в течение на живота ви или на този на детето ви за добро или за лошо. Част 2 дава подробности за доброто, лошото и смъртоносното относно съня и неговия недостиг. Ще изследваме всички удивителни ползи от съня за ума и тялото, потвърждавайки какво забележително швейцарско нощче е той по отношение на здравето и доброването. После ще се обърнем към това как и защо липсата на достатъчно сън води право към блатото на влушеното здраве, болестите, а в крайна сметка и към смъртта едно пробуждане относно съня, дори и това да звучи парадоксално. Част 3 предлага безопасен преход от съня към фантастичния свят на сънищата. Обяснен научно от въглеждането в музаците на сънуващи хора, и това как сънищата вдъхновяват идеи, спечели нобелва награда и променили света. До това дали контролът на сънищата действително е възможен и дали подобно нещо всъщност е добра идея, всичко това ще бъде разкрито. Част 4 първо ще ни накара да приседнем до леглото и да обясним безброй разстройства на съня, включително и безсънието. Ще разкрия очевидните и не така очевидните причини, защо толкова много от нас се затрудняват да се наспя добре нощем, при това нощ след нощ. Следва честна дискусия относно хапчетата за сън, основана на научни и клинични данни, а не на слухове или рекламни послания. Ще получите съвет за нови, по-безопасни и по-ефективни нелекарствени терапии за по-добър сън. После, пренасяйки се от леглото до равнището на съня в обществото, те научим застрескащото влияние на недостатъчния сън върху образованието, медицината и здравеопазването, както и върху бизнеса. Доказателствата разбиват представите за полезността на дългите часове будуване и малкото часове сън по отношение на ефективното, безопасно, доходоносно и етично постигане на целите във всяка от тези области. Приключвайки книгата с искрен оптимизъм и надежда, ще ви начертая пътна карта чрез идеи, които могат отново да свържат човечеството с Съня, от който то е толкова силно лишено нова представа за Съня през 21 век. Трябва да истъкна, че не е необходимо да прочетете книгата под формата на тази прогресивна повествователна дага от 4 части. Всяка глава до голяма степен може да се чете индивидуално, без пазване на определен ред. При това, без да загуби много от значението си, чувствайте се свободни да възприемате книгата като цяло или на части, безредно или в определен ред според личния си вкус. В заключение предлагам едно оточнение. Ако се почувствате сънливи или заспите, докато четете книгата, за разлика от повечето автори, аз няма да се почувствам обезсърчен. И наистина, основа на темата и съдържанието на тази книга активно бих насърчавал това поведение у вас. Тъй като знам това, което знам относно връзката между съня и запомнянето, ще бъда невероятно по-лъскан, ако разбера, че вие, читателите, не можете да устоите на подтика да затвърдите и така да запомните това, което ви казвам, като заспите. Така че, моля ви, чувствайте се свободни да влизате и излизате от съзнателно състояние, докато четете тази книга. Изобщо няма да ви се обидя. Напротив, ще се зарадвам. Втори. Кофеинът, времевата разлика и мелатонинът. Загуба и поемане на контрол върху ритъма на съня. Как тялото ви разбира кога е време да спи? Защо страдате от самолетен синдром, след като пристигнете в нова часова зона? Как преодолявате ефекта от самолетния синдром? Защо тази аклиматизация отново ви причинява умора поради времевата разлика, когато се завърнете от дома? Защо някои хора използват мелатонин, за да се боят с тези проблеми? Защо и как чашата кафе ви държи будни? И може би най-важното как разбирате дали си набавяте достатъчно сън? Има два основни фактора, които определят кога искате да спите и кога да будувате. В момента, в който четете тези думи и двата фактора оказват мощно влияние върху ума и тялото ви. Първият фактор е сигнал, подаван от вътрешния ви 24-часов часовник, който се намира дълбоко в мозъка ви. Този часовник създава цикличен денонощен ритъм, който ви кара да се чувствате уморени или бодри в съответните равни интервали на денонощието. Вторият фактор е химично вещество, което се натрупва в мозъка ви и упражнява – сънно налягане. Колкото по-дълго сте били будни, толкова повече се натрупва това химическо сънно налягане и толкова посънливи се чувствате. Равновесието между тези два фактора определя колко бодри и съсредоточени сте през деня. Кога ще се почувствате уморени и готови да си легнете вечерта и колко добре ще спите? В ритъм ли сте? В основата на много от въпросите в началния параграф стои мощната определяща сила на вашия 24-часов ритъм, известен също като циркаден ритъм. Всеки си създава циркаден, чиркадиян, ритъм, чирка означава, кръгов, а дия означава, ден. И наистина, всяко живо същество на планетата с продължителност на живота повече от няколко дни си създава своя естествен цикъл. Вътрешният 24-часов часовник в мозъка ви предава своя ежедневен сигнал за циркадния ритъм на всички останали региони от мозъка ви и на всеки орган в тялото ви. Вашето 24-часово темпо ви помага да определите кога искате да сте будни и кога да спите. Но то контролира и други ритмично настъпващи събития. Сред тях са кога предпочитате да се храните и да отолявате жаждата си, вашите настроения и емоции, количеството орина, което отделяте, вътрешната температура на тялото ви, скоростта на метаболизма ви и освобождаването на безброй хормони. Не е съвпадение, че вероятността да разбиете олимпийски рекорд е свързана категорично с момента от денонощието, когато настъпва естественият пик на човешкият циркаден ритъм рания следобед. Дори и времето на раждането и смъртта демонстрират циркътна ритмичност поради подчертаните колебания на жизнено важни метаболитни, сърдечно-съдови, температурни и хормонални процеси от ключово значение, които този ритъм контролира. Дълго преди да открием този биологичен водач, един хитър експеримент направил нещо абсолютно забележително, спрял времето поне за едно растение. Това станало през 1729 когато френският геофизик Жан Жак Дорто Дюмеран открил първото доказателство, че растенията генерират свое собствено вътрешно време. Дюмеран проучва движенията на листата на един вид, който демонстрирал хилиотропизъм явление, при което растенията или цветовете им проследяват траекторията на Слънцето, докато светилото се придвижва по небето през деня. Диомеран бил заинтригуван от едно конкретно растение, наречено маймо за подайка 6. Листата на това растение не само проследява дъговидната траектория на Слънцето в небето през деня, ами и нощем се свиват надолу, все едно са увехнали. После, се изгрева на следващия ден, листата се изправят отново и се отварят като чедър, свежи, както винаги. Това поведение се повтаря всяка сутрин и всяка вечер и е станало причина прочутият еволюционен биолог Чарлз Дарвин да ги нарече «спящи листа». Преди експеримента на Дюмеран мнозина вярвали, че поведението на разтваряне и свиване на листата на растението се определя единствено от изгрева и залеза на Слънцето. Това биологично предположение – дневната светлина, дори в облачни дни – кара листата да се разперва широко, докато тъмнината впоследствие инструктира листата да затворят сергията, да отчетат тесата и да се приберат. Това предположение било разбито на пух и прах от Юмеран. Той първо взел растението и го сложил на открито, излагайки го на сигналите на светлината и тъмнината, асоциирани с деня и нощта. Както се и очаквало, листата се разпервали на дневна светлина и се свивали с настъпването на нощния мрак. После обаче дошъл гениалният брат, Дюмеран поставил растението в запечатан кашун за следващия 24-часов период, хвърляйки го в пълен мрак както през деня, така и през нощта. По време на тези 24 часа тъмнина той от време на време поглеждал растението, като внимавал да не го освети и наблюдавал състоянието на листата му. Въпреки, че не било подложено на влиянието на светлината през деня, растението се държало, все едно се къпе в слънчеви лучи, листата му били гордо разперени. После, в края на деня, то свивало листата си сякаш по команда, дори и без сигнала на залезващото слънце, и те оставали свити през цялата нощ. Това било революционно откритие, Дюмерън бил доказал, че един жив организъм отчита свое собствено време и че всъщност не е рок на ритмичните команди на Слънцето. Някъде вътре в растението имало 24-часов генератор на ритъм, който можел да проследява времето без сигнали от външния свят, като например слънчевата светлина. Растението не просто притежавало циркаден ритъм, а имало ендогенен, или вътрешно генериран, такъв, много подобно на сърцето ви, пулсиращо в своя собствен самогенериран ритъм. Разликата е само в това, че отмерващият ритъм на сърцето ви е много побърз, то обикновено бие поне веднъж в секунда, вместо веднъж на 24 часа, подобно на циркадния часовник. Изненадващо, но били нужни още 200 години, за да се докаже, че ние, хората, имаме подобен вътрешно генериран циркаден ритъм. Но този експеримент прибавил нещо доста неочаквано към знанията ни за вътрешното отмерване на времето. През 1938 проф. Натаниел Клейтман от Чикагския университет, заедно с асистент и следователя Брус Ричардсън, бил пред прага на провеждането на още по радикално научно изследване. Той изисква усърдие, което вероятно е без аналог и си остава несравнимо и до днес. Клейтман и Ричардсън ще ли сами да си бъдат опитни мишки? Заредени с храна и вода за 6 седмици и две разглобени, високи болнични легла, те се отправили към Мамат Кейф в Кентъки, една от най-дълбоките пещери на планетата на практика толкова дълбока, че до най-отдалечените и краища не прониква никаква слънчева светлина, която да може да се регистрира. Именно с помощта на мрака, Клейтман и Ричардсън ще ли да хвърлят светлина върху поразително научно откритие? Определящо, че биологичният ни ритъм е приблизително равен на едно денонощие, циркаден, но не е точно едно нощие. В добавка към храната и водата двамата мъже взели редица измервателни уреди, за да мерят телесната си температура, както и ритъма си на будуване и сън. За ги записващи устройства представлявали сърцевината на жизненото им пространство и обръщали легвата им от двете страни. Високите крака на леглата били поставени в ведра вода, подобно на крепостен ръв, за да обезкуражат безбройните дребни, и не толкова дребни, създания, дебнещи в дълбините на Мамат Кейв, да им правят компания в леглото. Експерименталният въпрос пред Клейтман и Ричардсън бил прост, ако бъдат изолирани от денонощния цикъл на светлината и тъмнината. Дали биологичният им ритъм на сън и будуване, заедно с телесната температура, ще стане напълно хаотичен, или ще си остане същият като при хората във външния свят, изложени на денонощния ритъм? Те издържали общо 32 дни в пълен мрак. Така не само се обзавели с впечатляващо количество лицево окусняване, но и направили две ключови открития. Първото било, че хората, подобно на хилиотропните растения на Диомеран, генерират своя ендогенен циркаден ритъм в отсъствието на външна светлина от Слънцето. Това означавало, че нито Клейтман, нито Ричардсън изпаднали в произволни пристъпи на будуване и сън, а вместо това показали предсказуем и повторящ се модел на продължително будуване – около 15 часа, придружено от консолидирани периоди на около 9 часов сън. Вторият неочакван и по показателен резултат бил, че техните надежно повтарящи се цикли от будуване и сън не продължавали точно 24 часа, а системно и неизменно били по-дълги от 24 часа. Ричардсън, на 20 и няколко години, поддържал цикъл от сън и будуване, продължаващ между 26 и 28 часа. Този на Клейтман, на 40 и няколко, бил малко поблизък до 24 часовия, но все пак го надвишавал. Затова, когато се отстранили от външното влияние на слънчевата светлина, вътрешно генерираното, денонощие, на всеки от мъжете не продължавало точно 24 часа, а малко повече. Подобно на неточен ръчен часовник, който изостава съвсеки изминал, реален, ден във външния свят, Клейтман и Ричардсън започнали да добавят време възоснова на подългата си, вътрешно генерирана хронометрия. Тъй като вроденият роденият ни биологичен ритъм не е точно 24 часа, а някъде приблизително толкова, възникнала необходимост от нова номенклатура, циркадният ритъм, т.е. ритъм, който е дълъг приблизително, или около, едно денонощие, но не точно. В над 70-те години, изминали от основополагащия експеримент на Клейтман и Ричардсън до днес, ние вече сме определили, че средната продължителност на вродения циркаден часовник на зрял човек е около 24 часа и 15 мин. Не твърде далеч от 24-часовото завъртане на Земята, но и лишен от прецизната точност, която би била приемлива за някой уважаващ себе си швейцарски производител на часовници. За щастие повечето от нас не живеят в мамът Кеф или в вечния мрак, който цари в нея. Редовно възприемаме светлината от Слънцето, която идва на помощ на нашия неточен, изоставащ вътрешен циркаден часовник. Слънчевата светлина действа като ръчно настройване на коронката на неточен речен часовник. Слънчевата светлина методично свелява неточния ни вътрешен хронометър всеки Божий ден. Превъртайки, ни обратно към точно, а не приблизително, 24 часов ритъм. Не е съвпадение, че за целите на това настройване мозъкът използва дневната светлина. Слънчевата светлина е най-надеждният повторен сигнал, който имаме в околната си среда. Още от зараждането на планетата ни и всеки ден след това, безотказно, слънцето винаги е изгрявало сутрин и е залязвало вечер. И наистина, вероятно причината повечето видове да са развили циркаден ритъм е да синхронизират себе си и функциите си, както вътрешни, напра, температурата, така и външни, напра, храненето, с дневната орбитална механика на планетата Земя, въртяща се около стаси, си, в резултат на което съществуват редовни фази на светлина, обръщане към Слънцето и мрак, скриване от Слънцето. И все пак слънчевата светлина не е единственият сигнал, за който мозъкът може да се хване с цел да свери биологичния си часовник, въпреки че е основният и предпочитан сигнал, когато е на лице. Мозъкът може да използва също и други външни сигнали, стига да се повтарят надеждно, като например храната, физическите упражнения, промените в температурата и дори редовните социални взаимодействия. Всички тези събития притежават способността да сверяват биологичния часовник, позволявайки му да «бие» точно на 24 часов период. Това е причината хората с определени форми на слепота да не губят изцяло циркадния си ритъм. Въпреки, че не възприемат светлинни сигнали поради слепотата си, други феномени действат като сигнали за сверяване. Всеки сигнал, който мозъкът използва за целта на сверяването на часовника, се нарича Гебер от немски, задаващ времето, или синхронизатор. Така, въпреки, че светлината е най-надежният и по тази причина основният Zeitgeber, има много фактори, които могат да бъдат използвани в добавка към светлината или при липсата и 24-часовият биологичен часовник, разположен в центъра на мозъка ВИ, се нарича супрахиазматично ядро. Както и по голямата част от анатомичните термини, името, макар че не е лесно за произнасяне, Съдържа обяснение: Супра означава над А. Хиазма пресечна точка. Пресечната точка е между зрителните нерви, които идват от точните ви ябълки. Тези нерви се срещат в центъра на мозъка и после на практика разменят местата си. Супрахиазматичното ядро се намира точно над пресечната им точка по важна причина. То анализира светлинния сигнал, изпращан от всяко око по оптичните нерви докато той пътува към задната част на мозъка за обработка на образа. Супрахиазматичното ядро използва тази надежна светлинна информация, за да свери вътрешните неточности във времето си към точен 24-часов цикъл, предотвратявайки отклоненията. Когато ви кажа, че супрахиазматичното ядро е съставено от 20 мозъчни клетки, или неврони, може да предположите, че тоа е огромно и заема голямо обем от вътречерепното ви пространство, но всъщност е много манитко. Мозъкът е съставен от приблизително 100 мълт, неврона, което прави супрахиазматичното ядро миниатюрно в сравнение с мащаба на мозъчната материя. Но въпреки малките му размери влиянието на супрахиазматичното ядро върху останалата част от мозъка и тялото съвсем не е незначително. Този мъничък часовник е основният диригент на симфонията на жизнените биологични ритми вашите и на всеки друг вид живо същество. Супрахиезматичното ядро контролира широк спектър от видове поведение, включително това, върху което се фокусираме в тази глава, кога искате да сте будни и кога да спите. При видовете, които са активни през деня, например хората, в часовете с дневна светлина, циркадният ритъм активира много мозъчни и телесни механизми, които са предназначени да ви държат будни и бодри. После тези процеси биват спирани нощем, като така се премахва ободреващото им влияние. Фигура 1 показва един такъв пример на циркаден ритъм, този на телесната ви температура. Той показва средната вътрешна телесна температура. Да, за ректалната говорим на група хора в зяла възраст. Тръгвайки от 12 че, най вляво телесната температура започва да се повишава, като пикаки е в късния следобед. После траекторията се променя, температурата отново започва да спада, слизайки под началната точка по обяд, докато времето за сън наближава. Фигура първи Типичен 24 часов циркаден ритъм, вътрешна телесна температура. Вашият биологичен циркаден ритъм координира спадането на вътрешната телесна температура, докато се приближавате към момента, в който обикновено си лягате, в фигура 1, достигайки своя надир, или най-низка точка, около 2 часа след заспиване. Този температурен ритъм обаче не зависи от това дали наистина сте заспали. Ако ви държа будни цяла нощ, вътрешната ви телесна температура отново ще покаже същите изменения. Въпреки, че спадането на температурата подпомага за спиването, самата температура ще се покачва и спада по време на 24-часовия период, независимо от това дали сте будни или спите. Това е класическа демонстрация на предварително програмиран циркаден ритъм, който безотказно ще се повтаря отново и отново като метроном. Температурата е само един от множеството 24-часови ритми, управлявани от супрахиазматичното ядро. Друг такъв ритъм е този на будуването и съня. Затова това будуването и съня са под контрола на циркадния ритъм, а не обратното. Това означава, че циркадният ви ритъм ще марширува нагоре-надолу на всеки 24 часа, независимо от това дали сте спали или не. В това отношение, вашият циркаден ритъм е не непоколебим. Но ако погледнете хората наоколо, ще откриете, че не при всички циркадното време е еднакво. Моят ритъм не е като вашия. Въпреки, че всяко човешко същество поддържа на изменен 24 часов ритъм, съответните точки на пик и спад са поразително различни при различните хора. При някои пикът на будността настъпва рано през деня, а сънливостта рано вечерта. Това е сутрешният тип, който обхваща около 40% от населението. Те предпочитат да се будят около изгрев слънце, правят го с радост и функционират оптимално по това време на денонощието. Други са вечерен тип, които съставляват приблизително 30% от населението. Те, естествено, предпочитат да си лягат късно и съответно да се будят късно на другата сутрин, или дори след обед. Останалите 30% от хората са някъде между сутрешния и вечерния тип, след клуклон към вечерта, какъвто съм и аз. Тези два типа хора може би са ви познати на разговорен език, съответно като чучулиги и сови. За разлика от чучулигите, совите често са неспособни да заспят рано вечерта, независимо колко усърдно се опитват. Совите могат да се унесат едва в малките часове на нощта. Тъй като заспиват късно, совите, разбира се, много мразят да се будят рано. В този момент те не са в състояние да функционират добре, като една от причините за това е, че дори и да са будни, мозъкът им остава в съноподобно състояние през цялата ранна сутрин. Това е особено вярно за един регион, наречен префронтален кортекс, който се намира над очите и може да се приеме като централния офис на мозъка. Префронталният кортекс контролира висшето мислене и логичните разсъждения и помага да държим емоциите си под контрол. Когато совата бъде принудена да се събуди рано, префронталният кортекс остава в нефункционално, изключено състояние. Също като студент двигател, запален рано сутринта, му е нужно много време преди да загрее до работна температура и преди това няма да функционира ефективно. Това дали един зрял човек е сова или чучулига нещо, което е познато също и като хронотип, се определя в голяма степен от генетиката. Ако сте сова, вероятно единият или и двамата ви родители са сови. За съжаление, обществото се отнася към совите доста несправедливо по два начина. Първо им лепва етикет, че са мързеливи, въз основа на навика на совите да се по покъсно през деня поради факта, че са заспали едва в малките часове. Други, обикновено чучулигите, порицават совите въз основа на погрешното предположение, че това предпочитание е въпрос на избор и ако те не бяха толкова небрежни, лесно щяха да се будят рано. Совите обаче не са сови по свой собствен избор. Те са обвързани с забавения си график, чрез неизбежна денна към настройка. Това не е по тяхна съзнателна вина, а е генетична предопределеност. На второ място е здраво установеното, неравностойно и грълно поле на обществения работен график, който е подчертан клон към ранното начало което наказва совите и облагодетелства чучулигите. Въпреки че ситуацията се подобрява, стандартното работно време налага на совите неестествен ритъм на сън и будуване. Вследствие на това представянето на совите сутрин като цяло е далеч от оптималното и те са още по да покажат истинския си потенциал в късния следобед и ранната вечер, тъй като стандартното работно време свършва преди пика му. За голямо съжаление, совите в по-голяма степен са хронично лишени от сън, тъй като трябва да се будят с чучолигите, но не са в състояние да заспят до много късно вечерта. Така совите често са принудени да живеят твърде интензивно и уморително. Затова влушеното влошеното здраве, причинено от липсата на сън, често сполетява совите, включително и по честите случаи на депресия, тревожност, диабет, рак, инфаркт и инсулт. В това отношение е нужна социална промяна, която да предлага корекции, подобни на тези, които правим заради други, физически предопределени разлики, например при незвещи хора. Нужни са ни погъвкави работни графици, които са по-добре адаптирани към всички хронотипи, а не само към един в неговата крайност. Може би се чудите защо природата е програмирала тези вариации между хората. Бидейки социален вид, не би ли трябвало всички ние да сме синхронизирани и следователно да се будим по едно и също време, за да се улеснят максимално взаимодействия между хората? Вероятно не, както ще открием по в тази книга, хората вероятно са еволюирали да спят заедно като семейства или на цели племена, а не сами или двойки. В еволюционен контекст ползите от тази генетично програмирана вариация в предпочитанията относно времето на заспиване и събуждане са разбираеми. Совите в групата няма да заспят преди едноча, след полунощ и няма да се събудят преди деветча, сутринта. Чучоигите, от друга страна, ще са се оттеглили за сън в деветча, вечерта и ще са се събудили в петча, сутринта. Следователно групата е уязвима колективно, Т. Да. Всички в нея спят, само в продължение на 4, а не на 8 часа, ако и всеки нейн член да получава възможността да спи по 8 часа. Това потенциално е 50% увеличение на шанса за оцеляване. Природата никога не би подминала някаква биологична черта в случая полезното разнообразие на времето, в което хората в едно общо племе заспиват и се събуждат, която би подобрила толкова много сигурността, а с нея и способността за оцеляване на даден вид. Именно за това и не я е подминала. Мелатонин. Вашето супрахиазматично ядро предава своя повторящ се сигнал за ден и нощ към вашия мозък и към тялото ви, използвайки циркулиращ вестител, наречен мелатонин. Мелатонинът има и други имена. Сред тях са хормонът на тъмнината и вампирският хормон. Не защото е зловещ, а просто защото мелатонинът се освобождава нощем. Наредено от супрахиазматичното ядро, повишаването на мелатонина започва скоро след здрачаване, като той се освобождава в от епифизната жлеза област, която се намира дълбоко в задната част на мозъка ви. Мелатонина действа като мощен сигнален рок, отправящ ясно послание до мозъка и тялото, вече е тъмно. Вече е тъмно, в този момент ни се връчва писмена заповед да си лягаме, а заедно с нея и биологична команда за началото на съня. По този начин мелатонинът помага да се регулира времето на заспиване, като системно сигнализира на целия организъм за настъпването на мрака. Но мелатонинът има минимално влияние върху генерирането на самия сън, това е погрешно схващане, което мнозина поддържат. За да си изясните разликата, представете си съня като олимпийско състезание на стома, бягане. Мелатонинът е гласът на човека, който дава сигнала, бегачи, заемете позиция а после стреля със сигналния пистолет, който поставя началото на състезанието. Даващият сигнала, мелатонинът, контролира кога започва състезанието – сънят, но не участва в самото състезание. Според тази аналогия самите спринфюри са всъщност други мозъчни региони, които активно пораждат съня. Мелатонинът довежда тези пораждащи съня региони на мозъка до стартовата линия на заспиването. Той просто дава официалното нареждане да започне събитието, наречено сън, но не участва в самата сънна надпревара. По тези причини мелатонинът не е мощен агент, подпомагащ съня сам по себе си, поне не и при здравите хора, които не страдат от самолетен синдром. След малко ще изследваме последиците от самолетния синдром и как мелатонинът може да бъде полезен. В хъпчетата за сън може би има малко качествен мелатонин, ако изобщо има. Въпреки това мелатонинът има значителен плацебо ефект за заспиване, който не трябва да се подценява, в крайна сметка плацебо ефектът е най-надежният ефект в цялата фармакология. Също толкова важно е да се разбере фактът, че мелатонинът в лекарствата без рецепта обикновено не се регулира от контролните органи по света, какъвто е Американската агенция за контрол на храните и лекарствата. Научните изследвания върху лекарствата на свободна продажба са установили концентрации на мелатонин, които варират от 83% по малко, отколкото пише на етикета, до 478% повече от обявеното. Веднъж, щом сънят на стъпи, концентрацията на мелатонина бавно намалява в течение на нощта и с настъпването на сутрешните часове. На разсъмване, когато светлината достигне до мозъка през очите, дори и през затворените клепачи, върху епифизната жлеза се прилага спирачка, като така се спира освобождаването на мелатонин. Тогава липсата на циркулиращ мелатонин информира мозъка и тялото, че е достигната финалната линия на съня. Време е да се служи край на сънното състезание и да се позволи на активната будност да се завърне за през деня. В този смисъл, ние, човешките същества, се захранваме със слънчева енергия. После, докато светлината угасва, се отпуска и слънчевият спирачен педал, който блокира мелатонина. С увеличаването на мелатонина се дава сигнал за нова фаза на тъмнина и към стартовата линия се привиква нов период на сън. На фигура 2 можете да видите типичен профил на освобождаване на мелатонин. То започва няколко часа след здрачаване. После бързо нараства, като пикате около 4 часа сутринта. След това започва да намалява с наближаването на утрото, падеки до нива, които са недоловими в началото и средата на сутринта. Фигура 2. Цикълът на мелатонина. Фритъм съм, не смятам да пътувам. Навлизането на реактивния двигател било истинска революция в масовия превоз на човешки същества по света. То обаче породило непредвидено биологично бедствие, реактивните самолети предлагали възможността за преминаване през часовите зони, което било много по-бързо от способността на нашите 24-часови вътрешни часовници да навъксат или да се приспособят към него. Тези реактивни самолети причинили биологично изоставане във времето – самолетния синдром. В резултат от отдалечена часова зона ние се чувстваме изморени и сънливи през деня. Защото вътрешният ни часовник все още мисли, че е нощ. Още не е наваксал, и сякаш това не е достатъчно неприятно, нощем но ние често не успяваме да заспим или да спим продължително, защото сега пък вътрешният ни часовник смята, че е ден. Да вземем за пример скорошния ми полет обратно до Англия от Сан Франциско. Лондон е 8 часа напред от Сан Франциско. Когато пристигна в Англия, въпреки че дигиталният часовник на летище, Heathrow, в Лондон ми казва, че е 9 часа, сутринта, вътрешният ми циркаден часовник регистрира съвсем различно време калифорнийско, което означава едно часа, след полунощ. Би трябвало веднага да заспя, ще влача изостаналите си във времето мозък и тяло през лондонския ден в състояние на дълбока летаргия. Всеки аспект от биологията ми настоява за сън, сън, в който повечето хора в Калифорния са потънали в този момент. Най-лошото обаче предстои, към полунощ в лондонско време аз съм в леглото, уморен и копнеш да заспя. Но за разлика от повечето хора в Лондон, изглежда, не мога да се унеса. Въпреки, че в Лондон е полунощ, вътрешният ми биологичен часовник смята, че е четирича, след обед, колкото е в Калифорния. Тогава при нормални условия бих бил напълно буден и е точно така, докато лежа в леглото си в Лондон. Ще минат 5-6 часа, преди да настъпи естествената ми склонност да заспя, точно когато Лондон започва да се разбужда и аз трябва да изнеса публична лекция. Каква бъркотия? Това е самолетният синдром, чувствате се изморени и съниви през деня в новата часова зона, защото телесният ви часовник и свързаната с него биология все още мислят, че е нощ. През нощта често не можете да спите дълбоко, защото биологичният ви ритъм все още смята, че е ден. За щастие, мозъкът и тялото ми няма да останат завинаги в това объркващо предверие на ада. Ще се аклиматизирам към лондонското време с помощта на сигналите на слънчевата светлина на новото място. Но процесът е бавен, защото за всеки ден, в който се намирате в различна часова зона, вашето супрахиазматично ядро може да се пренастроива само за един час. Затова ми отне около 8 дни, за да се пренастроя към лондонското време, след като съм бил в Сан-Франциско, тъй като Лондон е с 8 часа напред в сравнение с Сан-Франциско. За съжаление, след тези епични усилия да нават с времето и да се установи в Лондон на 24-часовия часовник на супрахиазматичното ми ядро му предстои да получи депресираща новина, сега пък трябва да летя обратно до Сан-Франциско след 9 дни. Горкият ни биологичен часовник трябва да изстрада цялата тази борба отново, но в обратна посока. Може да сте забелязали, че ви се струва потрудно да се аклиматизирате към нова часова зона, когато пътувате на изток, отколкото на запад. За това има две причини. Първо, че източната посока изисква от вас да си легнете да спите порано от нормалното, което е трудна биологична задача за ума, за да я наложи просто така с усилие на волята. За разлика от нея, западната посока изисква да стоите будни до по-късно, което е полезен проект в съзнателно и прагматично отношение. Второ, спомнете си, че когато се изолираме от влиянието на външния свят, естественият ни циркаден ритъм е изначално по-дълъг от едно денонощие около 24 часа и 15 минути. Колкото и скромна да е разликата, това до някъде ви улеснява да удължите деня по изкуствен начин, вместо да го съкратите. Когато пътувате на запад в посоката на вашето изначално леко удължено вътрешно време, за вас този ден е подълъг от 24 часа и за това ви е полезно да се наблъгите към него. Но пътуването на изток, при което за вас денят е по от 24 часа, върви срещу естеството на изначално подългия ви вътрешен ритъм, за това е доста по-трудно. Независимо на запад или на изток, самолетният синдром упражнява затормозяващо физиологично натоварване върху мозъка и дълбок биологичен стрес върху клетките, органите и основните системи в тялото. И това си има последици. Учените са изследвали самолетни екипажи, които често летят на дълги разстояния и имат ограничена възможност да се възстановяват. Те стигнали до два тревожни извода. Първо. Части от мозъка на членовете на екипажите по специално тези, свързани с ученето и паметта се били свили физически, подсказвайки за унищожаването на мозъчни клетки, причинено от биологичния стрес на пътуването през часовите зони. Второ, краткосрочната им памет била значително увредена. Те забравяли значително повече от хората на сходна възраст и със сходна история, които напътували често през часовите зони. Други изследвания на пилоти, членове на самолетния екипажи и работници на смени са докладвали и за още тревожни последици, включително много по-чести случаи на рак и диабет тип 2, отколкото при населението като цяло или дори при внимателно подбрани хора с подобни показатели, които обаче не пътуват толкова много. Въз основа на тези вредни ефекти можете да разберете защо някои хора, които често се сблъскват с самолетния синдром, Включително пилоти и членове на бордовия екипаж, искат да намалят страданието си. Те често решават да вземат хапчета мелатонин в опит да си помогнат с този проблем. Спомнете си полета ми от Сан-Франциско до Лондон. След като пристигнах във въпросния ден, имах истински затруднения да заспя и да спя през цялата нощ. Отчасти това беше, защото през моята нощ в Лондон не се освобождаваше мелатонин. Повишаването на мелатонина ми все още предстояше след много часове, според калифорнийското време. Но нека да си представим, че съм се канал да употребя сериозно количество мелатонин на хапчета след пристигането ми в Лондон. Ето как стават нещата, около 7 часа вечерта лондонско време бих взел хапче мелатонин, което ще породи изкуствено увеличение на циркулиращия мелатонин което имитира естественото повишение на мелатонина, настъпващо в момента при повечето хора в Лондон. Вследствие на това моят мозък ще бъде подведен да вярва, че е нощ, и заедно с този химически индуциран трип ще дойде и стартовият сигнал за сънното състезание. Би било трудно да се генерира самото заспиване в подобно наредовно, за мен, време, но стартовият сигнал наистина увеличава значително вероятността да заспя в контекста на самолетния синдром. Сънното налягане и кофейнат. вашият 24 часов циркаден ритъм е първият от два фактора, определящи будността и съня. Вторият е сънното налягане. Точно в настоящия момент в мозъка ви се натрупва вещество, наречено аденозин. Концентрацията му ще продължи да расте с всяка изминала минута на будуване. Колкото по дълго сте будни, толкова повече аденозин ще се натрупа. Представете си аденозина като химически барометър, който непрекъснато регистрира количеството изминало време, откакто сте се събудили тази сутрин. Една от последиците от натрупващия се аденозин в мозъка е нарастващото желание да спите. Това се нарича сънно налягане и представлява втората сила, която определя кога се чувствате сънливи и трябва да си легнете. Използвайки хитър ефект с двойно действие, високите концентрации на аденозин едновременно намаляват силата на насърчаващите будността региони на мозъка и подсилват потикващите към сън региони. В резултат на това химическо сънно налягане, когато концентрацията на аденозин не достигне своя пик, настъпва неустоймо желание за сън. Това се случва с повечето хора след 12 до 16 часа будуване. Вие обаче можете изкуствено да заглушите сигнала за сън, подаван от аденозина, като използвате вещество, което ви кара да се чувствате пободри и будни – кофейна. Кофеинът не е хранителна добавка. Той е най-широко употребяваният и предозиран, психоактивен стимулант в света. Това е втората най-продавана стока на планетата след петрола. Консумацията на кофеин представлява едно от най-дългите и мащабни неконтролирани проучвания на наркотични вещества, провеждани някога сред човешката раса, на което съперничи може би само алкохолът, и което продължава и до днес. Кофеинът действа, като успешно се бори с аденозина за привилегията да се свърже с рецепторите, които посрещат аденозина в мозъка. Веднъж, щом кофеинът заеме тези рецептори, обаче, той не ги стимулира като аденозина, правейки ви сънливи. Вместо това кофеинът блокира и ефективно деактивира тези рецептори, действайки като маскиращ агент. Това е еквивалентът на запушването на ушите с пръсти, за да заглушите даден звук. Като отвича и заема тези рецептори, кофейнат блокира сигнала за сънливост, който иначе аденозинът предава на мозъка. Резултатът е, че кофейнат ви залъгва да се чувствате нащрек и будни въпреки високите нива на аденозин които иначе биха ви съблазнили да поспите. Нивата на циркулиращия кофейн достига пика си приблизително 30 минути след пероралното му приемане. Но проблемът е в опорството на кофеина да напусне тялото ви. Във фармакологията, когато обсъждаме ефективността на дадено лекарство, използваме термина «период на полуразпад». Това означава просто времето, необходимо на тялото да елиминира 50% от концентрацията на лекарството. Средният период на полуразпът на кофеина е от 5 до 7 часа. Да речем, че изпиете чаша кафе след вечеря, около 19 Ч. Това означава, че до 0.1 че Сутринта 50% от този кофеин може все още да е активен и да циркулира из мозъчната ви тъкан. С други думи, до 0.1 че Вие само сте преполовили работата по изчистването на мозъка си от кофеина, който сте поели след вечеря. А дори и в 50% намаляване няма нищо безобидно. Половин доза кофеин е все още доста силна и предстои още много работа по разграждането му през нощта, преди кофейна да изчезне. Нощният сън няма да настъпи лесно или да е спокоен, докато мозъкът ви продължава битката срещу опозиционната мощна кофеина. Повечето хора не осъзнават колко дълго време е необходимо да се преодолее една единствена доза кофеин и затова не успяват да направят връзката между това, че сутрин се събуждат, без да са се наспали добре, и чашата кафе, която са изпили 10 часа порано заедно с вечерята. Кофейнат, който преобладава не само в кафето, в някои чайове и в много енергийни напитки, а също и в храни като тъмния шоколад и сладоледа, както и в лекарства като хъпчетата за отслабване и булко успокояващите, един от най-обичайните виновници, които пречат на хората да се унесат лесно и след това да спят дълбоко, като обикновено се маскира като безсъние, което е реален здравословен проблем. Също така е добре да знаете, че безкофеиново кафе не означава кафе без кофеин. Една чаша безкофеиново кафе обикновено съдържа от 15% до 30% от дозата кофеин в нормална чаша кафе, което съвсем не означава «без кофеин». Ако пиете три чаши безкофеиново кафе вечер, това е също толкова вредно за съня ви, колкото и една обикновена чаша кафе. Ефектът от ритника на кофейна все пак изчезва. Кофеинът се елиминира от тялото ви, чрез ензим в черния дроб, който го разгражда с времето. До голяма степен, въз основа на генетиката, някои хора имат по-ефективна версия на ензима, който разгражда кофеина, позволявайки на черния дроб бързо да го изчисти от кръвотока. Тези редки индивиди могат да пият еспресо с вечерята и бързо да заспят в полунощ без никакъв проблем. Други, обаче, имат побавно действаща версия на ензима. Организмът им се нуждае от много повече време, за да елиминира същото количество кофеин. В резултат те са много чувствителни към ефекта от кофеина. Една чаша чай или кафе сутрин ще трае през по-голямата част от деня и ако изпият втора чаша дори в ранния следобед, ще им е трудно да заспят вечерта. Напредването на възрастта също променя скоростта на кофеиновия клиранс. Колкото по-възрастни сме, толкова по-дълго време е нужно на мозъка и тялото ни да елиминират кофеина. Затова и на по-късен етап в живота си ставаме почувствителни към способността на кофеина да разваля съня. Ако се опитвате да останете будни до късно през нощта, като пиете кафе, би трябвало да се подготвите за една неприятна последица, когато черният ви дроб успешно изхвърли кофеина от тялото ви феномен, познат като кофеинов срив. Точно както се изтощават батериите на роботи играчка, и вашите енергийни нива спадат бързо. Трудно ви е да функционирате и да се концентрирате и отново изпитвате силна сънливост. Сега вече знаем защо, за цялото време, през което кофеинът е в тялото Ви, причиняващото сънливост вещество, което той блокира, аденозин продължава да се натрупва въпреки всичко. Мозъкът ви, обаче, не регистрира на се прилив от стимулиращ съня аденозин, защото стената от кофеин, която сте издигнали, го държи далече от възприятията Ви. Но веднъж, щом черният ви дроп демонтира барикадата от кофеин, вие преживявате брутален откъд, удряви съмливостта, която сте изпитали 2-3 часа по-рано, когато сте изпили тази чаша кафе, плюс аденозина, който се е натрупал в часовете след това, нетърпеливо чакайки кофеинът да си отиде. Когато рецепторите се освободят поради разграждането на кофеина, аденозинът нахлува обратно и залива рецепторите. Когато това се случи, ви връхлите изключително мощен, породен от аденозина, подтик да спите споменатият по-горе кофеинов срив. Ако не поемете още повече кофеин, за да контрирате напора на аденозина, което би поставило началото на цикъл на зависимост, ще ви бъде много, много трудно да останете будни. За да ви дам добра представа за ефекта от кофеина, съм посочил в бележка под линия Тайно изследване, проведено през 80-те години на XXV. От нас са учените там дали различни наркотици на паяци и после наблюдавали паяжините, които те плетели. Тези наркотици включвали ЛСД, спиит, амфетамин, марихуана и кофеин. Резултатите, които говорят сами за себе си, могат да се видят на фигура трети. Изследователите забелязали колко поразително неспособни били паяците да оплетат нещо, което да прилича на нормална паяжина която да служи за практически цели, когато им бил даден кофеин, дори в сравнение с другите мощни наркотици, които били изпробвани. Струва си да изтъкнем, че кофейнат е стимулиращ наркотик. Кофейнат също така е единствената пристрастяваща субстанция, която с готовност предоставяме на деца и тинейджери последиците, от което ще разгледаме понататък в книгата. Фигура 3. Ефектът от различни наркотици върху плетенето на паяжини Взето с изменение от Noefar, R, J, Cronis, Andy, R, R, 1995, Using Spitter Ubi Patterns to determin Toxicity. N, -a, A, Touch Barrier, 19. Tov, Крачка, Tov, Dissonance. Ако за момент поставим кофеина на страна, може би сте предположили, че двете управляващи сили, които регулират съня в 24-часовия циркаден ритъм на супрахезматичното ядро и сигналът за сънно налягане на аденозина комуникират помежду си, за да обединят влиянието си. Всъщност те не го правят. Това са две различни и отделни системи, които нямат представа една за друга. Не са свързани, въпреки че обикновено са в синхрон. Фигура 4 обхваща 48 часов период от време отляво на дясно 2 дни и 2 нощи. Пунктираната линия на фигурата е циркадният ритъм, известен още като процес си. Подобно на синусоида, тя надежно и ритмично се издига и спада, издига и спада. Тръгвайки най-отляво на фигурата, циркадният ритъм започва да усилва активността си няколко часа преди да се събудите. Той насища мозъка и тялото с възбуждащ енергията сигнал. Представете си го като вълдушевяващ маршируващ оркестър, който приближава отдалеч. Отначало сигналът е слаб, но постепенно се усилва, усилва и усилва с времето. До ранния следобед повечето здрави възрастни настъпва пикът на активиращия сигнал, подаван от циркадния ритъм. Фигура четвърти двата фактора регулиращи съня и будуването. Сега нека да видим какво се случва с другия контролиращ съня фактор аденозина. Аденозинът създава сънно налягане, известно още като процес С. Представляван от непрекъснатата линия на фигура 4, колкото по дълго сте будували, толкова повече се натрупва аденозинът, пораждайки нарастваща нужда, налягане, да спите. Към средата и края на сутринта сте били будни само няколко часа. В резултат концентрацията на аденозина е нараснала съвсем малко. Освен това циркадният ритъм е в фаза на мощен прилив на бодрост. Тази комбинация от силен активиращ стимул от циркадния ритъм и ниски нива на аденозин поражда приятното усещане за абсолютна бодрост. Или поне би трябвало, стига предната нощ сънят ви да е бил качествен и достатъчно дълъг. Ако имате усещането, че можете да заспите лесно още към средата на утрото, най-вероятно не се наспивате достатъчно или качеството на съня ви не е добро. Разстоянието между извитите линии горе е пряко отражение на желанието ви за сън. Колкото по-голямо е разстоянието между двете, толкова по-голямо е желанието ви за сън. Например в 11 ч, след като сте се събудили в 8 ч, има съвсем малко разстояние между пунктираната линия, циркадния ритъм и непрекъснатата линия, сънното налягане, иллюстрирано от вертикалната двойна стрелка на фигура 5. Тази минимална разлика означава, че желанието за сън е слабо и има силен подтик да сте будни и бодри. Фигура 5 – подтикът да сме будни, но в 23-че, ситуацията е много различна, както е иллюстрирано на фигура 6 Сега вече сте будни от 15 часа и мозъкът ви е потопен в голямо количество аденозин. Забележете как непрекъснатата линия на фигурата се издигнала остро нагоре. В добавка пунктираната линия на циркадния ритъм слиза надолу, снижавайки активността ви и нивата ви на бодрост. В резултат разликата между двете линии е станала голяма, което е отразено от дългата вертикална двойна стрелка на фигура 6. Тази мощна комбинация от на аденозин, високо сънно налягане и нисходящ циркаден ритъм, понижени нива на активност, отключва силно желание за сън. Какво се случва с вситки натрупал се адейнозин? Когато заспите, по време на сън настъпва масова евакуация, тъй като мозъкът има възможност да разгради и да изхвърли нетрупания през деня аденозин. През нощта сънят вдига тежкия товар на сънното налягане, намалявайки количеството на аденозина. След приблизително 8 часа здрав сън при възрастен човек прочистването на аденозина е пълно. За щастие! Точно когато процесът приключва, маршируващият оркестър на циркадния ритъм на активността се завръща и енергизиращото му влияние започва да се усеща. Щом тези два процеса разменят местата си в сутрешните часове, когато аденозината е елиминиран и сигналът за събуждане на циркадния ритъм става все по-силен, обозначено от срещането на двете линии във фигура 6. Ние се будим по естествен начин, в 7 час, сутринта на втория ден, според примера на фигурата. След цяла нощ сън вие вече сте подготвени да посрещнете поредните 16 часа будуване с изобилие от физическа енергия и бодро функциониращ мозък. Фигура 6. Подтикът за сън, денят и нощта на независимостта. Будували ли сте някога цяла нощ, а именно, да пропуснете съня и да останете будни и през целия следващ ден? Ако сте го правили и изобщо помните нещо от това, може да си спомняте, че на моменти сте се чувствали наистина зле и сънливи, докато в други моменти, въпреки че сте будували по дълго време, парадоксално, сте се чувствали пободри. Защо това е така? Не съветвам никого да провежда подобни експерименти с себе си, но оценяването на степента на будност на човек в течение на 24-часово лишаване от сън е начин учените да демонстрират, че двете сили... Определящи кога искате да будувате и кога да спите, часовият циркаден ритъм и сигналът за сън от аденозина, са независими една от друга и могат да бъдат разделени, въпреки че обичайно вървят в крачка. Нека да разгледаме фигура 7, която показва същия 48-часов период от време, както и двата въпросни фактора, 24-часовия циркаден ритъм и сигнала за сънно налягане на аденозина, както и разстоянието между тях. При този сценарий нашият доброволец ще остане буден цял ден и цяла нощ. В течение на безсънната нощ съмното налягане от аденозина, горната линия, нараства прогресивно, подобно на повишаващото се ниво на водата в затапена мивка, когато краната е бил оставен отворен. То няма да намаляе през нощта и не би могло, тъй като сънят липсва. Оставайки буден и блокиран достъп до уточния канал за аденозина, който се отпушва от съня, мозъкът не е в състояние да се отърве от химичното сънно налягане. Нивото на натрупващия се аденозин продължава да се повишава. Това би трябвало да означава, че колкото по-дълго сте будни, толкова посънили ще се чувствате. Но всъщност не е така. Въпреки, че ви се спи все повече по време на нощната фаза и около 5 часа, сутринта достигате силен спад в будността, след това изпитвате прилив на бодрост. Как е възможно това, след като нивата на аденозина и съответното им сънно налягане продължават да растат? Точка. Фигура 7. Приливите и отливите на лишаването от сън. Отговорът се крие във вашия 24-часов циркаден ритъм, който предлага кратък период на спасение от сънливостта. За разлика от сънното налягане, вашият циркаден ритъм не обръща внимание на това дали спите или сте будни. Той бавно и ритмично продължава да спада и да се издига само въз на това кое време на деня или нощта е. Независимо какво породено от аденози на сънно налягане изпитва мозъкът, 24-часовият циркаден ритъм се върти в кръг, както обикновено, без да забелязва липсата ви на сън. Ако погледнете още веднъж фигура 7, силното страдание, което изпитвате около 6 час. Сутринта, може да се обясни с комбинацията от високосънно налягане поради аденозина и най ниската точка, достигната от циркадния ви ритъм. Вертикалното разстояние, разделящо тези две линии в трича, сутринта, е голямо, както оказва първата вертикална стрелка на фигурата. Но ако успеете да преодолеете тази ниска точка на будността, ви предстои ободряване. Сутрешният възход на циркадния ритъм идва на помощ, изпращайки ви вълна от бодрост през цялата сутрин, която временно отблъсква растящите нива на сънното налягане поради натрупването на аденозина. Докато циркадният ви ритъм достига пика си около 11 ч, сутринта, вертикалното разстояние между двете съответни линии на фигура 7 е намаляло. Добрата страна на нещата е, че в 11 ч. Сутринта ще се чувствате много по-малко сънливи, отколкото сте се чувствали в трича сутринта, въпреки че сте будували по дълго. За съжаление, този повторен енергиен прилив е нетраен. В течение на следобеда циркадният ритъм поема надолу, докато надигащият се аденозин натрупва още по-силно сънно налягане. Към края на следобеда и рано вечерта, всеки временен прилив на бодрост е изчезнал. Удряви пълната мощ на огромното аденозинно сънно налягане. До 21 ча, вече е на лице голямо вертикално разстояние между двете линии на фигура 7. Ако във вените ви липсва кофеин или амфетамин, сенят ще постигне своето, като изтръгне мозъка ви от вече от слабналата хватка на замаяната будност, обвивайки ви с удеялото на покоя. Спя ли достатъчно? Като оставим на страна екстремния пример с лишаването от сън, как да разберете дали редовно си набавяте достатъчно сън. Въпреки, че за да се даде пълен отговор, е нужна клинична оценка на съня. Един лесен начин е да отговорите на два прости въпроса. Първо, след като се събудите сутрин, бихте ли могли отново да заспите в 10 или 11, че? Ако отговорът е, да, вие вероятно не си набавяте сън в достатъчно количество или с добро качество. Второ, можете ли да функционирате оптимално без кофеин преди обяд? Ако отговорът е, не. То тогава вие най-вероятно се самолекувате поради състоянието си на хронично недоспиване. Трябва да приемете и двата признака на сериозно и да се постараете да се справите с дефицита си на сън. Това ще са темите и въпросът, които ще разгледаме задълбочено в глави 13 и 14, където ще говорим за факторите, които възпрепятстват и вредят на съня ви, както и за бесънието и ефективните лечения за него. Като цяло, усещането за липса на бодрост, което принуждава човек да заспива отново още към средата на сутринта или изисква поддържане на будността с кофеин, като цяло се дължи на това, че хората не си дават възможност да се наспят достатъчно поне 8 часа в леглото. Когато не си набавяте достатъчно сън, една от многото последици е, че концентрациите на аденозина остават твърде високи. Подобно на остатъчен дълг по кредит. Когато утрото настъпи, остава известно количество от вчерашния аденозин. После вие пренасяте кредита на тази остатъчна сънливост през целия следващ ден. Също като непогасен заем, този сънен дълг ще продължава да се трупа. Не можете да се скриете от него. Дългът ще се прехвърли към следващия платежен цикъл и към следващия, и към следващия, пораждайки състояние на продължително, хронично лишаване от сън съвсеки следващ ден. Това неизплатено сънно задължение ще породи чувство за хронична умора, което ще се прояви под множество форми на психични и физически заболявания, които в момента изобилстват в развитите страни. Други въпроси, които могат да извадят наяве признаците за недостатъчен сън, са: ако не сте настроили будилника си, бихте изпали и след определения час. Ако е така, се нуждаете от повече сън, отколкото си осигурявате. Хващате ли се да четете едно и също изречение отново и отново пред екрана на компютъра си? Това често е знак за преуморен мозък, не получил достатъчно сън. Забравяте ли понякога какъв беше цветът на последния сигнал на светофара, докато шофирате? Често причината е обикновена разсеяност, но друг от виновниците е липсата на сън. Разбира се, дори и да си давате достатъчно време да прекарате цялата нощ с затворени очи, на следващия ден може отново да изпитвате умора и сънливост, защото страдате от недиагностицирано разстройство на съня, каквито днес има над 100 вида. Най-често срещаното е безсънието, следвано от разстройството на дишането по време на сън, или сънната апнея, която включва силно хъркане. Ако подозирате, че вие или някой друг имате разстройство на съня, което води до умора през деня, понижен капацитет или страдание. Незабавно поговорете с лекаря си и поискайте да ви насочи към специалист по съня. Най-важното в това отношение е, не настоявайте за хапчета за сън като първа възможност. В глава 14 ще разберете също казвам това, но можете да се чувствате свободни да отворите директно на честа за хапчетата за сън в тази глава ако ги ползвате често или ако смятате да използвате хапчета за сън в най-близко бъдеще. В случай, че това може да ви е полезно, съм посочил линк към въпросник, разработен от изследователи на съня, който ще ви помогне да определите степента си на недоспиване. Наречен САТИ, е ДИ, той е лесен за попълване и съдържа само пет прости въпроса. Трети, дефиниране и генериране на съня. Забавяне на времето и какво сме научили от едно бебе през 1952 може би късно някоя нощ сте влезли в дневната, разговаряйки с приятел. Видели сте член на семейството, да речем, Джесика, да лежи неподвижно на дивана, без да издава нито звук, с опуснато тяло и глава, килната в страни. Вие веднага сте се обърнали към приятеля си и сте казали, шъща, Джесика спи. Но как сте разбрали, отнело ви е само част от секундата, но в ума ви не е имало съмнение относно състоянието на Джесика. Защо обаче не сте си помислили, че Джесика е в кома или още по-лошо, че е мъртва? Идентифициране на съня Светкавичното ви заключение, че Джесика спи, вероятно е било правилно. И може би неволно сте го потвърдили, като сте съборили нещо и сте я събудили. С времето всички ние сме станали невероятно добри в това да разпознаваме редица признаци, които подсказват, че някой спи. Тези сигнали са толкова надеждни, че днес съществува набор от наблюдаеми явления, за които учените са съгласни, че дефинират състоянието на сън у хората и у други видове. Видът на Джесика иллюстрира почти всички от тези признаци. Първо, спящите организми възприемат стереотипна поза. При сухоземните животни тя често е хоризонтална, каквото е било положението на Джесика върху дивана. Второ, което е свързано с първото, спящите организми имат понижен мускулен тонус. Това е най-очевидно в отпускането на постуралните, антигравитационните, скелетни мускули тези, които ви държат изправени и ви пречат да се слечете на пода. Когато тези мускули се отпуснат при задемването и после при дълбокия сън, тялото се свлича. Спящият организъм ще е проснат върху основата, която го подкрепя отдолу, което е най-очевидно в отпуснатата глава на Джесика. Трето, спящите хора не показват отявлени признаци на общуване или реагиране. Джесика не е показала признаци да се ориентира към вас, когато сте влезли в стаята, както би направила, ако беше будна. Четвъртият признак, дефиниращ съня, е, че той е лесно обратим, което го различава от комата, анестезията хибернацията и смъртта. Спомнете си, че когато съборихте предмета в стаята, Джесика се събуди. Пето, както установихме в предишната глава, Сънят се придържа към надежден времеви модел в рамките на 24 часа, управляван от циркадния ритъм, който се задава от пейсмейкъра на супрахиазматичното ядро в мозъка. Хората са дневни създания, затова предпочитаме да будуваме през деня и да спим нощем. Сега ми позволяте да ви задам един съвсем различен въпрос – как самите вие разбирате, че сте се спали? Вие правите тази самооценка дори още по-често, отколкото по отношение на Съня на другите. Всяка сутрин, ако имате късмет, се връщате към будния свят, знаеки, че сте спали. Тази самооценка на Съня е толкова прецизна, че можете да направите и следващата крачка, като прецените дали сте се наспали качествено или не. Това е друг начин за измерване на съня субективна преценка от първо лице, различна от признаците, които използвате, за да разпознаете съня от друг човек. Тук също са налични универсални индикатори, които предлагат убедителния извод, че сте спали всъщност теса два. Първият е загубата на външно осъзнаване спирате да възприемате външния свят. Вече не сте осъзнати за това, което ви заобикаля, поне не го осъзнавате ясно. В интересна истината, ушите ви все още чуват, очите ви, въпреки че са затворени, все още са способни да виждат. По подобен начин това се отнася и до другите сетивни органи като носа, обонянието, езика, вкуса и кожата, допира. Всичките тези сигнали продължават да заливат сърцевината на мозъка ви, но по време на сън именно тук, в зоната на сетивната конвергенция, това пътешествие спира. Сигналите се възпрепятстват от възприятий на барикада, която се намира в една структура, наречена таламус. Гладък, сувална форма, малко по малък от лимон, таламусът е сетивният портал на мозъка. Таламусът решава кои сетивни сигнали могат да преминат през портала му и кои не могат. Ако получат привилегията да влязат, те се изпращат до кортекса в горната част на мозъка ВИ, където биват възприяти съзнателно. Като затваря портала си с настъпването на здравословния сън, таламусът налага сетивно затъмнение в мозъка, като предотвратява понататъчното пътуване на тези сигнали нагоре към кортекса. В резултат, вие вече не възприемате съзнателно информационните емисии, които се предават от външните ви сетивни органи. В този момент, мозъкът ви е изгубил будния контакт с външния свят, който ви заобикаля. Казано по друг начин, сега вие спите. Вторият признак, който определя собствената ви преценка за съня, е чувството за времево изкривяване, което се преживява по два противоречащи си начина. На най-очевидно ниво, когато спите, вие губите съзнателното си усещане за време, което е равносилно на хронометрично бяло петно. Спомнете си последния път, когато заспахте в самолет. Когато сте се събудили, вероятно сте погледнали часовника, за да видите колко дълго сте спали. Защо? Защото ясната ви способност да проследявате времето е била изгубена временно, докато сте спели. Прибудна ретроспекция, именно това усещане за запразнинава времето ви прави сигурни, че сте спали. Въпреки, че съзнателната ви представа за време се губи, докато спите, на несъзнателно ниво времето продължава да се отчита от мозъка с невероятна точност. Сигурен съм, че сте преживявали случай, в който е трябвало да се събудите на следващата сутрин в определен час. Може би е трябвало да хванете ранен сутрешен полет. Преди да си легнете, вие надлежно сте нагласили будилника си за 06, ч. Но като по чудо сте се събудили в 5, ч. Без помощ, точно преди будилника да извъни. Изглежда, мозъкът ви все пак е способен да измерва времето с забележителна точност, докато спите. Подобно на много други операции, които протичат в мозъка, вие просто нямате съзнателен достъп до това точно осъзнаване на времето, докато спите. То е скрито под обхвата на радара на съзнанието и излиза на повърхността само при нужда. Тук си заслужава да споменем и още едно последно времево изкривяване това на разтеглянето на времето в сънищата отвъд самото състояние на спане. В сънищата времето тече различно. Най-често е разтеглено. Спомнете си последния път, когато натиснахте бутона за дямка на будилника ви, след като ви е събудил, докато сте санували. Вие милостиво си давате още 5 възхитителни минути сън. Мигновено се връщате към сануването. След отпуснатите 5 минути верният ви будилник извънява отново, но на вас нещата ви се струват различни. През тези пет минути реално време вие може да сте имали усещането, че сте санували цял час, че и повече. За разлика от фазата на съня, в която не сънувате и в която губите всякаква представа за времето, в сънищата продължавате да имате усещане за време. То просто не е особено точно най-често времето в сънищата е разтеглено и удължено в сравнение с реалното време. Въпреки, че причините за това разтеглене на времето не са напълно ясни, скорошни експериментални записи на мозъчни клетки на плахове предоставят любопитни улики. При експеримента на плаховете било позволено да тичат из лабиринт. Докато плаховете разучавали пространственото му разположение, изследователите записвали знакови модели на активността на мозъчните клетки. Учените не спрели да записват тези запаметяващи клетки и когато в последствие плъховете заспали. Те продължили да надничат в мозъка на гризачите по време на различните етапи на съня, включително при фазата на БДО в съня, фазата с бързи движения на очите в която хората обикновено сънуват. Първият поразителен резултат бил, че знаковите модели на функциониране на мозъчните клетки, които се наблюдавали, докато плъховете разучавали лабиринта, впоследствие се появявали отново и отново по време на съня. Това означава, че спомените се преигравали отново на ниво активност на мозъчните клетки, докато плъховете спели. Второто, най-изумително, откритие било скоростта на преиграването. По време на БДО, съния спомените били преигравани далеч по-бавно, два или четири пъти по-бавно от скоростта, измерена, когато плъховете били будни и разучавали лабиринта. Това бавно неврологично спомняне на събитията, преживени през деня, е най-доброто доказателство, с което разполагаме до днес, което обяснява собственото ни разтеглено преживяване на времето при човешката БДО фаза на съня. Това драматично забавяне на невралното време може да е причината, поради която вярваме, че животът в сънищата ни продължава много по-дълго, отколкото твърдят будилниците ни. Разкритията на едно бебе – два типа сън. Въпреки, че всички ние сме установявали, че някой спи или че ние сме спали, златният стандарт на медицинското потвърждение изисква записването на сигнали с помощта на електроди, които идват от три различни региона – музъчно-вълнова активност, учен двигателна активност и мускулна активност. Тези сигнали се вземат и се групират заедно под общия термин полисомнография, ПСГ, което означава графика на съня, съставена от множество сигнали. Именно чрез използването на тази колекция от измервания през 1952 в Чикагския университет било направено вероятно най-важното откритие в изследванията на съня като цяло от Юджина Зерински. Тогава дипломант и проф, Натаниел Клейтман, прочил се с експеримента в Мамът Кейв, за който разказахме в глава 2. Азерински внимателно бил документирал моделите на движение на очите при човешките бебета денем и нощем. Той забелязал, че в някои етапи на съня очите бързо се стрелкат вляво и вдясно под клепачите. Още повече, че тези фази на съня винаги били придружавани от забележително активни мозъчни вълни, почти идентични са тези, наблюдавани при мозък, който е напълно буден. Между тези разборещени фази на активен сън имало по дълги периоди от време, когато очите се успокоявали и оставали неподвижни. През тези периоди на покой мозъчните вълни също се успокоявали, бавно движейки се нагоре-надолу. Сякаш това не било достатъчно странно, а Зерински наблюдавал също и че тези две фази на съня си без движение на очите, се повтарят горе-долу редовно през нощта отново и отново, и отново. С класически професионален скептицизъм неговият ментор Клейтман поискал да види повторение на резултатите, преди да допусне валидността им, поради склонността му да включва най-близките си и скъпи хора в експериментите си. За това изследване той избрал дъщеричката си, Естер все още бебе. Данните се потвърдили. В този момент Клейтман и Езерински осъзнали проницателното откритие, което били направили: хората не просто спят, а циклично преминават през два напълно различни типа сън. Те нарекли тези стадии на съня според дефиниращите ги очни признаци: сън без бързи движения на очите (бъвноволновъчен сън, БВС) и сън с бързи движения на очите (БДО сън). С помощта на друг дипломант на Клейтман понова време, Уилям Демент, Клейтман и Азерински демонстрирали, че БДО – сънят, при който мозъчната активност била почти идентична на тази, когато сме будни, е тясно свързан с преживяването, което наричаме сънуване, и често бива описван като сън със сънища. В годините след това Б.В.С. бил подложен на последваща дисекция и разделен на 4 отделни стадия, безфантазно наречени стадии на Б.В.С. от 1 до 4, ние, изследователите на съня, смеси креативни типове, са нарастваща дълбочина. Така стадии 3 и 4 са най-дълбоките стадии на Б.В.С които преживявате, като дълбочината, се дефинира от нарастващата трудност, която е нужна да се събуди даден човек от БВ с стадии 3 и 4 в сравнение с Б.В.С. стадии 1 и 2. Цикълът на съня В годините от сънното откровение на Естернасам сам сме научили, че двата стадия на съня Б.В.С. и Б.Д.О. разиграват повтаряща се битка на настъпление и отстъпление за доминация над мозъка през цялата нощ. Мозъчната битка между двата стадия се печели и губи на всеки 90 минути, отначало доминирана от БВС, след който следва завръщането на БДО Съня. Веднага щом битката приключи, тя започва отново, повтаряйки се на всеки 90 минути. Проследяването на издигането и спускането на това забележително увеселително влакче през цялата нощ разкрива красивата, циклична архитектура на Съня, описана във фигура 8. По вертикалата са различните състояния на мозъка, като будуването е най-горе, следва БДО, Сънят, а после все по дълбоките стадии на БВ са от 1 до 4. По хоризонталата е времето на нощта, започвайки от яво от около 23 ча до 7 ча. сутринта в дясно. Техническото име на тази графика е хипнограма – графика на съня. Ако не бях добавил вертикалните пунктирани линии, отбелязващи всеки 90-минутен цикъл, можеше да протестирате, че не виждате редовно повтарящ се 90-минутен модел. Поне не и такъв, какъвто сте очаквали след описанието по-горе. Причината е в една друга странност на съня несиметричния профил на стадиите на съня. Въпреки, че е истина, че ние се движим напред-назад между БВС и БДО съня през цялата нощ на всеки 90 минути, съотношението между БВС и БДО съня в рамките на всеки 90-минутен цикъл, се променя драматично в течение на нощта. През първата половина на нощта огромната част от нашите 90-минутни цикли е превзета от дълбок БВС и много малко БДО сън, както може да се види в цикъл едно на фигурата от предишната страница. Но докато напредваме към втората половина на нощта, балансът се променя, като през по-голямата част от времето доминира БДО сънят, а БВС е малко, ако изобщо присъства. Цикъл 5 е идеален пример за този богат на БДО тип сън. Фигура 8. Архитектурата на съня Защо природата е създала това странно, сложно уравнение на разгръщащите се стадии на съня? Защо да циклим отново и отново между БВС и БДО съня? Защо първо да не си набавим целият необходим бъвът с, а след това и целият необходим бъдъл да, сън? Или обратното, ако това е твърде усърден опит да се посрещне малко вероятния риск в даден момент някое животно да успее да поспи само през една част от нощта. Защо тогава да не се поддържа съотношението във всеки цикъл еднакво, като се сложат сходни количества яйца във всяка кошница, вместо да се слагат повечето от тях в една наранен етап от нощта? А после дисбаланса да се коригира по-късно през нощта. Защо количествата трябва да варират? Това звучи като да е вложен изтощителен труд от страна на еволюцията, за да създаде подобна сложна система и да я пусне в биологично действие. Нямаме научен консенсус защо нашият сън и този на всички останали бозайници и птици цикли в рамките на този повторен, но драматично асиметричен модел, въпреки че съществуват редица теории. Една теория, която съм предложил, е, че неравното взаимодействие на настъпление и отстъпление между Б.В.С. и Б.Д.О.С. ня е необходимо, за да могат невронните ни вериги елегантно да се премоделират и осъвременят през нощта, и така да се управлява ограниченото пространство за съхранение в мозъка. Принудени от дадения капацитет за съхранение, определен от конкретния брой неврони и връзки в структурите на памета, Нашите мозъци трябва да открият баланса между запазването на стара информация и освобождаването на достатъчно пространство за новата. Балансът на това уравнение, свързано с пространството за съхранение, изисква да се идентифицира кои спомени са свежи и ярки и кои от спомените, съществуващи в момента, се припокриват, повтарят или просто вече не са релевантни. Както ще открием в глава 6, една от ключовите функции на дълбокия БВС. Който преобладава в началото на нощта е да свърши работата по пресяването и премахването на ненужните невронни връзки. За разлика от него, БДО, сънят, който е стадият на съноването и който доминира по-късно през нощта, играе роля в подсилването на тези връзки. Ако комбинираме двете неща, имаме поне едно предпазиво обяснение, защо двата типа сън се сменят непрекъснато нощем и защо тези цикли отначало се доминират от бъс рано през нощта. Абадъл Сънят се възцарява през втората половина на нощта. Представете си извайването на скулптура от блок глина. То започва с поставянето на голямо количество суров материал върху поставка, цялата маса от съхранени автобиографични спомени, нови и стари, предлагани на съня всяка вечер. Следва първоначално интензивно премахване на излишна маса, дълги периоди на Бъхва с след което може да се направи кратко очертаване на първоначалните детайли, кратки БДО периоди. След първата сесия безжалостните ръце се връщат за втори рунт на драстично прочистване, друга дълга фаза на БВС, последвано от още малко подобряване на някои фини структури, които са се очертали, малко поведку БДО сън. След още няколко работни цикъла, балансът на скулптурните необходимости се е променил. Всички основни черти са изваяни от първоначалната маса суров материал. Тъй като е останала самоважната глина, работата на скулптора и необходимите инструменти трябва да се насочат към подсилването на елементите и до извайването на чертите на това, което е останало, доминираща необходимост от уменията на БДЛ, саня и малко оставаща работа за БВС. По този начин Сънят може елегантно да управлява и разрешава нашата криза с пространството за запаметяване с помощта на общата екскаваторна мощ на БВС, който доминира на ранен етап, след което вещата ръка на БДО Съня смесва, свързва и добавя детайли. Тъй като опитностите в живота се променят постоянно и изискват каталогът на паметание да се усъвременява до безкрай, нашата автобиографична скулптура на съхранения опит никога не бива завършена. В резултат мозъкът непрестанно изисква нов период на сън и разнообразните му етапи всяка нощ, за да можем да усъвременяваме мрежите на паметта си въз основа на събитията от предишния ден. Тази полза е една от причините, а подозирам, че са много, които обясняват цикличната природа на са и БДО сеня и дисбаланса на разпределението им през нощта. В този профил на съня, при който БВС доминира рано през нощта, последван от БДО, съня, който доминира по късно в утринните часове, се крие опасност, която повечето хора не осъзнават. Да кажем, че тази вечер си легнете към полунощ, но вместо да се събудите в 8 часа сутринта, набавяйки си пълните 8 часа сън, вие трябва да станете в 6 часа сутринта заради ранна сутрешна среща или защото сте спортист, чието треньор изисква ранни сутрешни тренировки. Какъв процент от съня си ще загубите? Логичният отговор е 25%, тъй като събуждането в 6-ча, сутринта ще отнеме дечаса сън от нормалните 8. Но това не е напълно вярно, тъй като мозъкът ви се нуждае от по-голямата част от БДО, сеня в последната част от нощта, което е, да речем, Часовете на зазоряване, вие ще изгубите 60% до 90% от целия си бъде сън, въпреки че губите 25% от общото си време за сън. Това действа по два начина. Ако се събудите в 8 час сутринта, но не сте си легнали преди 2 часа, сутринта, тогава губите солидно количество дълбок БВС. Подобно на небалансирана диета, при която ядете само въглехидрати и си оставате недохранени поради липсата на протеини, Лишаването както от БВС, така и от БДО сън като едвата обслужват критични, ако и различни, функции на мозъка и тялото, води до купища физически и психически здравни проблеми, както ще видим в следващите глави. Що се отнася до съня, няма вариант да горите свеща от двата края, че дори и само от единия и да ви се размине. Как мозъкът ви генерира сън? Ако тази вечер ви заведа в лабораторията си за изследване на съня в Калифорнийския университет в Бъркли, поставя електроди на главата и лицето ви и ви оставя да заспите, как ще изглеждат вашите мозъчни вълни по време на сън. Колко различни биха били тези модели на мозъчни вълни от тези, които произвеждате в момента, докато четете това изречение и сте будни. Как тези различни електрически мозъчни промени обясняват защо сте съзнателни в едно състояние, будуване, несъзнателни в друго, бъват и делюзивно съзнателни, или сънуващи, в трето, БДО, сън. Ако приемем, че сте здрав младеж или девойка, или човек на средна възраст, малко по-късно ще говорим за съня в детството, в старостта и при болест. Трите вълнообразни линии на фигура 9 отразяват различните видове електрическа активност които бих могъл да запиша от мозъка ви. Всяка вълнообразна линия представлява 30 секунди активност на мозъчните вълни при тези три различни състояния – будуване, дълбок бъ, и, -дъл -сън. Преди да си легнете, активността на будния ви мозък е френетична, което означава, че мозъчните вълни правят цикли, издигат се и се спускат, може би по 30 пъти в секунда, подобно на много бърз барабанен ритъм. Терминът за това е «високочестотна мозъчна активност». Още повече, че в тези мозъчни вълни няма надежден модел, това означава, че барабанният ритъм е не само бърз, но и хаотичен. Ако ви помоля да предскажете следващите няколко секунди от тази активност, като отбивате ритъма с пръсти въз възоснова на чутото, преди малко, не бихте могли да го направите. Мозъчните вълни наистина са силно асинхронични в тяхното барабанене не може да се различи никакъв ритъм. Дори и да конвертирам мозъчните вълни в звук, което съм правил в лабораторията си по един проект за озвучаване на съня, който беше плашещ за слушане, ще ви е невъзможно да танцувате на тях. Това е електрическата запазена марка на пълната будност – високочастотната, хаотична мозъчна активност. Може да сте очаквали, че докато сте будни, общата ви мозъчна дейност изглежда красиво, кохерентна и много синхронична и отговаря на подредения модел на вашата, предимно, логична мисъл по време на съзнателното будуване. Противоречивият електрически хаос се обяснява от факта, че различните части от будния ви мозък обработват различни видове информация в различни моменти във времето и по различни начини. Когато бъдат събрани заедно, те произвеждат объркващ модел на активност, който се записва от електродите, поставени на главата ви. Като аналогия си представете голям футболен стадион, пълен с хиляди фенове. На центъра на стадиона се люлей микрофон. Отделните хора на стадиона представляват индивидуалните мозъчни клетки, седнали в различни части на стадиона, точно както се струпани в различни региони на мозъка. Микрофонът е електродът, поставен на темето за писващото устройство. Преди началото на матча всички хора на стадиона си говорят за различни неща по различно време. Те не водят един и същ синхронен разговор. Вместо това са десинхронизирани в индивидуалните си дискусии. В резултат сумарното бърборене, което приемаме от микрофона над стадиона, е хаотично, липсва му ясен, единен глас. Фигура 9 Мозъчните вълни при будуване и сън, взето се изменения от АТОПС, УОО, НБАЙ, НОМ, НИЧ, ДВИ, ПИМАК, АРТИЛС, ПИМ, СИД 2 ФИГУР, Ф1. Когато на главата на доброволец се постави електрод, както става в моята лаборатория. Той измерва сумарната активност на всички неврони под повърхността на скалпа, докато те произвеждат различни потоци от информация, звуци, гледки, миризми, чувства, емоции, в различни моменти във времето и на различни места в мозъка. Обработката на толкова много информация от такъв разнороден поядък означава, че мозъчните ви вълни са много бързи, френетични и хаотични. Когато си легнете в леглото в моята лаборатория за изследване на съня. След като угасим лампите и може би се повъртите малко, вие успешно ще отплувате от бреговете на будуването към Съня. Първо ще нагазите в плечините на лекия БВС, стадии 1 и 2. После ще навлезете в подълбоките води на стадии 3 и 4 на БВС, които са групирани заедно под общия термин – сън с бавни вълни. Ако се върнем към моделите на мозъчни вълни от фигура 9 и се фокусираме върху средната линия, можете да разберете защо. В дълбокия сън с бавни вълни темпото на издигане и спускане на вълновата активност на мозъка ви драматично се забавя до може би само 2 до 4 вълни в секунда, 10 пъти по бавно от трескавата скорост на мозъчната активност, която сте демонстрирали, докато сте били будни. Освен, че са забележителни, бавните вълни на БВС са също и много посинхронични и надеждни от тези при активността на мозъка ви по време на будуване. Всъщност толкова надеждни, че можете да предвидите следващите няколко такта от електрическата песен на бъва, съвъз основа на предходните. Ако конвертирам дълбоката ритнична активност на вашия бъва, съв звук и вие пусна на сутринта, което също сме правили за някои хора в същия проект за озвучаване на съня, времето вие ще можете да откриете ритъм и движение, като леко се поклащате в бавния, пулсиращ такт. Но нещо друго ще стане очевидно, докато слушате и се движите в ритъма на мозъчните вълни на дълбокия сън. От време на време върху бъвновълновия ритъм се наслагва нов звук. Той е кратък, трае само няколко секунди, но винаги се появява в долната фаза на бъвновълновия цикъл. Ще го чуете като бърз вибиращ звук, подобен на почертаното, вибриращо, Р в някои езици, като например хинди или испански, или като много бързо мъркане на доволна копка. Това, което чувате, е сънно енергично избухване на мозъчно-вълнова активност, която често окрасява края на всяка индивидуална бавна вълна. Сънните вретена се наблюдават както в дълбоките, така и в полеките стадии на БВС, дори преди бавните, мощни мозъчни вълни на дълбокия сън да започнат да се надигат и да доминират. Една от многото им функции е да действат като нощна стража, която защитава съня, като изолира ума от външни шумове. Колкото помощни и чести са сънните вретена на човек, толкова поневъзприемчив е той към външни шумове, които иначе биха го събудили. Връщайки се обратно към бавните вълни на дълбокия сън, ние сме открили също и нещо пленително за мястото, откъдето произхождат и как се разливат по повърхността на мозъка. Поставете пръст между очите си, точно над основата на носа. Сега го плъзнете към челото си на около пет см нагоре. Когато тази вечер си легнете, повечето мозъчни вълни на дълбокия ви сън ще бъдат генерирани от това място, точно по средата между фронталните ви лобове. Това е епицентърът, или горещата точка, в който възниква по голямата част от вашия дълбок, бъвновълнов сън. Но вълните на дълбокия сън не се излъчват под формата на идеални кръгове. Вместо това повечето от вашите мозъчни вълни по време на дълбокия сън пътуват в една посока, от предната част на мозъка ви към задната. Приличат на звукови вълни, издавани от тонколуна, които пътуват предимно в една посока, от тонколоната навън, звукът винаги е посилен пред тонколоната, отколкото зад нея. И подобно на Тонкоулна озвучаваща огромно пространство, бавните вълни, които ще генерирате тази нощ, Постепенно ще намаляват силата си, докато пътуват към задната част на мозъка, без да рикошират или да се връщат. През 50-те и 60-те години на XX, когато учените започнали да измерват тези бавни мозъчни вълни, било направено едно разбираемо предположение, този спокоен, дори мързелив на вид електрически ритъм на активността на мозъчните вълни би трябвало да е признат за мозък, който бездейства или дори е заспал. Това била логична идея. Като се има предвид, че най-дълбоките, най-бавни мозъчни вълни на БВС могат да приличат на тези, които наблюдаваме у пациенти под анестезия или дори при такива в определени видове кома. Но това предположение е било абсолютно погрешно. Нищо не можело да бъде подалеч от истината. Това, което всъщност преживявате по време на дълбок БВС, е една от най-епичните демонстрации на невролно сътрудничество, които познаваме. Чрез удивителен акт на самоорганизация много хиляди мозъчни клетки са решили да се обединят и да пеят или да се активизират в общ ритъм. Всеки път, когато наблюдавам този смайващ акт на неврона синхроничност да се случва нощем в собствената ми изследователска лаборатория, оставам удивен. Сънят наистина предизвиква благоговение. Връщайки се обратно към аналогията с микрофона, люлещ се над футболния стадион, нека да си представим как се развива матчът на съня. Тълпата в хилядите мозъчни клетки е прекратила индивидуалните си разговори преди мъджа, будуването, и е изпаднала в унифицирано състояние, дълбок сън. Гласовете им са съслели в синхроничен, подобен на мантра на певна на дълбокия БВС. Всички заедно извикват бурно, пораждайки високия пик на мозъчна активност, и след това замлъкват за няколко секунди, пораждайки дълбокия, продължителен спад на вълната. От нашия микрофон над стадиона ние долавяме ясно дефинирание реф на тълпата под него, последвано от дълга пауза. Осъзнавайки, че ритмичната магия на дълбокия, бъвновълнов сън е всъщност силно активно, прецизно координирано състояние на мозъчно единство, учените били принудени да изоставят всякакви повърхностни представи за дълбокия сън, като за полухибернация или безсъдържателен ступор. Разбирането за тази удивителна е електрическа хармония Чието вълни заливат повърхността на мозъка в стотици пъти на нощ, ви помага също и да си обясните загубата на осъзнатост за външния свят. Тя започва под повърхността на мозъка, в таламуса. Спомнете си, че докато заспиваме, таламусът, порталът за сетивна информация, разположен дълбоко в центъра на мозъка, блокира предаването на сетивни сигнали, звук, зрителна информация, допир до горната част на мозъка или кортекса. Като прекъсваме възприятийните връзки с външния свят, ние не само губим усещането си за осъзнаване, което обяснява защо не сънуваме по време на дълбок БВС, нито пък можем ясно да следим времето, а и кортексът има възможност да се отпусне в състояние на функциониране без външни влияния. Това функциониране без външни влияния е, което наричаме дълбок, в сън. Това е активно, умишлено, но силно синхронизирано състояние на мозъчна дейност. Това е състояние, близко до среднощна мозъчна медитация, въпреки че трябва да отбележа, че е много различно от мозъчно активност на будните медитативни състояния. В това шаманско състояние на дълбок бърва съм може да бъде открито истинско съкровище от умствени и физически ползи за мозъка и тялото съкровище, което ще изследваме подробно в глава 6. Но в този момент отразказа ни си заслужава да споменем за една полза за мозъка съхраняването на спомените, тъй като то представлява елегантен пример на какво са способни тези дълбоки, бавни мозъчни вълни. Поемали ли сте някога на дълго пътешествие с кола, при което сте забелязвали, че в някакъв момент ЛКВ радиостанциите, които слушате, започват да прекъсват поради отслабване на сигнала? Радиостанциите на средни вълни, СВ, напротив, си остават стабилни. Може би сте шофирали до удалечено място и сте се опитвали, но не сте успявали да откриете нова ЛКВ радиостанция. Но ако превключите на средноволно обхват, все още се ловят няколко радиоканала. Обяснението е в самите радиовълни, включително в двете различни скорости на ЛКВ и са в радиопредаването. ЛКВ използва по високочестотни радиовълни, които се колебаят много повече пъти в секунда, отколкото съхва. Едно от предимствата на ЛКВ е, че тези вълни могат да носят по-големи, побогати количества информация, затова това и по-добре. Но има и един голям минус – ЛКВ бързо губят мощност, подобно на мускулест спринтюр, който може да бяга само на кратки разстояния. Предаванията на СВ използват много по-бавна, дълга, радиовълна, подобно настроен бегач на дълги разстояния. Средните вълни не могат да се мелят с мускулестото, динамично естество на лъвка в радиото, но пешеходната скорост на СВ им дава възможността да покриват по-големи разстояния, без да заглахват толкова. Затова предаванията на по-дълги разстояния са възможни чрез бавните вълни на СВ радиото, позволявайки комуникация между много отдалечени географски точки. Докато мозъкът ви се пренастроивал бързочастотната активност на будуването към побавния, по умерен модел на дълбокия бъвновълнов сън, става възможно точно същото предимство на комуникацията на дълги разстояния. Стабилните, бавни, синхронични вълни, които преминават през мозъка по време на дълбокия сън, отварят възможност за общуване между отдалечени области на мозъка, което им позволява да си сътрудничат, изпращайки и приемайки разнородните си съкровища от натрупани опитности. Във връзка с това можете да си представите бъвноволновия сън на всеки човек, като куриер, способен да пренася пратки с информация между различните анатомични мозъчни центрове. Една от ползите от тези пътуващи мозъчни вълни на дълбокия сън е процесът на обмяна на файлове. Всяка нощ мозъчните вълни са дълъг обхват пренасят пакети от спомени, скорошни опитности, от мястото за краткосрочно съхранение, което е уязвимо. До по-постоянна и поради това по дългосрочна локация за съхранение. Затова приемаме музъчно-вълновата активност при будуване като тази, която принципно отговаря за възприемането на външния сетивен свят, докато дълбокият бавноволнов сън ни подарява състояние на вътрешна рефлексия, което насърчава трансфера на информация и дистилирането на спомените. Ако будуването е доминирано от възприятието, а БВС от рефлексията, какво тогава се случва по време на БДО-съня състоянието на сънуване. Ако се върнем към фигура 9, последната линия на електрическа мозъчно-вълнова активност е тази, която бих наблюдавал да идва от мозъка ВИ в лабораторията по изследване на съня, когато влезете в състояние на БДО-сън. Въпреки че спите, асоциираната мозъчно-вълнова активност не прилича на тази при дълбокия бавновълнов сън, средната линия на фигурата. Вместо това мозъчната активност при БДО съня е почти идеално повторение на тази, която се наблюдава при внимателно, съсредоточено будуване на горната линия на фигурата. И наистина, скорошни проучвания с магнитно за установиха, че има индивидуални части в мозъка, които са до 30% по-активни по време на БДО-съня, отколкото, когато сме будни. По тези причини БДО-сънят се нарича също и парадоксален сън, мозък, който изглежда буден, но в тяло, което без съмнение спи. Често е невъзможно да се различи БДО-сънят от будуването, ако се използва само електрическата мозъчно-вълнова активност. При бъдъл съня се завръщат същите бързочестотни мозъчни вълни, които отново са десинхронизирани. Многото хиляди мозъчни клетки в кортекса ВИ, които преди това се бяха обединили в бавен, синхронизиран разговор по време на дълбокия бъвновълнов сън, са се върнали към френетичното обработване на различни частици и информация с различна скорост и по различно време, в различни региони на мозъка нещо типично за будуването. Но вие не сте будни! Напротив, спите дълбоко, и така, каква информация се обработва в този момент, след като това определено не е информация от външния свят. Също както когато сте будни, по време на БДО-съня сетивният портал на Таламуса отново се отваря. Но естеството на този портал е различно. На усещанията отвън не им се позволява да достигнат до кортекса по време на БДО-съня. Вместо тях на големия екран на нашите визуални, слухови и кинестетични кортекси се прожектират сигнали от емоции, мотивации и спомени, минали и настоящи. Всяка нощ бъдъл, са нятви въвежда в театър на абсурда, където ви се поднася странен асоциативен карнавал от автобиографични теми. Що се отнася до обработката на информация, можете принципно да мислите за будното състояние като за възприемане. Преживяване и непрестанно изучаване на света около вас, за БВС, като за размишление, съхраняване и подсилване на суровите съставки на новите факти и умения, а за БДО, се някато за интегриране, взаимно свързване на тези сурови съставки една с друга, са всички минали преживявания, а чрез този процес изграждане на все поточен модел на начина, по който работи светът, включително придобиване на иновативни прозрения и способности за решаване на проблеми. Тъй като електрическите мозъчни вълни на БДО, Съня и набудоването са толкова сходни, как бих могъл да позная кое от двете преживявате, докато лежите в спалнята на лабораторията по изследване на Съня, близо до контролната зала. Издейническият фактор в този случай е тялото ви и по специално неговите мускули. Преди да ви сложим да си легнете в лабораторията по изследване на Съня. Ще сме поставили електроди и по тялото ви в добавка към тези, които сме прикрепили по главата ви. Докато сте будни, дори и да лежите отпуснати в леглото, в мускулите ви присъства някаква степен на цялостно напрежение или тонус. Този постоянен мускулен шум се открива лесно от електродите, които се вслушват в тялото ви. Докато потъвате в ВС, част от това мускулно напрежение изчезва, но голяма част остава. Докато се подготвите за скока към БДО, съня обаче, настъпва впечатляваща промяна. Само секунди преди да започне фазата на сънуване и през цялата продължителност на периода на БДО, съня вие сте напълно парализирани. Във волевите мускули на тялото ви липсва тонус. Изобщо, ако вляза тихо в стаята и внимателно вдигна тялото ви, без да ви будя, то ще бъде напълно отпуснато като парцалена кукла. Но бъдете спокойни, че неволевите ви мускули тези, които контролират автоматичните действия като дишането продължават да действат и да поддържат живота ви, докато спите. Всички останали мускули обаче се отпускат. Това състояние, наречено атония, липса на тонус, което тук се отнася до мускулите, се предизвиква от мощен сигнал за обездвижване, който се предава от продълговатия мозък надолу по пълната дължина на гръбначния ви мозък. Щом той веднъж се задейства антигравитационните телесни мускули, като например бицепсите на ръцете ви и квадрицепсите на краката ви, губят изцяло напрежението и силата си. Те вече не реагират на командите на мозъка ви. Вие на практика сте се превърнали в затворник в тялото си, заключен там БДО с съня. За щастие, след като излежите присъдата на цикъла на БДО съня, Тялото ви се освобождава от физическия плен с края на фазата на Б.Д.О. Съня. Тази стряскаща дисоциация по време на фазата на сънуване, в която мозъкът е силно активен, но тялото е обездвижено, позволява на изследователите на съня да разпознават лесно и следователно да отделят мозъчните вълни на Б.Д.О. Съня от тези на будуването. Защо еволюцията е решила да забрани мускулната активност по време на Б.Д.О. Съня? Защото, елиминирайки мускулната активност, вие сте възпрепятствани да възпроизведете наяве които преживявате по време на сън. При БДЛ съня има безпирен обстрел от моторни команди, които кръжат из мозъка, и те са основата на богатото на движение преживяване в сънищата. Така че от страна на природата е мъдродълшия физиологична осмирителна риза, която възпрепятства реализирането на тези въображаеми движения. Особено предвид това, че сте спрели да възприемате съзнателно за обикалящата ви среда. Можете да си представите много добре пагубните последици от това да пресъздадете сънувана битка или трескав бяг от сънуван противник, докато очите ви са затворени и вие не възприемате света около себе си. Не след дълго бивте излезли от генетичния фон. Мозъкът парализира тялото, за да може умът да сънува в безопасност. Как тогава знаем? че тези команди за движение действително се случват, докато някой сънува, освен ако човекът просто не се събуди и не каже, че е сънувал как бяга или се бие. Тъжният отговор е, че при някои хора парализиращият механизъм може да откаже, особено на по-късен етап от живота им, вследствие на това те превръщат свързаните с съня двигателни импулси в физически действия в реалния свят. Както ще прочетем в глава 11, последиците може да са трагични. И накрая, за да не я изпуснем в описателната картина на БДО с да посочим и самата причина за наименованието му, съответните бързи движения на очите. По време на дълбокия БВС, очите ви си остават неподвижни в орбитите. Но електродите, които поставяме на тип от очите ви, разказват съвсем различна история. Когато започнете да сънувате, същата история, която Клейтман и Азерински открили през 1952-и. Наблюдавайки съня на бебетата. По време на БДО съня има фази, в които очните ябълки се стрелкат забързано наляво надясно. Отначало учените предположили, че тези бързи очни движения отговарят на проследяването на визуални преживявания в сънищата. Това не е вярно. Вместо това, движенията на очите са тясно свързани с физиологичното пораждане на БДО. Сънили отразяват нещо още по-странно от пасивното възприемане на подвижни обекти в пространството на съня. Този феномен е проследен в детайли в глава. Ние ли сме единствените същества, които преживяват тези различни стадии на съня? Дали и други животни имат БДО сън? Сънуват ли? Нека да разберем това, четвърти, леглата на човекоподобните маймуни, динозаврите и дрямката с половин мозък. Кой спи, как спим и колко? Кой спи, кога живите същества са започнали да спят? Може би санят се е появил с човекоподобните. Или може би порано, привлечугите или приводните им предшественици, рибите. И като нямаме машина на времето, най-добрият начин да отговорим на този въпрос е да изследваме сеня при различните типове в животинското царство от при историческите до поновите в еволюционно отношение. Проучванията от този род осигуряват възможността да се вгледаме далеч назад в историята и да определим момента, когато сенят за пръв път е донесъл благодата си на планетата. Както е казал веднъж в генетика теодоси и Добженски, нищо в биологията няма смисъл, освен в светината на еволюцията. По отношение на съня просветяващият отговор се оказа много поранен, отколкото някой е очаквал и много подълбоко към последици. Всеки животински вид, изучаван до днес, без изключение, спи или прави нещо, което забележително прилича на сън. Това включва насекоми като мухите, пчелите, хлебарките и скорпионите, риби от най-дребните костори до най едвите акули, земноводни като жабите и влячуги като костенурките, комодските варани и хамелеоните. Всичките наистина спят. Ако се изкачим още нагоре по еволюционната стълбица, ще видим, че всички видове птици и бозайници спят, от земеровките до папагалите, кенгурутата, белите мечки, прилепите и разбира се, ние хората. Сънят е универсален, дори безгръбначните, като най-простите мекотели и бодлокожите, че дори и най-примитивните червеи се наслаждават на периоди на дрямка. В тези фази, наречени нежно, летаргия, те, подобно на хората, спират да реагират на външни стимули. И точно както ние заспиваме по-бързо и спим по-дълбоко, когато сме били лишени от сън, същото е и при червеите което се определя от степента им на нечувствителност към ръчкането от страна на експериментаторите. Тогава колко е «стар», «сънят», червеите са се появили по време на камбрийската експлозия, поне преди 500 мон години. Т. червеите, а съответно и сънят, предшестват всички гръбначни животни. Това включва динозаврите, които по подразбиране вероятно също са спели. Представете си как диплодоците и трицератопсите са се намествали удобно за пълноценна отмора през нощта. Ако върнем еволюционното време още назад, ще открием, че и най-простите форми на едноклетъчни организми, оцеляващи за период, по по-дълъг от 24 часа, като бактериите например, имат активни и пасивни фази, които отговарят на цикъла от светлина и мрак на планетата ни. Това е модел, за който днес смятаме, че е предшественик на нашия циркаден ритъм, а заедно с него на будуването и съня. Много от обясненията защо спим, се въртят около обща и вероятно погрешна представа – сънята състояние, в което трябва да влезем, за да поправим това, което будуването е разстроило. Но какво, ако обърнем този аргумент с главата надолу? Какво, ако сънят е толкова полезен, толкова благотворен в физиологично отношение за всеки аспект на съществото ни, че истинският въпрос да е, защо животът като цяло изобщо си е дал труда да се събужда? Като се има предвид колко вредно в биологично отношение може да е състоянието на будуване, това е истинската еволюционна загадка тук, а не сънят. Ако възприемем тази перспектива, можем да предложим съвсем различна теория. Сънят е бил първото състояние на живота на тази планета и от него се е появило будуването. Това може да е абсурдна хипотеза, която никой да не приема на сериозно или да не изследва, но аз лично смятам, че тя не е напълно неоснователна. Която и от тези две теории да е вярна, това, което знаем със сигурност, е, че сънят има древни корени. Появил се е с най-ранните форми на живот на планетата. Подобно на други родиментърни белези като ДНК, сенят е останал общ елемент, свързващ всяко същество в животинското царство. Отдавнаш на обща черта действително, съществуват обаче и наистина забележителни разлики в сеня между различните видове. Всъщност тези разлики са четири. Никой не е като другия. Слоновете се нуждаят от наполовина по малко сън от хората само 4 часа в денонощието. Тигрите и лъвовете се отдават на 15 часа сън в денонощието. Прилепът от вида малък кафяв нощник надминава всички останали бозайници, като будува само 5 часа в денонощието и спи по 19 часа. Общото количество време е една от най-очебийните разлики в начина, по който спят организмите. Човек би си помислил, че причината за толкова подчертани вариации в количеството сън не очевидна. Но не е. Нито един от вероятните претенденти размер на тялото, статус на плячка или на хищник, дневен, нощен вид не обяснява убедително разликите в нуждата от сън при различните видове. Със сигурност времето за сън е понесходно във всяка една филогенетична категория, тъй като съществата в нея споделят голяма част от генетичния си код. Това определено е вярно и за други основни черти вътре в биологичните типове, като например сетивните способности, методите за възпроизводство и дори стъпента на интелигентност. Сънят обаче нарушава този надежден модел. Катериците и дегутата са част от една и съща семейна група, гризачи, и все пак те не биха могли да се различават повече в нуждата си от сън. Първите спят два пъти по дълго от вторите 15, часа за катерицата срещу 7, часа за дегото. И обратно, можете да откриете почти идентично време за сън в напълно различни семейни групи. Скромното морско свинче и интелигентният павиан, например, които са от подчертано различни филогенетични разреди, да не говорим за физически размери, имат сън с абсолютно еднаква продължителност 9 часа. И така, какво обяснява разликите във времето за сън, а може би и в нуждата от сън, при различните видове или дори в рамките на генетично сходен разред? Не сме съвсем сигурни, взаимовръзката между големината на нервната система, нейната сложност и общата телесна маса изглежда сравнително значим ориентир, като нарастващата мозъчна сложност, свързана с размерите на тялото, дава по-голямо количество сън. Въпреки, че е слаба и не съвсем последователна, тази взаимовръзка подсказва, че една от еволюционните функции, които изискват повече сън, е нуждата да се обслужва все по-сложната нервна система. Докато хилядолетията минавали и еволюцията кормя своите, настоящи, постижения с развитието на мозъка, необходимостта от сън само растяла, обслужвайки нуждите на този най-ценен от всички физиологични механизми. И все пък това не е цялата история, не и в убедителна степен. Безброй видове бележат огромни отклонения от прогнозите, извлечени от това правило. Например, опосумът който тежи почти колкото плаха, спи с 50% по-дълго средно по 18 часа в денонощието. Опасумът изостава само с един час от рекорда в животинското царство за количество сън, който в момента се държи от малкия кафяв нощник, който, както споменахме порано, рано си набавя изумителните 19 часа сън в денонощието. В научната история е имало момент, в който учените се зачудили дали избраната мярка общият брой на минутите сън не е погрешен начин да се разглежда въпросът защо сънят варира толкова много при различните видове. Вместо това те подозирали, че оценяването на качеството на съня, а не на количеството му, времето, ще хвърли известна светлина върху тази мистерия тоест видове с високо качество на съня би трябвало да са способни да посрещнат всичките си нужди за пократко време и обратното. Това била страхотна идея, с изключение на факта, че сме открили точно обратната взаимовръзка. Тези, които спят повече, имат по-дълбок, по-качествен сън. В интерес на истината, начинът, по който се оценява качеството при тези изследвания, степен на нереагиране на външния свят и непрекъснатост на съня. Вероятно не е добър показател за истинската биологична мярка за качество на съня, тази, която все още не можем да открием при всички тези видове. Когато успеем, нашето разбиране за връзката между количеството и качеството на съня в животинското царство вероятно ще обясни това, което в момента прилича на неразбираема карта на разликите в продължителността на съня. За сега най-точната ни оценка защо различните видове се нуждаят от различно количество сън? Включва сложна смесица от фактори, като например типа хранене, всеядни, растителноядни, месоядни, баланса между хищник и плячка в конкретния ареал, наличието и естеството на социална мрежа, метаболитната скорост и сложността на нервната система. Според мен това говори за факта, че сънят вероятно е бил оформен от безброй сили в течение на еволюцията и включва деликатно равновесие между посрещането на нуждите на оцеляването при будуване, напра, лов на плячка, набавяне на храна за възможно най-кратко време, минимизирайки разхода на енергия и заплахите, обслужване на възстановителните физиологични нужди на организма. Направ по-високата метаболитна скорост изисква по-големи усилия за почистване по време на сън и обслужването на пообщите изисквания на групата, в която организма живее. Въпреки това дори и най-сложните прогнозни уравнения си остават неспособни да обяснят големите отклонения в картата на съня между видове, които спят много, напра, прилепите и такива, които спят малко, напра, жирафите, които спят само по 4 часа. Според мен, тези аномални видове не представляват неудобство, а крият част от ключовете за разгадаването на загадката на нуждата от сън. Те си остават очарователно отчаиваща възможност за тези от нас, които се опитват да разбият кода на съня в животинското царство, а в този код може би се крият все още непознати ползи от съня, които никога не сме смятали за възможни да сънуваш или да не сънуваш. Друга забележителна разлика в съня между отделните видове е неговият състав. Не всички видове преживяват всички стадии на съня. Всеки вид, при който можем да измерим стадиите на съня, преживява БВС етапа без сънища. Но насекомите, земноводните, рибите и повечето влечуги не показват ясни признаци за БДО-сън типа, който се асоциира с сънуването при хората. Само птиците и бозайниците, които са се появили по-късно в еволюционното развитие на животинското царство, имат напълно разгърнат БДО-сън. Това подсказва, че съноването, БДО-сънят, е новото хлопе в еволюционния квартал. БДО-сънят, изглежда, е възникнал, за да подкрепя функциите, които БВС сам по себе си не може да изпълни или в чието изпълняване БДО-сънят е бил по-ефективен. И все пак, както е с много неща, свързани с съня, има и друга аномалия. Казах че всички бозайници имат БДО-сън, но съществува дебат относно китовите или водните бозайници. Някои от тези океански видове, като делфините и косатките, прескачат тенденцията за БДО-сън при бозайниците. При тях той отсъства, въпреки че има случай от 1969, който подсказва, че една гринда е преживела БДО-сън в продължение на 6 минути. Повечето от изследванията ни до днес не са открили БДО сън или поне това, което много изследователи на съня биха определили като истински БДО сън при водните бозайници. От една страна, това е логично, когато даден организъм навлезе в БДО сън, мозъкът парализира тялото, правейки го отпуснато и неподвижно. Плуването е жизненовашно за водните бозайници, тъй като те трябва да излизат на повърхността, за да дишат. Ако по време на сън ги обхва пълна парализа, те няма да могат да плуват и биха се удавили. Мистерията се задълбочава, когато се замислим за перконогите като например тюлените от видаморска котка. Отчасти водни бозайници, те разделят времето си между сушата и морето. Когато са на сушата, имат както БВС, така и БДО, сън точно като хората и всички останали сухоземни животни и птици. Но когато влязат в океана, те почти напълно спират да имат бдо осън. Тюлените в морето преживяват съвсем малка част от него само 5 до 10% от количествата бдо осън, на които обикновено биха се наслаждавали на сушата. Документирано е до две седмици време, прекарано в океана, без никакъв наблюден бдо осън при тюлените, които в такива моменти оцеляват на диета от БВС. Тези аномалии не успорват непременно полезността на БДО в съня. Без съмнение БДО сънят и дори съноването, изглежда, са много полезни и адаптивни при тези видове, които ги преживяват, както ще видим в трета част на книгата. Фактът, че БДО сънят се завръща, когато тези животни се върнат на сушата, вместо да изчезне напълно, потвърждава това. Просто БДО съмят, изглежда, не е възможен или не е нужен при водните бозайници, когато те са в океана. През това време предполагаме, че се задоволяват със скромен БВС, което в случая на делфините и китовете може би е винаги. Аз лично не вярвам, че при водните бозайници, дори при тези от СЕМ, китови като делфините и китовете, има пълно отсъствие на БДО сън, въпреки че неколцина от колегите ми ще ви кажат, че греша. Вместо това мисля, че формата на БДО Сън, която тези бозайници си набавят в океана, е до някъде различна и потрудна за откриване, независимо дали естество е кратка и настъпва в моменти, когато не сме могли да я наблюдаваме, или пък се изразява по начини, или се крие в части от мозъка, където все още не сме успели да я измерим. В защите на противоположната ми гледна точка отбелезвам, че някога се снятало че насящите бозайници, еднопроходните, като например ехидната и птицечовката нямат бъдъл сън. Оказа се, че имат или поне някаква версия на него. Външната повърхност на мозъка им, кортексът, чрез която повечето учени измерват мозъчните вълни по време на сън, не проявява променливите, хаотични характеристики на бъдъл съня. Но когато учените се вгледали малко понадълбоко, открили в основата на мозъка красиви изблици на електрическа мозъчна активност на БДО-сън вълни, които напълно съвпадат с тези при всички останали бозайници. Истината е, че птицечовката генерира повече от този род електрическа активност на БДО-сън, отколкото всеки друг бозайник. Така че в крайна сметка те имат БДО-сън или поне негова бета-версия. Която първо се е развила от тези подревни в еволюционно отношение бозайници. Напълно действаща версия на БАДО съня, включваща целия мозък, изглежда, е била въведена при поразвитите бозайници, които е еволюирали по-късно. Вявам, че подобна история е за атипичен, но въпреки това присъстващ БДО, сън ще се наблюдава в крайна сметка, и при делфините, китовете и тюлените, докато са в океана. В края на краищата липсата на доказателство не е доказателство за липса. Поинтригуващото скъдността на БДО във водния отдел на Бозайническото царство е фактът, че птиците и бозайниците са еволюирали независимо едни от други. Следователно БДО Сенят може да се роди от два пъти в хода на еволюцията, веднъж при птиците и веднъж при бозайниците. Сходна еволюционна принуда може да е създала БДО Сеня и при двата класа по същия начин. Както очите се еволюирали по-отделно и независимо безброй пъти при различните типове, с общата цел за визуално възприятие. Когато дадена тема се повтаря в еволюцията, при това съвсем независимо при различни, несвързани едно с друго родословия, тя често е сигнал за някаква основна необходимост. Един съвсем нов доклад обаче подсказва, че съществува протоформа на БДО с Съняловита в гуштер, а това по отношение на еволюционната хронология предшества появата на птиците и бозайниците. Ако това откритие се повтори, това би означавало, че първоначалното семе на БДО Съня е било посето поне 100 млн години, по-рано от първоначалните предположения. При определени влечуги това общо семе може в последствие да е пораснало и да е приело пълната форма на БДО-съня, който сега наблюдаваме у птиците и бозайниците, включително и у хората. Независимо кога се е появил БДО-сънят в еволюционно отношение, ние бързо откриваме защо се е появило сануването по време на БДО-сън, какви жизнено важни нужди посреща от опокръвния свят на птиците и бозайниците. Направо, поддържане на сърдечно съдовото, здраве, емоционално възстановяване, асоцииране на спомените, креативност, регулация на телесната температура и дали и други видове сънуват. Както ще обсъдим по-късно, изглежда, че го правят. Ако оставим на страна въпроса: дали всички бозайници имат БДО сън, неоспоримият факт е, че БВС е бил първият, появил се в хода на еволюцията. Той е първоначалната форма, която Сънят е приел, когато е излязъл из-за творческата завеса на еволюцията истински пионер. Това старшинство поражда друг интригуващ въпрос-въпрос, който ми задават на почти всяка публична лекция, която изнасям – кой вид е поважен, съ не поважен – бъвът са или бъдъл. От кой от двата наистина се нуждаем? Има много начини, по които може да дефинираме – важен или – нужен. А следователно и безброй начини, по които можем да отговорим на въпроса. Но може би най-простата рецепта е да вземем организъм, който демонстрира и двата вида сън, птица или бозайник, и да го държим буден цяла нощ и на следващия ден. По този начин се елиминира в еднаква степен и БВС и БДО, сънят, като се създават условия за еквивалентен глад по отношение на всеки от двата стадия. Въпросът е с кой от видовете сън ще пирова мозъкът когато му предложите възможността да консумира и двата по време на възстановителната нощ. БВС и БДО са в еднакви пропорции. Или единият повече от другия, което подсказва за по-голяма важност на доминиращия сънен стадии. До днес този експеримент е провеждан много пъти върху безброй видове птици и бозайници, включително и хора. Има два категорични резултата. Първо, и съвсем не изненадващо, времетраенето на съня е много по-голямо през възстановителната нощ, и дори 12 часа при хората, отколкото в стандартна нощ, без предварително лишаване от сън, часа за хората. В отговор на лишението ние на практика се опитваме, да си отспим, като техническият термин за това е «сънен ребонт ефект». Второ, БВС дава посилен ребонт ефект. Мозъкът консумира много по-голяма порция от дълбок БВС, отколкото от БДО сън през първата нощ след пълно лишаване от сън, проявявайки несъразмерен глад към него. Въпреки, че и двата вида сън се предлагат на шведската маса на възстановителния сън, мозъкът предпочита да си сипе в чинията много повече дълбок БВС. Така че в битката по-важност печели БВС. Но дали е така? Не съвсем. Ако продължите да записвате съня през втората, третата и дори четвъртата възстановителна нощ, има обръщане на силите. Сега Бъдъл, сънят се превръща в предпочитаното блюдо с всяко повторно завръщане към възстановителната шведска маса, с добавачна гарнитура от БВС. Следователно и двата стадия на сън са от основно значение. Опитваме се да компенсираме липсата на единия, БВЦ, малко по-рано от другия, БДО, но не се съмнявайте, че мозъкът ще се постарае да възстанови загубите и от опитвайки се да компенсира някои от нанесените щети. Важно е да отбележим обаче, че независимо от мащаба на възможността за възстановяване, мозъкът никога дори не се доближава до това да си набави всичкия сън, който е пропуснал. Това се отнася по същия начин за общото време за сън, както и за БВС и БДО в съня. Фактът, че хората, и всички други видове, никога не могат да «отспят» загубеното време за сън, е един от най-важните изводи от тази книга, тъжните последици от което ще опиша в глави 7 и 8. Само ако хората можеха, третата поразителна разлика в съня в животинското царство е начинът, по който спим. Тук разнообразието е забележително, а в някои случаи почти невероятно. Да вземем сем, китови, като делфините и китовете например. Техният сън, който се състои само от БВС, може да бъде унихемисферен, което означава, че спят само с половината си мозък. Едната мозъчна половина трябва винаги да остава будна, за да поддържа необходимото за живота им движение във водната среда. Но понякога другата половина от мозъка потъва в изключително красив БВС. Едната мозъчна половина бива напълно залята от дълбоки, мощни, ритмични и бавни мозъчни вълни, но другата половина на мозъка жъжи от френетична, бърза мозъчно-вълнова активност, оставайки напълно будна. И това въпреки факта, че двете полукълба са силно свързани помежду си с плътни кръстосани влакна и са разположени само на милиметри едно от друго, както е и при хората. Разбира се, двете половини на делфинския мозък могат да бъдат и често събудни по едно и също време и действат в унисон. Но когато стане време за сън, двете половини на мозъка могат да се разделят и да действат независимо една от друга, като едната страна остава будна, докато другата пута в сън. След като въпросната мозъчна половина си набави дозата сън, те се разменят, позволявайки на будната преди това мозъчна половина да се наслади незаслужен период на дълбок БВС. Дори спейки с половината си мозък, делфините могат да извършват впечатляващи движения и дори да осъществяват вокална комуникация. Неврологичното инженерство и сложната архитектура, нужни за постигането на зашеметяващия номер с тази противоположна мозъчна активност от типа светване, угасване, са рядкост. Със сигурност природата е можела да намери начин да избегне напълно съня поради екстремното натоварване на непрестанното денонощно движение във водата. Нямаше ли това да е полезно, отколкото да измисля сложна система за функциониране на смени на мозъчните половини, за да могат да спят, докато въпреки това позволява обща операционна система, при която двете половини се обединяват, когато са будни? Очевидно не. Сънята е до толкова жизнено необходим, че независимо какви са еволюционните нужди на организма, дори и това да е абсолютната необходимост да плува непрестанно от раждането до смъртта си, природата просто е нямала избор. Той или спи с двете половини на мозъка си, или спи с едната и после с другата. И двете са възможни, но сънят е задължителен. За него не се преговаря. Дарът на дълбокия бълвас, при който има редуване на половините на мозъка, не е присъщ само на водните бозайници. Птиците също го умеят, но има и една по-различна, ако и също толкова жизненоважна причина. Това им позволява да държат нещата потоко буквално. Когато птиците са сами, едната половина на мозъка и съответното и око от противоположната страна трябва да останат будни, наш трек за заплахи от околната среда. По същото време другото око се затваря, позволявайки на съответстващата му мозъчна половина да пъспи. Нещата стават дори още по-интересни, когато птиците се съберат на групи. При някои видове много от птиците в спят с двете мозъчни половини едновременно. Как тогава остават в безопасност? Отговорът е наистина гениален, и ятото първо се подрежда в редица. С изключение на птиците от двата края на редицата, останалата част от групата позволява и на двете половини от мозъка си да потънат в сън. Птиците в най-лявата и най-дясната част на редицата нямат този късмет. Те потъват в дълбок сън само с едната половина от мозъка си противоположна при двете групи, оставяки съответстващото ляво или гясно око на всяка от птиците широко отворено. По този начин те си осигуряват пълна панорамна бдителност за опасности, обхващаща цялата група, увеличавайки максимално общия брой на мозъчните половини в ятото, които могат да спят. В някакъв момент двамата крайни часови ще станат, ще се обърнат на 180 градуса и ще седнат отново, позволявайки на другата половина от мозъка си да потъне в дълбок сън. Ние, обикновените хора, както и селектиран брой от други сухоземни бозайници, изглежда, сме далеч по-малко умели от птиците и водните бозайници, тъй като сме неспособни да вземаме своето лекарство от бъвновално в сън в доза за по-половин мозък. Но така ли е наистина? Два наскоро публикувани доклада подсказват, че хората притежават бегла версия на унихемисферен сън възникнала по сходни причини. Ако сравните електрическата дълбочина на дълбоките бъвъх са вълни в едната мозъчна половина на някого в сравнение с другата, докато човекът спил дома си, те са горе-долу еднакви. Но ако доведете човека в лаборатория по изследване на съня или го пратите в хотел като и двете са непознати среди за сън, едната част от мозъка спи малко полеко от другата, все едно стои на пост и проявява малко по голяма бдителност поради потенциално не така безопасния контекст, който съзнателният мозък е регистрирал, докато е бил буден. Колкото повече нощи даден човек спи на ново място, толкова посходен става сънят в двете мозъчни половини. Може би това е причината толкова много от нас да спят зле през първата нощ в хотелска стая. Този феномен обаче дори не се доближава до пълното разделение между абсолютната будност и наистина дълбокия БВС, които се постигат от всяка половина на мозъка на птиците и делфините. Хората винаги трябва да спят с двете половини на мозъка си в някакво състояние на БВС. Представете си обаче възможностите, които бихме имали, ако можехме да оставяме мозъците си да почиват в даден момент само с едната си половина. Трябва да отбележа, че БДО сънята странно резистентен към това да бъде разделен между двете половини на мозъка, независимо към какъв вид принадлежите. Всички птици, независимо от това каква е ситуацията в заобикалещата ги среда, винаги спят с двете половини на мозъка си по време на БДО сън. Същото се отнася до всеки вид, който има сън със сънища, включително хората. Каквито и да са функциите на сънуването по време на БДО в съня, които, изглежда, са много, те изискват участие на двете страни на мозъка едновременно, и то в еднаква степен. Под стрес, четвъртата и последна разлика по отношение на съня в животинското царство е начинът, по който моделите на сън могат да бъдат потискани при необичайни и много специални обстоятелства нещо което правителството на САЩ смята за въпрос от областта на националната сигурност и е похарчило сериозно количество пари на дънакоплаците, за да го изследва. Тази ята ситуация се случва само в отговор на екстремни въздействия или предизвикателства от околната среда. Един от примерите е гладуването. Поставете даден организъм в условията на жестоп глад и търсенето на храна ще добие предимство пред съня. За известно време храненето ще изтлъска нуждата от сън, въпреки че това не може да продължи дълго. Оставете една муха без храна и тя ще стои будна по дълго време, демонстрирайки модел на поведение, свързан с търсенето на храна. Същото въжи и за хората. Тези, които провеждат омишлено гладуване, ще спят по-малко, докато мозъкът е подлаган да мисли, че храната изведнъж е станала оскъдна. Друг лиядък пример е общото бесъние, което се случва с женските косътки и новородените им малки. Женските косътки раждат по едно единствено малко на всеки 3 до 8 години. Раждането обикновено се случва далеч от останалите членове на пасажа. Това прави новороденото малко невероятно уязвимо през първите седмици на живота му, особено по време на завръщането към пасажа, докато плува до майка си. До 50% от всички новородени биват убивани по време на това пътуване към дома. Всъщност то е толкова опасно, че изглежда, нито майката, нито малкото спят, докато извършват прехода. Нито една двойка от майка с малко, наблюдавана от учените, не е показала признаци на дълбок сън, докато е на път. Това е особено изненадващо за малкото, тъй като най-голямата нужда и консумация на сън у всеки друг вид е през първите дни и седмици на живота както всеки новоизлюпен родител ще ви каже. Толкова колосална е опасността при това дълго океанско пътуване, че тези малки косътки обръщат наопак и една иначе универсална тенденция, свързана с съня. И все пак най-невероятният подвиг на нарочното лишаване от сън е това на птиците, по време на презокеанска миграция. При тази наложена от климата на превара в продължение на хиляди километри, целията летят много повече часове от нормалното. В резултат те губят голяма част от възможността за достатъчен сън, която имат, когато са уседнали. Но дори и в този случай мозъкът е открил изобретателен начин да си набави сън. В полет мигриращите птици си открадват удивително кратки периоди на сън, дълги едва секунди. Тези турбодремки са достатъчни, за да се избегнат съсипващите мозъчни и телесни дефицити, които иначе биха последвали от продължителното пълно лишаване от сън. В случай, че се чудите, хората нямат подобна способност. Белотеменната овесарка е може би най-удивителният пример за лишаване от сън сред птиците по време на полети на дълги разстояния. Тази дребна, обикновена птица е способна на забележителен подвиг, за чието изследване американската армия е похарчила милиони долари. Овесарката има несравнима, ако и е ограничена във времето устойчивост срещу пълното лишаване от сън такова, каквото ни е. Хората, никога не бихме понесли. Ако лишите от овесарката в лаборатория по време на миграционния период, когато иначе би била в полет, тя на практика не страда от никакви вредни ефекти. Но ако лишите същата овесарка от същото количество сън извън периода на миграцията, това поражда истинска буря от дисфункционалност в мозъка и тялото ѝ. Тази скромна птица разред в Рабчови е развила необитновена биологична мантия на устойчивост към пълното лишаване от сън, която намнята само в момент на силна нужда да оцелее. Сега вече можете да си представите защо правителството на САЩ продължава да пита енеогасващ интерес към откриването на това какво точно представляват тези биологични защитни доспехи. Това е тяхната надежда за създаването на 24-часов войник. Как би трябвало да спим? Хората не спят по начина, предвиден от природата. Броят на периодите на сън, тяхната продължителност и времето, по което настъпват, са били сериозно изкривени от модерните времена. В момента в развитите страни повечето възрастни спят по монофазен модел. Т. Е. Опитваме се да си набавим дълъг, единичен период на сън през нощта, като днес средната му дължина е под 7 часа. Ако посетите култури, недокоснати от електричеството, често ще видите нещо доста по-различно. Племената от ловци-събирачи, като например габра в Северна Кения или сан в пустинята Калахари, чийто начин на живот почти не се е променил през последните хилядолетия, спят по двуфазен модел. И при двете групи нощният сън е със сходна дължина, часа в леглото и около 7 часа реален сън, следван от 30, минутна дямка след обед. Има също и доказателства за комбинация от двата модела на сън в зависимост от сезона. Прединдустриалните племена, като например хътзапите в Северна Танзания или Сан в Намибия, спят по двуфазен модел в погорещите летни месеци, включвайки 30, минутна дямка по пладне. После преминават към предимно монофазен модел на сън по време на похладните зимни месеци. Дори и когато спят по монофазен модел, времето за сън, наблюдавано го преди индустриалните култури, не съвпада с нашето изопачено време. Обикновено хората от тези племена заспиват 2 или 3 часа след залез слънце, около 21 е ча. Нощният им сън приключва точно преди или скоро след зазоряване. Случайно да сте се чудили за смисъла на термина полунощ. Той, разбира се, означава средата на нощта. Или по буквално средната точка на Слънчевия цикъл. И тя е точно такава при Съния цикъл на културите на овците събирачи и вероятно на всички преди тях. Сега да разгледаме нашите културни норми по отношение на Съня. Полунощ не е вече – средата на нощта. За много от нас полунощ обикновено е времето, когато се замисляме дали да не проверим за последен път имейла си и знаем, че това често се случва доста по-късно. Осложнявайки проблема, ние не спим по-дълго в сутрешните часове, за да компенсираме късното лягане. Нямаме тази възможност. Циркадната ни биология и неотолимите ранни сутрешни нужди на постиндустриалния начин на живот ни отказват съня, от който отчаяно се нуждаем. Някога сме си лягали в първите часове след съмрачаване и сме се будели с кокошките. Сега много от нас все още се будят с кокошките, но по съмрачаване, все още довършваме дела в офиса и продължаваме през нощните си часове на будуване. Още повече, че мълцина от нас се наслаждават на пълноценна следобедна дрямка, което допълнително допринася за състоянието ни на сънен банкрут. Но практиката на двуфазния сън не е плотна културата. Тя е дълбоко биологична. Всички хора, независимо от културата или географското си местоположение, имат генетично предопределен спад в бодростта, който настъпва в средата на следобеда. Наблюдавайте всяка следобедна среща около заседателната маса и ще забележите този факт. Като марионетки, чието конци са били отпуснати, а после внезапно дръпнати, главите започват да клюмат, а после бързо се вдигат обратно нагоре. Сигурен съм? Че сте усещали това одеяло от сънивост, което сякаш ви покрива в средата на следобеда, все едно мозъкът ви се е отправил към постелята на обичайно рано. Както вие, така и участниците в срещата сте станали жертви на еволюционно заложен спад в будността, който ви предразполага към следобедна дямка и се нарича поспрандиална сънливост, отлад, прандиум, обят. Този бърз преход от отявлена будност към полубудност отразява вътрешния пълтик да спите или да подремнете следобед, а не да работите. Това, изглежда, е нормална част от ежедневния ритъм на живота. Ако някога трябва да изнасяте презентация на работа, за ваше добро, а и в името на съзнателното състояние на вашите слушатели, избягвайте средата на следобеда, ако ви е възможно. Когато разгледаме съвкупността от тези детайли, става съвсем очевидно, че съвременното общество ни е лишило от предварително програмираната ни настройка за двуфазен сън, която въпреки това генетичният ни код се опитва да събуди всеки следобед. Това отделяне от двуфазния сън се е случило по време на или дори преди прехода ни от аграрно съществуване към индустриално такова. Антропологичните изследвания на прединдустриалните ловци-събирачи се развенчали също и популярния мит за това как би трябвало да спят хората. Историческите текстове подсказват, че към края на ранното съвремие, около края на 17 и началото на 18, западноевропейците изкарвали два дълги периода на сън-нощем, разделени от няколко часа будуване. Между тези два периода на сън, понякога наричани първи сън и втори сън, те четели. Пишели, моляли се, правили любов и дори се събирали да общуват. Нищо чудно тази практика да се е появила в този конкретен момент от човешката история, в този географски регион. Но все пак фактът, че нито една прединдустриална култура, проучена до днес, не демонстрира подобен нощен сън на смени, подсказва, че това не е естествената, еволюционно програмирана форма на сън при хората. Изглежда, че това е бил културен феномен който се е появил и е бил популяризиран заедно с западноевропейската миграция. Още повече че няма биологичен ритъм или пък мозъчна, неврохимична или метаболитна активност, който да намеква за желанието човек да се буди за няколко часа посред нощ. Вместо това истинският модел на двуфазен сън, за който има антропологични, биологични и генетични доказателства и който си остава измерим по всички човешки същества и до днес е този, който се състои от дълъг период на продължителен сън нощем, последван от пократка следобедна дрямка. Ако приемем, че това е естественият ни модел на сън, можем ли някога да разберем със сигурност какъв вид здравни последици са били причинени от това, че сме изоставили двуфазния си сън? Двуфазният сън все още се наблюдава в няколко култури в света, включително в региона на Южна Америка и Средиземноморската част на Европа. Когато бях дете през 80-те години на ХХ, отидох с семейството си на почивка в Гърция. Докато обикаляхме по улиците на големите гръцки градове, които посетихме, по витрините висяха табелки, които бяха много по-различни от тези, с които бях свикнал в Англия. Те гласяха, отворено от 9 до 30 ч. Затворено от 13 до 17 ча, отворено от 17 до 21 ч. Днес в Гърция са останали много малко от тези табели по витрините на магазините. Преди началото на 21 ча, било оказан нарастващ натиск да се изостави подобната насиеста практика в Гърция. Екип изследователи от Колежа по обществено здраве към Харвардския университет решили да измерят здравните последици от тази радикална промяна сред повече от 23 гърци в зряла възраст, което обхващало мъже и жени от 20 до 83 годишна възраст. Изследователите се съсредоточили върху сърдечно съдовото им здраве, проследявайки групата в продължение на 6 годишен период, докато много от тях се сбугували с сиестата. Както при безброй гръцки трагедии... Крайният резултат бил сърцераздирателен, но тук в най-сериозния, буквален смисъл. В началото на проучването нито един от изследваните няма история на изхемична болест на сърцето или на инфаркт, което означавало отсъствие на сърдечно-съдови проблеми. Но при тези от тях, които изоставили редовните си ести, рискът от смърт поради сърдечно заболяване се увеличил с 37% в продължение на 6-годишния период в сравнение с тези, които продължили средовните дремки през деня. Ефектът бил особено силен при работещите мъже, при които рискът от смърт поради липсата на дрямка се увеличил с над 60%. От това забележително проучване става очевиден фактът, че когато бъдем лишени от вродената ни практика на двуфазен сън, животът ни се скъсява. Може би не е изненадващо, че в малките анклави в Гърция, където сиестата все още си остава непокътната, като например на лопфикария за мъжете е почти 4 пъти повероятно да достигнат до 90-годишна възраст, отколкото американските мъже. Тези общности, които спят след обед, понякога биват описвани като места, където хората забравят да умрат. Според рецептата, записана много отдавна в генетичния код на предците ни, практикуването на естествения двуфазен сън, както и здравословната диета, изглежда са ключовете към продължителния живот. Ние сме специални, сънят. Както вече схващате, е обединяваща черта в животинското царство, но вътре в видовете и между тях има забележително разнообразие по отношение на неговото количество, т. Е. Времетраене, форма, т. е, с половин мозък, с цял мозък и модел, т. е, монофазен, двуфазен, многофазен. Но дали ние, хората, сме специални в модела си на съни или поне в чистата му форма, неувредена от съвремието? Много е писано за уникалността на Homo sapiens в други области за нашата познавателна способност, креативност, култура, за размера и формата на мозъка ни. Има ли нещо, което по подобен начин да е изключително по отношение на нощния ни сън? Ако е така, може ли този уникален сън да е на разпознатата причина за споменатите преди малко постижения, които ценим като толкова типично човешки оправданието за името ни на хоминиди – «Хамо Сепиан Сотлад» – «Мъдър човек». Както се оказва, ние, хората, сме специални и по отношение на съня. В сравнение с маймуните, както и с човекоподобните маймуни от Стария и Новия свят, като например шимпанзетата, оранготаните и борилите, Човешкият сън се набива на очи като трън. Общото количество време, което прекарваме в сън, е подчертано по-късо, отколкото при всички други примати, часа, в сравнение с от 10 до 15 часа сън, които се наблюдават при всички останали примати, и все пак при нас има непропорционално количество БДО, сън етапа, в който сънуваме. Между 20 и 25% от времето, в което спим е посветено на сънуване посредством БДО съня, сравнено с само 9% сред останалите примати. Ние сме аномалната точка в данните, що се отнася до времето за сън и времето за сънуване, в сравнение с всички останали маймуни, включително и човекоподобните. За да разберем по какво и защо нашия сън се различава толкова много, означава да разберем еволюцията на човекоподобните маймуни до хора от дървото до земята. Хората са изключени по отношение на това, че спят на земята, или понякога малко над нея, в легла. Други примати спят по дърветата върху клоните или в гнезда. Останалите примати само понякога слизат от дърветата, за да спят на земята. Човекоподобните, например, всяка нощ си правят ново гнездо или платформа за спане по върховете на дърветата. Представете си да ви се налага да отделяте по няколко часа всяка вечер след хапване, за да сглобявате ново легло от Икея, преди да можете да си легнете. Спането по дърветата било мъдра в еволюционно отношение идея, но до един момент. То осигурявало обежища от големи, ловуващи по земята хищници като хиените, както и от малки кръвосмучещи ченестоноги, включително въжки, бълхи и кърлежи. Но когато някой спи на височина 6 ме във въздуха е необходимо да внимава. Отпуснете се твърде много в дълбок сън, докато сте се проснали наклони или в гнездо и някой увисна украйник може да е всичко, което е нужно на гравитацията, за да ви запрати скорострелно към Земята в смъртоносно падане, което ще ви елиминира от генетичния фон. Това е особено вярно за стадия на бъда сън. Който мозъкът напълно парализира всички волеви мускули в тялото, оставяйки ви напълно отпуснати буквално като турбас в кокали, без никакъв тонус в мускулите. Сигурен съм, че никога не сте се опитвали да поставите пълна турба с покупки върху клон на дърво, но мога да ви уверя, че съвсем не е лесно. Дори и да успеете да постигнете деликатния баланс за момент, той няма да продължи дълго. За нашите предси примати този акт на балансиране на тялото е бил предизвикателството и опасността от спането по дърветата и той сериозно е ограничавал съния им. Homo Erectus, предшественикът на Homo Sapiens, бил първият изцяло двунок човек, разхуждащ се напълно изправен на два крака. Вярваме, че Homo Ereptus е бил също така и първият, който спял изцяло на Земята. По късите ръце и изправената стойка правят живота и спането по дърветата доста малко вероятни. Как е оцелял Homo erectus, а по подразбиране и Homo sapiens, в пълната с хищници на земна среда, където е спял, докато са дебнали леопарди, хиени и съблезъби тигри, всички от които могат да ловуват нощем, а наземните земните са били в изобилие. Отчасти отговорът е с огън. Въпреки, че все още се спори, мнозина смятат, че Homo erectus е бил първият, който е използвал огън, а огънят бил един от най-важните катализатори, ако не и най-важният, които са ни позволили да слезем от дърветата и да заживеем на твърда земя. Огънят е също така и едно от най-добрите обяснения за това, как сме можели да спим безопасно на Земята. Огънят отблъсква ледрите хищници, докато димът осигурявал хитра форма на нощно опушване, отблъсквайки дребните насекоми, винаги не търпели ви да се впият в епидерми ни. Но огънят не било идеалното решение и спането на земята си оставало рисковано. По тази причина възникнал еволюционен натиск да бъдем качествено по-ефективни в начина, по който спим. Всеки Homo erectus, способен да постигна по-ефективен сън. Вероятно би било благодетелстван в оцеляването и естествения отбор. Еволюцията се е погрижила за това нашата древна форма на сън да стане малко по къса като времетраене, но с увеличена интензивност, особено чрез обогатяване на количеството бъдъл сън, който успяваме да си набавим нощем. Всъщност, както често действа умната природа, проблемът стана е станал част от решението. С други думи, спането на твърда земя, а не на опасен клон на дърво. Е бил тласъкът за количественото увеличение и подобрение на БДО съня, който се е развил, докато количеството време, прекарвано в сън, е можело скромно да се намали. Когато се спи на Земята, няма риск от падане. За пръв път в еволюцията ни хуминидите са можели да консумират цялото сънуване по време на обездвижващия тялото БДО сън, което са искали, без да се тревошат, че ласото на гравитацията ще ги свали от върховете на дърветата. Следователно спането ни е станало, концентрирано, по-кратко и поконсолидирано като продължителност, претъпкано в изобилие с висококачествен сън. И то не какъв да е сън, а бъдъл сън, обиващ нашия мозък, който бързо набирал скорост по отношение на своята сложност и свързаност. Съществуват видове, които прекарват повече общо време в бдо сан от хората, но нито един от тях не излива толкова мощни и изобилни количества БДО-сън върху толкова сложен и взаимно свързан мозък като нас, представителите на Homo sapiens. основа на тези улики аз предлагам теорема, премоделирането на Съня при прехода от дърветата към Земята е бил ключов спосък, който е изстрелял Homo sapiens до върха на величествената пирамида на еволюцията. Поне две черти дефинират човешките същества в сравнение с другите примати. Приемам, че и двете са били благоприятно и каузално оформени от ръката на Съня, и по-точно от нашия висок процент на БДО съм в сравнение за всички други бозайници, степента ни на социокултурна сложност и познавателната ни интелигентност. БДО, Сънят и самият акт на сануването подхранват и двете горе посочени човешки черти. По отношение на първата от тези черти сме открили, че Бъдъл Сънят рекалибрира и пренастройва по изключителен начин емоционалните вериги на човешкия мозък, което се обсъжда подробно в част 3 на тази книга. В този смисъл Бъдъл Сънят е категорична възможност да се увеличи богатството на отначало примитивните ни емоции и рационалният контрол върху тях промяна която според мен имала решаващ принос за бързото издигане на хомо сапиенс до доминираща позиция в ключови отношения над всички останали видове. Знаем, например, че БДО се нят повишава способността ни да разпознаваме и съответно успешно да навигираме из калейдоскопа на социоемоционалните сигнали, които изобилстват в човешката култура, като например откритите и прикритите лицеви изражения, големите и малките жестове на тялото и дори масовото групово поведение. Само трябва да помислим за разстройства като аутизма, за да видим колко предизвикателно и различно би било съществуването в общност, без тези способности за емоционална навигация да се използват в пълния си капацитет. Във връзка с това, дарът на БДО Съня да улеснява коректното разпознаване и разбиране, ни позволява да вземаме по решения и впоследствие да предприемаме по-интелигентни действия. По-конкретно, хладнокръвната способност да регулираме емоциите си всеки ден включат към това, което наричаме емоционална интелигентност зависи от това да си набавяме достатъчно бъдъл сън всяка нощ. Ако веднага сте се сетили за конкретни колеги, приятели и публични личности, на които им липсват тези качества, не е лошо да се замислите колко сън, особено богат на бъдъл сън късно сутрин, си набавяте. те. Второ. И по решаващо, ако умножите тези индивидуални ползи вътре във и между групите и племената, всички от които преживяват БДО са по понарастващ интензитет и изобилие през хилядолетията. Можете да започнете да прозирате как това нощно БДО рекалибриране на емоционалния ни мозък може да се е натрупало бързо и експоненциално. Поради тази подобрена от БДО, съня емоционална интелигентност у огромни групи се е появила нова и много посложна форма на хуминина социоекология такава, която е подпомогнала създаването на големи, проницателни в емоционално отношение, стабилни, силно привързани и интензивно социални човешки общности. Ще отида още една крачка подалеч и ще предположа, че това е най-влиятелната функция на БДО в съня бозайниците. може би най-влиятелната функция от всички видове са у всички бозайници и дори най-забележителното предимство, дарено някога от съня в историята на целия живот на планетата досега. Адаптивните ползи, привнесени от сложната обработка на емоциите, са наистина монументални и толкова често се пренебрегват. В нашия човешки, въплътен мозък могат да възникнат огромен брой емоции и следователно ние можем да преживяваме дълбоко и дори да регулираме тези емоции. Още повече, можем да разпознаваме и да подпомогнем формирането на емоциите на другите. Посредством тези както интра, така и интерперсонални процеси ние можем да изковем онзи тип съюзи на взаимопомощ, които са необходими за създаването на големи социални групи, а отвъд групите и на цели общества, изпълнени с стабилни структури и идеологии. Вярвам, че това, което отначало може да е изглеждало като скромно умение, дарено от БДО сеня на един единствен човек, Едно от най-ценните ни преимущества, което подсигурява оцеляването и доминирането на нашия вид като цяло. Вторият еволюционен принос, подхранван от състоянието на сънуване при БДО в Съня, е креативността. БВС помага за трансфера и запазването на новонаучената информация в депата за дълготрайно съхранение в мозъка. Но именно БДО в взема тези нововъзникнали спомени и започва да ги сблъсква с целия наличен каталог на автобиографията ви. Тези мнемонични колизии по време на БДО съня дават искрата на нови креативни прозрения, докато се изковават нови връзки между несвързани помежду си класове информация. Цикъл след цикъл, БДО сънят помага създаването на огромни асоциативни мрежи от информация вътре в мозъка. БДО сънят дори може да отстъпи крачка назад, образно казано, и да породи мащабни същностни прозрения, нещо сродно на цялостно знание какво означава даден набор от информация като цяло, а не просто като вътрешен каталог от факти? На сутринта можем да се събудим с нови решения, за труднорешими преди това проблеми или дори да ни бъдат вдъхнати радикално нови и оригинални идеи. Като добавка към пишната и доминираща социо-емоционална тъкан, която бъдал сънята, че между масите, е дошла и втората, креативна поза от съня с сънища. Би трябвало предпазливо, да се възхитим колко повиша е нашата човешка изобретателност в сравнение с тази на който и да било от най-близките ни роднини, били те примати, или други. Шимпанзетата най-близките ни живи роднини са се появили близо 5 мон години преди нас, някои от големите човекоподобни маймуни ни предшестват с поне 10 мон години. Въпреки цялата вечност от възможности, нито един от тези видове не е посетил Луната не е създал компютрите и не е разработил ваксини. Наша скромна милост, хората, сме, сънят и особено бъдъл сънят и актът на съноването, е логичен, но и недооценен фактор, който стои в основата на много елементи, формиращи нашата уникална човешка находчивост и постиженията ни, също както езикът или използването на инструменти, и наистина, съществуват дори доказателства, че Сенят каузълно оформя също и двете го разпоменнати отличителни черти. Въпреки всичко дарът на високо развитие емоционален мозък, който ни предоставя БДО, Сенят, трябва да се счита за повлиятелен по отношение на дефинирането на успеха ни като хуминиди, отколкото втората полза под силването на креативността. Да, креативността е мощен еволюционен инструмент, но той е в голяма степен ограничен до индивида. Освен ако креативните, изобретателни решения не могат да се споделят между хората чрез емоционално богатите, просоциални връзки и отношения на сътрудничество, които БДО се нят подпомага, тогава креативността е много повероятно да си остане фиксирана в един отделен човек, вместо да се разпространи сред масите. Сега можем да оценим това, което според мен е класически, самоизпълняващ се позитивен цикъл на еволюцията. Преходът ни от спане по дърветата към спане на земята е породил още по-голямо относително количество БДО сън в сравнение с другите примати и това изобилие е причинило стръмен възход на познавателната креативност, емоционалната интелигентност, а оттам и на социалната сложност. Това, успоредно с нашите все посложни, взаимно свързани мозъци, е довело до подобрени дневни и нощни стратегии за оцеляване. На свой ред, колкото повече сме натоварвали тези все по развитие емоционални и креативни мозъчни вериги през деня, толкова по-голяма е била нуждата ни да обслужваме и рекалибрираме тези все по-изискващи нервни системи нощем с още повече бъде сън. Докато тази позитивна, обратна връзка е експоненциално пускала корени, ние сме формирали, организирали, започнали да поддържаме и умишлено да оформяме все по-големи социални групи. Така бързо увеличаващите се креативни способности са можели да се разпределят по-ефективно и бързо и дори да се подобряват от все по нарастващото количество хуминиден БДО сън, който увеличава емоционалното и социалното усъвършенстване. Следователно сънуването по време на БДО сън представлява траен нов допринасящ фактор, който заедно с други е довел до удивително бързото ни издигане на власт, за добро или за лошо една нова, захранвана от съня, Глобално доминираща социална суперкласа. Пети, промените в съня в течение на живота. Сънят преди раждането, чрез говор или песен, очекващите бебе-родители често се вълнуват от способността си да накарат на си мъниче дарите и да се движи. Никога не би трябвало да им казвате това, но бебето им вероятно спи дълбоко. Преди да се родят, човешките бебета прекарват почти цялото си време в съноподобно състояние, което в по-голямата си част наподобява състоянието на БДО – сън. По тази причина спящият ембрион не осъзнава артистичните машинации на родителите си. Евентуалните, случващи се по съвпадение, трепвания на ръцете и ритниците, които майката усеща от бебето си, най-вероятно са последица от случайните избухвания на мозъчна активност които са типични за БДО съня. При възрастните няма или поне не би трябвало да има подобни нощни ритници и движения, тъй като те се възпират от парализиращия тялото механизъм на БДО съня. Но в отровата незрелият мозък на ембриона все още предстои да развие мускулно-инхибиторната система на БДО съня, която е на лице при възрастните. Други дълбоки центрове на мозъка на ембриона обаче вече са на мястото си, включително и тези, които генерират съня. В интересна истината, до края на втория триместър на развитието, приблизително 23 гестационна седмица, огромното мнозинство от невралните скали и превключватели, необходими за БВС и БДО съня, вече са оформени и свързани. В резултат от това разминаване мозъкът на ембриона все още генерира мощни моторни команди по време на БДО съня, само че няма парализа, която да ги възпира. Без да има какво да ги спре, тези команди свободно се превръщат в ренетични движения на тялото, които майката усеща като акробатични ритници и леки като перце удари. В този етап от вътреотробното развитие повечето време се прекарва в сън. 24-часовият период съдържа мишмаш от приблизително 6 часа БВС, 6 часа БДО сън и 12 часа междийно сънно състояние, за което не можем да твърдим със сигурност дали е БДО сън или БВС, но определено не е абсолютна будност. Едва когато ембрионът навлезе в последния триместър, се появяват наченките на истински будното състояние. Но те са доста по поограничени, отколкото вероятно предполагате само 2 до 3 часа на ден преминават в будуване в отробата. Въпреки, че през последния триместър общото време, прекарвано в сън, намалява, настъпва парадоксално и доста скорострълно увеличаване на времето за БДО в сън. През последните две седмици от бременността ембрионът увеличава консумацията си на БДО в сън до почти 9 часа на ден. През последната седмица преди раждането количествата БДО сън достигат абсолютния си пик за целия живот на детето часа дневно. Следователно човешкият ембрион с почти незадоволим апетит удвоява глада си за БДО сън точно преди да се появи на света. Няма да има друг момент в живота на този човек преди раждането, в първите дни след раждането, в зрелостта или в старостта му. Когато той ще преживее такава драматична промяна в нуждата си от БДО в сън или пък ще пирува до такава насите с него. Дали е ембрионът наистина сънува, когато е в БДО в сън? Вероятно не е и по начина, който отговаря на представите на повечето от нас за сънищата. Но знаем със сигурност, че БДО сънят е от основна важност за съзяването на мозъка. Оформянето на човешкото същество в отровата се случва на отчетливи, взаимнозависими стадии, малко като строежа на къща. Не можете да сложите покрив на къщата, преди да издигнете носещи стени, които да го подкрепят, и не можете да издигнете стени без основа, върху която да ги положите. Мозъкът, също като покрива на къщата, е едно от последните неща, които се изграждат по време на строежа. И също като при покрива има междинни стадии в процеса нужни са покривни гради, преди да започнете да поставяте керамидите, например. Детайлното изграждане на мозъка и на съставните му части се случва с голяма скорост през втория и третия триместър на човешкото ембрионално развитие точно във времевия прозорец, когато количеството БДО сън скача до небето. Това не е съвпадение. БДО сънят действа подобно на електрически тор през тази критична фаза в началото на живота. Изумителни избухвания на електрическа активност по време на БДО Съня стимулират пишното избояване на неврални пътища из целия развиващ се мозък, а после украсяват всеки от тях с нужния букет от свързани грайща или синаптични терминали. Представете си БДО съня като доставчик на интернет, който свързва новите квартали на мозъка посредством огромни мрежи от фиброоптични кабели. После с помощта на тези естествени изблици на електричество БДО, сенят активира тяхното високоскоростно функциониране. Тази фаза на развитието, която изпълва мозъка с огромно количество неврони връзки, се нарича синаптогенеза, тъй като включва създаването на милиони връзки, или синапси, между невроните. По предварително зададен проект, това е една свръхентусиазирана първа стъпка по създаването на основната конструкция на мозъка. Има огромен процент на повторяемост, който предлага възможността за възникването на много, много възможни конфигурации на веригите в мозъка на бебето, щом се роди. От перспективата на аналогията с доставчика на интернет всички домове във всички квартали и всички зони на мозъка са надарени с висока степен на конективност и висока побитова скорост в тази първа фаза на живота. Натоварен с такава херкулесовска задача, свързана с невоархитектурата да изгради невралните магистрали и странични улички, които ще пораждат мислите, спомените, чувствата, решенията и действията, не е чудно, че БДО Сенят трябва да доминира в най-голяма степен по време на ранното развитие на живота, ако не и тотално. Това на практика е вярно и за всички останали бозайници в жизненият период през който БДО сенята е най-изобилен, е също и етапът, в който мозъкът е подложен на най-интензивно изграждане. Тревожното е, че ако нарушите или възпрепятствате БДО сеня на развиващ се бебешки мозък преди раждането или веднага след него, ще има последици. През 90-те години на ХХВ, изследователите започнали да проучват новородени плъхчета. Само чрез блокиране на БДО-съня техният напредък в отровата бил забавен, въпреки че хронологичното време си течело. Двете неща, разбира се, би трябвало да вървят в унисон. Но лишаването на малките плъхчета от БДО-сън възпрепятствало изграждането на техния неврален покрив в мозъчната кора. Без БДО-сън работата по интегрирането на мозъка спряла, замръзнало във времето поради експерименталния пръд в колелата под формата на липса на БДО-сън. Ден след ден на половина покрив на лишената от сън мозъчна кора не се променя в посока развитие. Абсолютно същият ефект вече е демонстриран при безброй други видове бозайници, което подсказва, че той вероятно е често срещан сред тях. Когато на малките плъхчета не сетне им било позволено да си набавят малко БДО сън, конструирането на мозъчния покрив се възстановило, но не се ускорило, нито пък влязло изцяло обратно в релси. Бебешки мозък без сън си остава винаги недоизграден мозък. Една поскорошна връзка с дефиците на БДО сън засяга разстройствата от аутистичния спектър, да не се бъркат с синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност СДВХ, който ще обсъдим по в книгата. Аутизмът, който има няколко форми, е неврологично състояние, което се проявява на ранен етап в развитието, обикновено на две годишна възраст. Основният симптом на аутизма е липсата на социално взаимодействие. Аутистите не общуват и не влизат в контакт с други хора лесно или пък по обичайния начин. Настоящото ни разбиране за това какво причинява аутизма е непълно, но изглежда. Една от основните причини за състоянието е неправилното свързване на мозъка по време на ранните етапи на развитието, особено по отношение на образуването и броя на синапсите. Т. е. Абнормна синаптогенеза. Дисбалансите в синаптичните връзки са често срещани при аутистичните индивиди, излишни количества връзки в някои части от мозъка и дефицит в други. Осъзнавайки това, учените са започнали да изследват дали сънят на хората с аутизъм е атипичен. Това е точно така, бебетата и малките деца, които показват симптоми на аутизъм или които са диагностицирани с такъв, нямат нормални модели на сън, нито си набавят нормално количество от него. Циркадният ритъм на децата с аутизъм също така е по-слаб, отколкото при неаутистичните деца, демонстрирайки поравен профил на мелатонина по време на 24-часовия период, вместо силно покачване на концентрацията му нощем и бързо спадане през деня. В биологичен смисъл, за аутистичните индивиди това е все едно денят и нощта да са съответно далеч не толкова светли или тъмни. Вследствие на това сигналът по времето за пълнабудност и за дълбок сън е по-слаб. Освен това, а може би и във връзка с него, общото количество сън на децата с аутизъм е по-малко от това на неаутистичните деца. Най-забележителното обаче е подчертаният недостиг на БДО сън. Аутистите демонстрират от 30 до 50% дефицит в количеството БДО сън, който си набавят, съотнесено с децата, които не страдат от аутизъм. Предвид ролята на БДО сеня в изграждането на балансираната маса от синаптични връзки в развиващия се мозък, сега има силен интерес към установяването на това дали дефицитът на БДО сън не е фактор, допринасящ за аутизма. Съществуващите доказателства при хората обаче са само-корелативни. Само по себе си това, че аутизмът и разстройствата в БДО сеня вървят заедно, не означава, че едното е причина за другото. Нито пък тази асоциация показва посоката на каузалност, дори и тя наистина да съществува, дали недостигът на БДО Сън причинява аутизма или обратното. Любопитно е обаче да се отбележи, че селективното лишаване на малко плъхче от БДО Сън води до абнорми модели на невролна свързаност или синаптогенеза в мозъка. Още повече, че плъховете, лишавани от БДО Сън, докато са били малки, стават социално изолирани като подрастващи и зрели хора. Независимо от въпросите около каузалността, проследяването на аномалиите в съня представлява нова диагностична надежда за ранното откриване на аутизма. Разбира се, никоя бременна жена не би трябвало да се тревожи за това, че учените биха могли да разстроят БДО съня на нейния развиващ се ембрион. Но алкохолът може да причини същото селективно елиминиране на БДО съня. Алкохолът е един от най-мощните потискащи агенти на БДО съня, които са ни известни. В следващите глави ще обсъдим причината, поради която алкохолът блокира генерирането на БДО съня и последиците от това нарушение при възрастните. За сега обаче ще се фокусираме върху влиянието на алкохола върху съня на развиващия се ембрион и на новороденото бебе. Алкохолът, консумиран от майката, без проблем преминава плацентната бариера и навлиза в нейния развиващ се ембрион. Тъй като са наясно с това, учените първо изследвали екстремния сценарии, майки, които са били алкохолички или са злоупотребявали с алкохола по време на бременността си. Скоро след раждането сънят на тези новородени бил изследван с помощта на електроди, внимателно поставени на главата. Новородените на майките, злоупотребяващи с алкохол, Прекарвали много по малко време в активното състояние на БДО сън в сравнение с бебетата на сходна възраст, които били родени от майки, които не пиели по време на бременността. Записващите електроди извадили наява една още по-притеснителна физиологична история. Новородените на майки, злоупотребяващи с алкохола, нямали същото електрическо качество на БДО съня. Ще си спомните от глава 3, че БДО сънят се характеризира с възхитително хаотични или десинхронизирани мозъчни вълни, жизнена и здравословна форма на електрическа активност. Но бебетата на злоупотребяващите с алкохола майки показали 200% намаление по този показател на енергична електрическа активност в сравнение с бебетата, родени от майки, които не консумирали алкохол. Вместо това бебетата на злоупотребяващите с алкохол майки излучвали модел на мозъчна активност, който бил много постатичен в това отношение. Ако в момента се чудите дали епидемиологичните проучвания са открили връзка между употребата на алкохол от бременната майка и увеличената вероятност от невропсихични заболявания от детето, включително аутизъм, отговорът е да. За щастие, повечето майки в днешно време не пият безконтролно по време на бременността си. Но как стоят нещата с пообичайната ситуация бременна жена да пиева от време на време по чашка две вино? С помощта на неинвазивно проследяване на сърдечния ритъм, заедно с отразвуково измерване на движенията на тялото, очите и дихателните движения. Сега сме в състояние да определим основните стадии на БВС и БДЛ с ембриона, докато е в отробата. Въоръжени с тези методи, група изследователи проучили съня на бебета, които предстояло да се родят само след седмици. Майките им били изследвани в два последователни дни. В единия от тези дни майките пили безалкохолни напитки. На другия ден изпили приблизително две чаши вино, абсолютното количество било контролирано на базата на телесното им тегло. Алкохолът значително намалил времето, което неродените бебета прекарали в БДО сън, в сравнение с състоянието им при липсата на алкохол. Въпросният алкохол също така притъпил интензитета на БДО съня на ембриона, дефиниран от стандартния показател колко стрелкащи се бързи движения на очите съпровождат цикъла на БДО сън. Още повече, че тези неродени деца претърпели също и подчертано потискане на дишането по време на БДО, съня, като дихателната частота спаднала от нормалната стойност от 380 и едно дихателни движение в час по време на естествен сън до само 4 на час, когато ембрионът бил потопен в алкохол. Освен въздържанието от алкохол по време на бременност, времевият прозорец на кърменето също заслужава да се спомене. Почти половината от кърмещите жени в западните страни консумират алкохол в месеците, в които кърмят. Алкохолът лесно се абсорбира в майчиното мляко. Концентрациите на алкохол в кърмата са много близки до тези в кръвта на майката. Ниво на алкохола от 8 промила в кръвта на майката ще даде почти същото алкохолно ниво и в кърмата. Наскоро открихме какво прави алкохолът в кърмата със съня на бебето. Новородените обикновено минават направо в БДО сън след кърмене. Много майки вече знаят това, почти веднага след като слученето спре, а понякога и преди това. Кепачите на бебето се затвалят и под тях очите му започват да се стрелкат наляво надясно, което означава, че сега бебето им е подхранвано от БДО съня. Някога се разпространява умитът, че бебетата спят по-добре. Ако майката е пила алкохол преди кърменето, според този устарял съвет бирата била най-добрият избор на напитка. За тези от вас, които обичат бира, това, за съжаление, си е просто мит. При няколко проучвания бебета са били хранени с кърма, която съдържа или неалкохолен аромат, като например ванилия, или контролирано количество алкохол, еквивалента на това майката да е изпила едно-две питиета. Когато бебетата консумират съдържащо алкохол мляко, сънят им е пофрагментиран, прекарват повече време будни и скоро след това може да пострадат от 20 до 30% спад в БДО съня. Често бебетата дори се опитват да си възстановят част от липсващия БДО сън, след като са изхвърлили алкохола от кръвото си. въпреки че за неукрепналите им тела това не е лесно. Изводът от всички тези проучвания е, че БДО-сънят в началото на човешкия живот не е пожелание, а е наложителен. Всеки час БДО-сън е от значение, както си личи от отчаяните опити на ембриона или новороденото да си възстанови количествата БДО-сън, когато му се губят. За съжаление, все още не сме напълно наясно какви са дългосрочните последици от нарушенията на БДО-сънят у ембриона или новороденото, били те причинени от алкохол. Или от нещо друго. Знаем само, че възпрепятстването или намаляването на БДО са няоновородени животни възпрепятства и изкривява развитието на мозъка, което води до възрастен човек с абнормно социално поведение. Сънят в детството, може би най-очевидната и мъчителна, за новоизлюпените родители, разлика между съня на бебетата и малките деца и този на възрастните е броят на фазите на съня. За разлика от непрекъснатия, монофазен модел на съня, наблюдаван при възрастните от индустриалните държави, бебетата и малките деца демонстрират многофазен сън, множество кратки заспивания през деня и ноща, прекъсвани от безброй събуждания, често придружени от плач. Няма по-добро или по-хумористично потвърждение на този факт от малката книжка с приспивни песни, написана от Адам Мансбах, озаглавена «Заспивай, мътните го взели». Гътхеев Кейто Салев. Книгата очевидно е за възрастни. По времето, когато я е писал, Мазбъх бил новоизлюпен баща. И подобно на много от съратниците си по съдба, той се чувствал напълно изцеден от непрестанните събуждания на детето си многофазния профил на сения при бебетата. Непрестанната нужда да се грижи за малката си дъщеря, да й помага да заспи отново и отново нощ след нощ, след нощ, абсолютно го изкарвала изтърпение. Нещата стигнали до там че Мацбъх просто трябвало да изпусне парата от целия любъщ гняв, който бил натрупал. Това, което се излило върху страниците, било комичен изблик на Рими, които въображаемо четел на дъщеря си и които веднага ще предизвикат отклик отклико много новоизлюпени родители. Ще ти прочета една наистина последна книжка, ако се закълнеш, че мътните го взели, веднага ще заспиш. Аудиовариентът на книгата е изпълнен перфектно от удивителния актьор Самюл Л. За щастие на всички новоизлюпени родители, включително и на Мазбах, колкото повече пораства детето, толкова по малко на брой, по дълги и по стабилни стават периодите му на сън. Обяснението за тази промяна е циркадният ритъм. Докато мозъчните региони, които генерират съня, се оформят на място доста преди раждането. главният 24-часов часовник, който контролират циркадния ритъм супрахиазматичното ядро, се нуждае от продължително време, за да се развие. Едва на три месечна възраст новороденото започва да показва бедли признаци, че се ръководи от някакъв денонощен ритъм. Супрахиазматичното ядро бавно започва да схваща повторящите се сигнали, като например дневната светлина, промените в температурата и храненията, стига тези хранения да са в точен час, установявайки постабилен 24-часов ритъм. До навършването на първата година от развитието часовникът на супрахиазматичното ядро на бебето е поел на сочващите юзди на циркадния ритъм. Това означава, че детето вече прекарва по голямата част от деня в будуване, прекъсвано от няколко дремки, и с поведко късмет, по голямата част от нощта в сън. Безразборните заспивания и будувания, които някога са изпъстрели деня и нощта, сега са почти изчезнали. До навършването на 4 годишна възраст циркадният ритъм вече основно ръководи съня на детето са дълъг нощен сън, обикновено допълван от една единствена дрямка през деня. На този етап детето е преминало от многофазен модел на съня към двуфазен. Към края на детството най-сетне се установява съвременният монофазен модел на сън. Това, което прогресивното установяване на стабилен ритъм скрива обаче, е много побурната борба за власт между БВС и БДО съня. Въпреки, че общото количество на съня постепенно намалява отраждането на татък, като междувременно сънят става постабилен и консолидиран, съотношението на времето, прекарано в БВС и БДО сън, не намалява по същия стабилен начин. По време на 14-те часа дневно пълно потъване в сън, които си набавя едно 6-месечно бебе, съотношението между БВС и БДО съня е 50%. При едно петгодишно дете обаче съотношението е 70, между БВС и БДО сеня по време на общо 11 часа сън в денонощието. С други думи, БДО сеня пропорционално намалява в ранното детство, докато се пропорционално нараства, въпреки че общото време, прекарано в сън, също намалява. Намаляването на частта на БДО съня и увеличаването на доминантността на БВС продължава в ранното детство и към средата на детството. Съотношението в крайна сметка се стабилизира на стойности от 80, на Б.В.С. срещу Б.Д.О. сън в късните тинейджерски години и си остава такова в началото и в средата на зрелостта. Сънятие и юношеството Защо прекарваме толкова много време в Б.Д.О. сън в отробата и в началото на живота си, но преминаваме към посериозно доминиране на Б.В.С. в края на детството и в началото на юношеството? Ако определим количествено интензитета на мозъчните вълни на дълбокия сън, виждаме същия модел – намаляване на интензивността на БДО съня през първата година от живота, но и експоненциално увеличаване на интензивността на дълбокия БВС в средата и в края на детството, като пикът настъпва точно преди пубертета и после отново спада. Какво е толкова специално по отношение на този тип дълбок сън през този преходен житейски период? Преди раждането и скоро след него предизвикателството по отношение на развитието е било да се изградят и да се добавят огромни количества неврални магистрали и взаимовръзки, които се превръщат в оформящ се мозък. Както вече обсъдихме, БДО сенят играе основна роля в този процес на пролиферация, като помага да се заселят мозъчните области с неврални връзки, а после тези пътища да се активират чрез здравословна побитова скорост на информацията. Но тъй като този начален етап на мозъчно свързване преднамерено е твърде изобилен, е нужен втори етап на премоделиране. Това се случва през късното детство и юношеството. Тук архитектурната цел е не изграждане, а орязване с цел продуктивност и ефективност. Периодът на добавяне на мозъчни връзки с помощта на БДО съня е приключил. Сега на дневен, или бих казал, на нощен, ред е урязването на връзките. Тук на сцената излиза скулптиращата ръка на дълбокия БВС. Тук можем да се върнем към нашата аналогия с доставчика на интернет. При първоначалното изграждане на мрежата всеки дом в новопостроения квартал е разполагал с еднакво количество побитова скорост, а съответно и потенциал за използването й. Това обаче е неефективно решение в дългосрочен план, тъй като част от тези домове ще започнат да използват много информация с времето, а други много малко. Някои домове може дори да останат необитаеми и никога да не използват данни. За да определи надежно какъв е моделът на търсене, доставчикът на интернет се нуждае от време, за да събере данни за ползвателите. Само след известен период на натрупване на опит доставчикът може да вземе информирано решение за това как да регулира първоначално изградената мрежа, като намали свързаността към домовете които използват малко данни, докато същевременно увеличи свързаността към други домове, които имат голяма нужда от данни. Това не е цялостно преправяне на мрежата и голяма част от първоначалната структура ще си остане непокътната. В крайна сметка доставчикът на интернет е правил това многократно в миналото и разполага с ясна представа как да изгради първоначалната мрежа. Но все пак се налага премоделиране и оптимизация, в зависимост от използването и, ако целта е да се постигне максимална ефективност на мрежата. Човешкият мозък преминава през сходна, определено от употребата му трансформация в късното детство и през юношеството. Голяма част от оригиналната структура, изградена на ранен етап от живота, ще си остане. Тъй като природата до се е научила да изгражда доста адекватна първоначална свързаност в мозъка след милиарди опити, в продължение на много хиляди години еволюция. Но тя мъдро остави и в повече при основното структуриране на мозъка, с цел индивидуални прецизни настройки. Уникалният опит на всяко дете през годините на формирането му се превръща в набор от конкретни статистически данни за индивидуална употреба. Тези опитности или тези статистики осигуряват личния модел за последна фина настройка на мозъка, възползвайки се от отворената врата, оставена от природата. Базовият, до някъде, модел мозък става все по-индивидуален възоснова на персоналната му употреба от притежателя му. За да подпомогне работата по финото настройване и урязването на излишните връзки, мозъкът прибягва до услугите на дълбокия се. Сред многото функции на дълбокия се пълният списък на които ще разискваме в следващата глава е тази на синаптичното подрязване, което е основно застъпено през юношеството. Чрез забележителна серия от експерименти изобретателният изследовател на Съния Руин Файнбърг открил нещо пленително относно начина, по който протича тази операция по намаляване на връзките в подрастващия мозък. Неговите открития помагат да се оправдае едно мнение, което вероятно споделяте и вие – подрастващите притежават една по-малко рационална версия на възрастния мозък, която предприема повече рискове, и уменията й за вземане на решения са сравнително слаби. С помощта на електроги, поставени по цялата глава отпред и отзад, отляво и от дясно, Файнбърг започнал да записва съня на голяма група деца на възраст от 6 до 8 години. На всеки 6 до 12 месеца той ги извиква обратно в лабораторията и извършвал ново измерване на съня. Продължил така 10 години, събрал на 3500 изследвания за цялата нощ, невероятните 320 часа записи на съня. От тях Файнбърг създал серия моментни снимки които изобразявали как интензивността на дълбокия сън се променяла заедно с стадиите на музъчното развитие, докато децата извършвали често неловкия преход през юношеството към зрелостта. Това бил неврологичният еквивалент на покадровото заснемане през определен времеви интервал в природата, правенето на повтарящи се снимки на дърво, докато то напъпва през пролета, бебешки период, после се разлиства през лятото, късно детство, после съзрева в пъстри цветове през есента. Начало на юношеството, и накрая края листата му окъпват през зимата, късно юношество и ранна зялост. В средата и в края на детството Файнбърг наблюдава умерени количества дълбок сън, докато последният растеж на невроните вътре в мозъка приключвал, аналогично на късната пролет и ранното лято. После Файнбърг започнал да наблюдава ясно повишаване на интензивността на дълбокия сън в своите записи на електрическата активност точно по времето, когато нуждите на развиващата се мозъчна свързаност се променят от създаване на връзки към резването им еквивалента на есента при аналогията с дървото. Точно когато есента на съзряването се готвела да премине в зима и резването било почти приключило, записите на Файнбърг показали отново ясен спад в интензивността на дълбокия бъгват Жизненият етап на детството бил приключил и докато последните листа окапвали, понататъчният неврологичен преход на тези тинейджери бил гарантиран. Дълбокият бъвъс са бил подпомогнал преминаването им в ранната зрялост. Файнбърг предположил, че повишаването и намаляването на интензивността на дълбокия сън подпомагали пътешествието на съзреването през опасните височини на юношеството, последвани от безопасния преход нататък към зрялостта. Скорошните открития подкрепиха тази теория. Докато дълбокият БВС извършва своя финален основен ремонт и фино настройване на мозъка по време на юношеството, познавателните способности, разсъждаването и критичното мислене започват да се подобряват и правят това в пропорционално съотношение с въпросната промяна в БВС. Ако се въгледате по-отблизо в конкретния момент, когато се случва тази взаимовръзка, ще забележите нещо още по-интересно. Промените в дълбокия бъвъ са винаги предхождат когнитивните и свързаните с растежа края угълни камъни в музичното развитие с няколко седмици или месеци, което оказва посока на влияние, дълбокия сън може да е движещата сила в съзяването на мозъка, а не обратното. Файнбърг направил и друго плодоносно откритие. Когато изследвал в какъв момент се настъпвали промените в интензивността на дълбокия сън на всяко отделно място са прикрепен електрод на главата. Тези моменти не са впадали. Вместо това моделът на съзряването, с върхове и спадове, винаги започва от задната част на мозъка, която изпълнява функциите на визуалното и пространственото възприятие, а после прогресира стабилно напред в течение на юношеството. Най-поразителното било, че финалната спирка в пътешествието на съзляването била най-предната част на фронталния лоб, където се осъществява рационалното мислене и вземането на разумни решения. По тази причина задната част на мозъка на подрастващите била позряла, докато предната част на мозъка си оставала по-инфантилна във всеки един момент през този времеви прозорец на развитието. Неговите открития помогнали да се обясни защо рационалността е едно от последните неща, които разцъфват у инейджерите, тъй като това е последната мозъчна територия, до която достига съзяващото влияние на съня. Със сигурност сънят не е единственият фактор в съзяването на мозъка, но изглежда, е значим такъв, който прокарва пътя към злялото мислене и способността за разсъждаване. Проучването на Файнбърк ми напомня за един билборд на голяма застрахователна фирма, който бях забелязал и който гласеше, защо повечето 16 годишни шофират така, все едно част от мозъка им липсва. Защото наистина липсва, нужен е дълбок сън и време за развитие, за да се постигне невралната зрялост, която запълва тази мозъчна празнина, във фронталния лоб. Когато децата ви най-сетне достигнат средата на 20-те си години и за страхователната ви вноска за колата на малее, можете да благодарите на съня за спестените пари. Връзката между интензивността на дълбокия сън и съзреването на мозъка която описал Файнбърг, сега се наблюдава в много различни популации от деца и подрастващи по целия свят. Но как можем да сме сигурни, че дълбокият сън наистина предлага услугата на невронното окаствене, необходима за съзливането на мозъка? Може би промените в съня и съзяването на мозъка просто се случват горе-долу, по едно и също време, но са независими едно от друго. Отговорът е открит при проучвания на подрастващи плъхчета и котета на възраст еквивалентна на човешкото юношество. Учени лишили тези животни от дълбок сън? С това те спрели съзряването и финото настройване на мозъчните връзки, доказвайки причиноследствената роля на дълбокия са за извеждането на мозъка до здравословната зрялост. Притеснително е, че даването на кофеин на подрастващи плъхчета също разстройва дълбокия бъвъс и като последица забавя безброй признаци на мозъчното съзряване и развитието на социална активност, самостоятелното поддържане на хигиена и изследването на околната среда – признаци за самомотивирано научаване. Разпознаването на важността на дълбокия БВС за тинейджерите беше от основна важност за нашето разбиране за здравословно развитие, но също така предложи и ключ към това какво се случва, когато нещата се объркат в контекста на абнормното развитие. Много от най-големите психиатрични разстройства като шизофренията, биполярното разстройство, дълбоката депресия и СДВХ, например сега се смятат за разстройства на абнормното развитие, тъй като те обикновено се проявяват в детството или юношеството. Ще се връщаме към въпроса за сеня и психичните заболявания няколко пъти в книгата, но шизофренията заслужава специално споменаване в този момент. Няколко проучвания са проследили невралното развитие, използвайки сканирани мозъчни изображения на всеки два месеца от стотици млади тинейджери, докато те си проправили път към зрелостта. Част от тях развили шизофрения в края на юношеството и началото на зрелостта си. Тези, които развили шизофрения, имали абнормен модел на съзряване на мозъка, който се асоциирал с синаптично подкъствене, особено в региона на фронталните лобове, където се контролират рационалните, логични мисли и неспособността да се извършва. Това е основен симптом на шизофренията. В отделни серии от проучвания сме наблюдавали също и, че при млади индивиди с висок риск от развитие на шизофрения, както и при тинейджери и млади хора с шизофрения, има между и трикратно намаляване на дълбокия БВС. Още повече, че електрическите мозъчни вълни на БВС не с нормална форма или брою засегнатите. Дефектното подкастване на мозъчните връзки при шизофренията, причинено от абнормности в съня, сега е едно от най-активните и вълнуващи полета за изследване в областта на психичните заболявания. Подрастващите се сблъскват и с две други опасни предизвикателства в борбата си да си набавят достатъчно сън, докато мозъкът им продължава да се развива. Първото е промяна в циркадния им ритъм. Второто е ранният час за започване на училище. Следваща глава ще разгледам вредните и животозастрашаващи последици от второто. осложненията от ранния час за започване на училище обаче са неразривно свързани с първото предизвикателство промяната в циркадния ритъм. Като малки деца ние често сме искали да оставаме късно, за да можем да гледаме телевизия или да правим заедно с родителите и по големите си братя и сестри това, което и те правят вечер. Но когато е получавал възможност, сънят обикновено ни е надвивал на дивана, на стола, а понякога и направо на пода. По възрастните братя и сестри или родители, които са оставали будни, са ни отнасяли в леглото, отпуснати и несъзнателни. Причината не е само в това, че децата се нуждаят от повече сън, отколкото по големите братя и сестри или родителите, но също и че циркадният ритъм на малкото дете е споранен график. По тази причина на децата им се доспива по-рано и се будят порано от зрелите си родители. Подрастващите тинейджери обаче имат различен циркаден ритъм от по малките си братя и сестри. По време на пубертета часовникът на супрахиазматичното ядро се измества прогресивно напред, промяна, която е типична за всички подрастващи, независимо от културата и географията. Толкова напред всъщност, че надминава дори и този незрелите им родители. Когато детето е на 9 години, циркадният ритъм би го приспал около 9 час, вечерта, което се дължи отчасти на прилива на мелатонин по това време у децата. До момента, в който същото дете достигне 16 годишна възраст, циркадният ритъм е претърпял драматична промяна, превъртайки цикъла си напред. Приливът на мелатонин и инструкцията за тъмнина и сън вече отстоят на часове. Като последица, 16-годишното дете обикновено не се интересува от сън в 9 ча, вечерта. Обикновено в този част то е в пълна будност. В момента, в който родителите започнат да се измоляват, щом циркадният им ритъм тръгне надолу и освобождаването на мелатонин им нарежда да заспят може би към 10 ча. вечерта, тинейджерът им все още може да е напълно буден. Трябва да минат още няколко часа, преди циркадния ритъм на тинейджерския мозък да започне да намалява будността и да позволи лесното настъпване на дълбокия сън. Това, разбира се, води до много гняв и отчаяние на сутринта за всички засегнати страни. Родителите искат тинейджера им да е буден в разумен час сутрин. Тинейджерите, от друга страна, които са успели да заспят часове след родителите си, все още може да се намират в най ниската точка на циркадния спад. Като животно, преждевременно разбудено от хибернация, мозъкът на подрастващите се нуждае от още сън и още време, за да завърши циркадния цикъл, преди да се задейства ефективно, без да изпитва умора. Ако това все още озадачава родителите, един по различен начин да се обясни и да се осмисли разминаването е следният, да искате от своята дъщеря или от сина си в тинейджерска възраст да си легне и да заспи в 10, ча, вечерта е циркадният еквивалент на това да поискат от вас, неговия родител, да заспите в 7 или 8, ча. вечерта, независимо на колко висок глас издавате заповедта. Независимо колко вашият тинейджър наистина иска да се почини на инструкцията ви, и независимо какво количество волеви усилия се полагат от която и да било от двете страни, циркадният тритъм на тинейджера няма да се промени като по чудо. Още повече, че да искате от този същия тинейджер да се събуди в 7 че на следващата сутрин и да функционира интелигентно, възпитано и в добро настроение е еквивалентът да поискат от вас, родителя да направите същото в 4 или 5 час, сутринта. За жалост, нито обществото, нито нашите родителски настройки са добре програмирани, за да признават или приемат, че тинейджерите се нуждаят от повече сън, отколкото възрастните, и че са биологично предразположени да си набавят този сън по различно време от родителите си. Съвсем разбираемо е родителите да се чувстват отчаяни по този повод, тъй като са убедени, че моделът на сън на техния тинейджер отразява съзнателен избор, а не биологично указание. Но този модел е неволеви, не подлежи на предоговаряне и е биологично предопределен. Ние, родителите, трябва да сме достатъчно мъдри да приемем този факт и да се възползваме от него, да го окоръжаваме и зачитаме, освен ако не искаме собствените ни деца да страдат от аднормно развитие на мозъка или да им наложим на сила повишен риск от психични заболявания. Нещата с кинейджерите ни няма да останат такива завинаги. Докато те растат и се превръщат в млади възрастни, циркадният им график постепенно ще се върне назад във времето. Не чак толкова назад, колкото е бил в детството, но назад до поранни часове. Такива, които по ирония на съдбата ще карат тези същите възрастни, вече хора да изпитват същото отчаяние и ядове със собствените си синове и дъщери. Родителите на този етап се забравили, или са избрали да забравят, че и те някога са били подрастващи, които са искали да си лягат много по-късно от родителите си. Може би ще се зачудите защо мозъкът на подрастващите първо избързва твърде далеч напред в цитадния си ритъм, като ги кара да лягат късно и да искат да спят до късно, а после се връща към поранен ритъм на сън и събуждане в ранната им зрялост. Въпреки, че продължаваме да изследваме този въпрос, обяснението, което предлагам, е социоеволюционно. Изключително важен за целите на развитието на подрастващите е преходът от зависимост от родителите към независимост, докато междувременно подрастващите се учат да се справят с сложностите на отношенията и взаимодействия в своите групи от връстници. Един от начините, по които природата вероятно е подпомогнала подрастващите да се откупчат от родителите си, е да забързат циркадния им ритъм напред във времето, разминавайки го с незрелите им майки и бащи. Това изобретателно биологично решение селективно измества тинейджерите в по-късна фаза, когато могат в продължение на няколко часа да действат независимо и да го правят като колектив от връстници. Това не е перманентно или пълно дислоциране извън родителските грижи, а безопасен опит частично да се отделят бъдещите възрастни от погледа на мама и татко. Разбира се, риск съществува, но преходът трябва да настъпи. И времето на деня, по което тези независими подрастващи крила се разпърват и се случват първите самостоятелни излитания от родителското гнездо, всъщност изобщо не е време на деня, а време на нощта, благодарение на превъртение на предциркаден ритъм. Ние все още изучаваме ролята на съня по отношение на развитието, но вече сме натрупали сериозни доказателства в защита на времето за сън за нашите подрастващи младежи, вместо да уважаваме съня като признат за мързел. Като родители, ние често се съсредоточаваме върху това, което сънят отнема от нашите тинейджери, без да спрем и да се замислим за това какво може да им дава. Кофеинът също е част от проблема. Някога в САЩ имало образователна политика, наречена «Нито едно изоставащо дете». Въз основа на научните доказателства колегата ми, Дара Мери Карскадън, съвсем основателно предложи нова политика, нето едно дете не се нуждае от кофеин. Сънят на средна възраст и в старостта. Както вие, читателите, може да знаете от собствен болезнен опит, сънят е по проблематичен и разстроен при хората в по-напреднала възраст. Ефектът от определени лекарства, които по-често се вземат от възрастните хора, съчетан с наличните заболявания, водят до това, че хората в напреднала възраст като цяло са понеспособни да си набавят толкова сън или толкова възстановителен сън, колкото тези в началото на зрелостта. Това, че хората в напреднала възраст просто се нуждаят от по-малко сън, е мит. Те, изглежда, се нуждаят от точно толкова сън, колкото и в средата на живота си, но просто не са толкова способни да генерират този, все пак необходим сън. В потвърждение на това мащабни изследвания демонстрират, че въпреки, че си набавят по малко сън, хората в напреднала възраст казват, че се нуждаят и наистина се опитват да си го набавят от точно толкова сън, колкото и по младите зрели индивиди. Има и допълнителни научни доказателства, които подкрепят факта, че хората в напреднала възраст все още се нуждаят от цяла нощ сън точно както и младите, и ще разкаже за тях след малко. Но преди това нека първо да обясни основните нарушения в съня, които настъпват с възрастта, и защо тези открития определят като погрешен аргумент, че хората в напреднала възраст не се нуждаят от толкова много сън. Тези три ключови промени са намалено количество, качество на съня, намалена ефективност на съня и нарушено време на съня. Стабилизирането на дълбокия БВС след съзяването, в началото на 20-те ви години, не остава особено стабилно за много дълго време. Скоро по скоро, отколкото може да си представите или ви се иска настъпва голяма сънна рецесия, като дълбокия сън понася особено тежък удар. За разлика от БДО с Съня, който до голяма степен остава стабилен на средна възраст, намаляването на дълбокия БВСъх вече е започнало в края на 20-те и началото на 30-те години. Докато навлизате в четвъртото десетилетие от живота си, се наблюдава чувствително намаление в електрическото количество и качество на този дълбок бВС. Набавяте си по малко часове дълбок сън, а въпросните мозъчни вълни на дълбокия бъва се стават по плитки, по слаби и по малко на Преминавайки към средата и края на 40-те си години, възрастта ще ви е лишила от 60-70% дълбокия сън, на който сте се наслаждавали в началото на тинейджерските си години. Докато достигнете 70-годишна възраст, ще сте загубили 80-90% дълбокия сън в младостта си. Разбира се, когато спим през нощта и дори когато се будим сутрин, повечето от нас нямат ясно усещане за качеството на електрическата активност в съня ни. Това често означава, че много възрастни хора преминават през късните години на живота си, без да осъзнават напълно колко се е вложило количеството и качеството на дълбокия им сън. Това е важно, то означава, че хората в напреднала възраст не успяват да направят връзката между влушаването на здравето си и вушаването на съня си, въпреки че причинно следствените връзки между двете са познати на учените от десетилетия. Следователно възрастните хора се оплакват и търсят лечение за здравните си проблеми, когато посещават личния си лекар, но рядко молят за помощ за своите също толкова неприятни проблеми с съня. В резултат лекарите ядко са мотивирани да се заемат с проблемния сън в добавка към здравните проблеми на възрастните хора. Важно е да изясним, че не всички медицински проблеми на остаряването могат да се отдадат на лошия сън. Но много повече от свързаните с възрастта физически и психически проблеми са свързани с затрудненията в съня, отколкото ние или мнози на доктори осъзнаваме истински или лекуваме сериозно. Отново насърчавам възрастните хора, които са притеснени заради съня си, да не търсят рецепта за сънотворни. Вместо това препоръчвам първо да се изпробват ефективните и научно доказани на фармакологични интервенции, които лекар, сертифициран в медицината на съня, може да им предостави. Вторият признак на изменения в съня с течение на времето и този, който хората в напреднало възраст осъзнават по-добре, е фрагментирането. Колкото повече остаряваме, толкова по-често се будим нощем. Има много причини, включително лекарствени взаимодействия и болести, но най-важната от тях е отслабеният пикочен мехур. По тази причина хората в напреднала възраст посещават по-често туалетната нощем. Намаляването на приема на течности към средата и края на вечерта може да помогне, но не е панация. Поради фрагментирането хората в напреднала възраст страдат от намаляване на ефективността на съня, която се дефинира като процента от времето, в който спите, докато сте в леглото. Ако сте прекарали 8 часа в леглото и сте спали през всичките тези 8 часа, вашата ефективност на съня ще бъде 100%. Ако сте спали само 4 от тези 8 часа, ефективността на съня ви ще бъде 50%. Като здрави тинейджери ние сме се наслаждавали на ефективност на съня от около 95%. Като еталон за сравнение – повечето специалисти по съня смятат, че качественият сън включва ефективност на съня от 90% или повече. До момента, в който достигнем 80 годишна възраст, ефективността на съня ни често спада под 70% или 80%, този процент може да ви звучи прилично, докато не разберете, че в рамките на 8-часов период в леглото това означава, че прекарвате цял час или час и половина будни. Неефективният сън не е дребна работа, както показват проучванията сред десетки хиляди хора в напреднала възраст. Дори и когато се вземат предвид фактори като индекс на телесната маса, пол, раса, история на тютинопушене, честота на физическата активност и лекарства, колкото по нисък бил индексът на ефективност на съня при хората в напреднала възраст, толкова по висок бил рискът от смърт, толкова по лошо било физическото им здраве. Толкова повероятно било да страдат от депресия, толкова поуморени се чувствали и толкова по ниска била когнитивната им функция, което се характеризира с забравяне. Всеки, независимо от възрастта, ще страда от физически заболявания, психическа нестабилност, намалено внимание и затруднение с паметта, ако занят му е хронично нарушен. Проблемът с напредването на възрастта е, че членовете на семейството наблюдават тези признаци при възрастните си роднини денем и прибързано предполагат диагноза деменция, пренебрегвайки възможността лошият сън да е също толкова вероятна причина. Не всички възрастни хора с проблеми в съня имат деменция, но в глава 7 ще опиша доказателства, които ясно показват как и защо нарушенията в съня са фактор, допринасящ за деменцията на средна и късна възраст. Една по-непосредствена, ако и също толкова опасна последица от фрагментирания сън на възрастните хора изисква кратко обсъждане, нощните посещения в туалетната и свързаният с тях риск от падания, а следователно и от фрактури. Когато се будим нощем, често сме дезориентирани. Прибавете към тази когнитивна мъгла и факта, че е тъмно. Освен това, след като сте лежали в леглото. Когато станете и започнете да се движите, кръвта може да слезе от главата към краката ви поради гравитацията. Като последица се чувствате замаяни и нестабилни на краката си. Последното е особено вярно при хората в напреднало възраст, чийто контрол върху кръвното им налягане и без често е отслабен. Всички тези проблеми означават, че един повъзрастен човек е в много по-голяма опасност от препъване, падане и изчупване на кости при нощните си посещения в туалетната. Паденията и фрактурите почертано увеличават смъртността и значително ускоряват настъпването на края на живота на човек в напреднала възраст. В бележките под линия предлагам списък със съвети за побезопасен нощен сън при възрастните хора. Третата промяна в съня, настъпваща с възрастта, е тази в циркадния ритъм. В остър контраст с подрастващите, възрастните хора обичайно преживяват регресия във времето за сън, като си лягат все по-рано и по-рано. Причината е поранното вечерно освобождаване и пик на мелатонина с възрастта, което дава нареждане за поранно заспиване. Ресторантите в общностите за пенсионери отдавна знаят за тази свързана с възрастта промяна в предпочитанията относно времето за лягане, което е въплътено и взето предвид в специалната ранна вечеря. Промените в циркадния ритъм с напредването на възрастта може да изглеждат безобидни, но могат да бъдат причина за безброй проблеми в съня и будуването. При възрастните, те често искат да останат будни до покъсно вечерта, за да могат да отидат на театър или на кино, да общуват, да четат или да гледат телевизия. Но откриват как се събуждат на дивана, на седелката в киното или в удобното кресло, тъй като неволно са заспали по средата на вечерта. Подранилият им циркаден ритъм, управляван от поранното освобождаване на мелатонина, не им е оставил избор. Но това, което изглежда като невинно задрямване, има вредна последица. Задрямването рано вечерта намалява скъпоценното сънно налягане, отслабвайки приспиващата мощна аденозина, който стабилно се е натрупвал през целия ден. Няколко часа по-късно, когато възрастният човек си легне в леглото и се опита да заспи, може да не разполага с достатъчно сънно налягане, за да заспи бързо или да остане заспал за задълго. Следва едно погрешно заключение – страдам от безсъние. Вместо това вечерната дрямка, което повечето възрастни хора не разбират, че се класифицира като кратък сън, може да е източникът на трудностите при заспиване, а да не става дума за истинско безсъние. На сутринта се появява още посложен проблем. Въпреки трудностите с заспиването през нощта и вече наличния сънен дефицит. Циркадният ритъм, който, както ще си спомните от глава 2, действа независимо от системата за сънно налягане, ще поеме в посока нагоре около 4 часа сутринта в съответствие с класическия поранен график при повъзрастните. Следователно хората в напреднало възраст са предразположени да се будят рано сутринта, докато звукът от барабана на циркадния ритъм става все по-силен, а съответните надежди да заспят отново намаляват в съответствие с него. За да вложи още повече нещата, силата на циркадния ритъм и количеството освобождаван нощен мелатонин също намаляват с възрастта. Добавете и товари се получава самоподхранващ се цикъл, в който много възрастни хора се борят с дефицита на сън, опитвайки се да останат будни до покъсно късно вечерта, но неволно заденват по-рано, затрудняват се да заспят нощем или да спят продължително само, за да бъдат събудени по-рано, отколкото им се иска, поради регресиралия циркаден ритъм. Има методи, които могат да помогнат да се избута циркадният ритъм при хората вънапреднала възраст до по-късно, а също и да се подсили. Но за съжаление, трябва да кажа, че те не са цялостно или идеално решение. В по-късните глави ще опиша вредното влияние на изкуствената светлина върху 24 часовия циркаден ритъм и яката светлина нощем. Вечерната светлина потиска нормалното повишаване на мелатонина, като изтласква обичайното настъпване на съня при зрелите хора към ранните сутрешни часове, като пречи на заспиването в разумно време. Същият ефект на отлагане на съня обаче може да се използва много удачно от хората в напреднала възраст, ако това се направи в правилния момент. Тъй като са се събудили по-рано, много хора в напреднала възраст са физически активни през ранните сутрешни часове и за това си набавят голяма част от излагането на ярка светлина през първата половина на деня. Това не е оптимално, тъй като подсилва ранния пик и ранния спад на 24-часовия вътрешен часовник. Вместо това хората в напреднала възраст, които искат да изместят времето си за лягане към покъсен час, трябва да се излагат на ярка светлина в късните следобедни часове. Не казвам обаче, че хората в напреднала възраст трябва да спрат да се раздвижват сутрин. Раздвижването може да подпомогне за подобър и делък сън, особено при възрастните. Вместо това, предлагам за тях две промени. Първо, носете слънчеви очила по време на сутрешната си разходка на открито. Това ще намали влиянието на сутрешната светлина върху супрахиезматичния ви часовник, който в противен случай ще ви придържа към режим ранно ставане. Второ, излизайте отново навън в късния следобед, за да поемете слънчева светлина, но този път не носете очила. Непременно се пазете от слънцето по някакъв начин, например носете шапка, но оставете слънчевите очила от дома. Изобилната дневна светлина в късния следобед ще помогне за забавянето на вечерното освобождаване на мелатонин, което ще подпомогне изместването на часа за сън в покъсен момент. Хората в напреднала възраст могат също така да поискат да се консултират с лекаря си дали да вземат мелатонин вечер. За разлика от младежите и хората на средна възраст, където мелатонинът не се е доказал като ефективно подпомагащ съня, освен в случаите на самолетен синдром, предписваният мелатонин доказано подсилва иначе отслабения циркаден и свързание с него мелатонинов ритъм при възрастните хора, намалявайки времето, необходимо за заспиване, като подобрява качеството на съня и сутрешната бодрост, според свидетелствата на приемащите го. Промяната в циркадния ритъм, докато остаряваме, заедно с почестите посещения в туалетната спомагат за обясняването на два от трите основни нощни проблема при възрастните хора – ранното заспиване, събуждане и фрагментирането на съня. Те обаче не обясняват първата ключова промяна в съни с напредването на възрастта, намаляването на количеството и качеството на дълбокия сън. Въпреки че учените знаят от много десетилетия за гибелната загуба на дълбок сън с напредването на възрастта, причината си оставаше неуловима. какво в процеса на устаряване ограбва душушка мозъка от това жизненоважно състояние на сън? Отвъд научното любопитство, това е също така и належащ клиничен проблем за хората в напреднала възраст, като се има предвид важността на дълбокия сън за научаването и памета. Да не говорим за всички клонове на телесното здраве от сърдечно-садовата и респираторната система до метаболизма, енергийния баланс и имунната функция. Работейки с невероятно даровите кип от млади изследователи, преди няколко години аз си поставих за цел да се опитам да отговоря на този въпрос. Зачудих се дали причината за това намаляване на количеството на дълбокия сън не може да се открие в сложния модел на структурните нарушения на мозъка, които настъпват с възрастта. От глава 3 ще си спомните, че мощните мозъчни вълни на дълбокия БВС се генерират в централно-фронталните региони на мозъка, няколко сантиметра над основата на носа. Вече знаем, че докато хората остаяват, нарушенията в мозъка им не настъпват еднакво за всички региони. Вместо това някои части от мозъка започват да губят неврони много по-рано и далеч по-бързо от други части на мозъка процес, наречена атрофия. След като сканирахме стотици мозъци и натрупахме почти хиляда часа целонощни записи на съня, ние открихме ясен отговор, който се разкри чрез история от три етапа. Първо, областите в мозъка, които търпят най-драматично влушаване с възрастта, за съжаление, са точно същите региони, които генерират дълбокия сън централно-фронталните области, разположени над основата на носа. Когато наложихме картата на горещите точки на мозъчна дегенерация у възрастните върху мозъчната карта, която отбелязваше генериращите дълбок сън региони у младите хора, съвпадението беше почти пълно. Второ, което не е изненадващо, хората в напреднала възраст страдаха от 70% на загуба на дълбокия сън в сравнение с младите хора. Трето, и най-критично, открихме, че тези промени не са независими. А са в голяма степен взаимно свързани, колкото потежки са измененията, от които страда даден възрастен човек в този специфичен централно фронтален регион на мозъка. Толкова по-драматична е загубата на дълбок бърва, се при него. Това беше тъжно потвърждение на моята теория. Частите на мозъка ни, които пораждат здравословния дълбок сън нощем, са точно същите области, които претърпяват дегенеративни промени или атрофират най-рано и най-тежко, докато остаряваме. В годините, предшестващи тези изследвания, моят изследователски екип и още няколко по целия свят бяха доказали от какво решаващо значение е дълбокия сън за запечатването на новите спомени и запаметяването на нови факти при младите хора. Знаеки това, ние включихме промяна в нашия експеримент с хората в напреднала възраст. Няколко часа преди да си легнат, всички тези възрастни научиха списък от нови факти, асоциации с думи което бързо беше последвано от тест за запаметяване, за да видим колко информация са запомнили. На следващата сутрин, след цяла нощ записи на съня, ние ги подложихме на втори тест. Така можехме да определим количеството за паметени факти за всеки един човек по време на съня през цялата нощ. До другата сутрин хората в напреднала възраст забравиха далеч повече факти, отколкото младежите разликата беше почти 50%. Още повече нези от хората в напреднала възраст с най-голяма загуба на дълбок сън показаха най-катастрофално забравяне през нощта. Следователно лошата памет и лошият сън в старостта не са съвпадение, а са свързани в значителна степен. Тези открития ни помогнаха да хвърлим нова светлина върху забравянето, което е твърде често срещано у възрастните хора, като например затрудненията им да запомнят имената на хората или да запаметяват бъдещи часове за посещение в болницата. Важно е да отбележим, че степента на деградиране на мозъка при хората в напреднала възраст обясняваше 60% от неспособността им да генерират дълбок сън. Това беше полезно откритие, но за мен поважният извод от това откритие беше, че 40% от обяснението за загубата на дълбокия сън у възрастните хора си оставаха неразкрити от нас. Сега работим здраво, опитвайки се да разберем на какво се дължат те. Наскоро идентифицирахме един фактор лепкав. Токсичен протеин, който се натрупва в мозъка, нарича се бета-амилоид и е ключовата причина за болестта на Алцхаймер. откритие, което ще обсъдим в следващите няколко глави. В пообщ план тези и други подобни изследвания са потвърдили, че лошият сън е един от най-подценяваните фактори, допринасящи за лошото когнитивно и медицинско здраве у хората в напреднало възраст, включително и за проблеми като диабета, депресията, хроничните болки, инсута, сърдечно-съдовите болести и болестта на Алцхаймер. Следователно съществува спешна нужда да разработим нови методи, които възстановяват до някъде качеството на дълбокия сън у възрастните хора. Една обещаваща разработка включва методи за мозъчна стимулация, включително контролирана електрическа стимулация, подавана на импулси в мозъка нощем. Подобно на хор, подкрепящо морения главен вокалист, нашата цел е да пеем, електрически, да стимулираме, в такт с отслабващите мозъчни вълни на хората в напреднала възраст, подсилвайки качеството на дълбоките им мозъчни вълни и съхранявайки ползите от оценя за здравето и памета. Предварителните ни резултати изглеждат обещаващи, въпреки че се изисква много, много повече работа. Ако бъдат повторени многократно, нашите открития може още повече да развенчаят от убеждение, за което споменахме порано, че хората вънапреднала възраст се нуждаят от по-малко сън. Този мит е възникнал вследствие на определени наблюдения, които според някои учени подсказват, че един 80-годишен човек, да речем, просто се нуждае от по-малко сън, отколкото един 50-годишен. Техните аргументи са следните. Първо. Ако лишите хора в напреднала възраст от сън, те не показват толкова драматичен спад в функционирането си при на проста задача за време, както по младите хора. Следователно, по възрастните би трябвало да се нуждаят от помалко малко сън, от по младите. Второ, хората в напреднала възраст генерират по-малко сън, от по младите, така че по подразбиране по възрастните би трябвало просто да се нуждаят от помалко малко сън. Трето, хората в напреднала възраст не показват толкова силна сънивост след нощ на лишаване от сън, в сравнение с помладите. Заключението било, че хората в напреднала възраст следователно имат по-малка нужда от сън, щом като нуждата им от компенсация след Бессън на нощ те помалка. Има обаче и альтернативни обяснения. Използването на функционирането като мярка за нуждата от сън е опасно при хората в напреднала възраст, тъй като те и без друго са с забавени реакции. Грубо казано, хората в напреднала възраст нямат накъде повече да вървят по отношение на влушаването, което понякога се нарича дънен ефект, което затруднява преценката относно истинското влияние на лишаването от сън върху функционирането им. После, само защото човек в напреднала възраст си набавя по-малко сън или не си набавя толкова много възстановителен сън след недоспиване, не означава непременно, че нуждата му от сън е по-малка. Това лесно може да означава и, че той физиологично не е в състояние да генерира съня, който му е необходим въпреки всичко. Да вземем альтернативния пример с костната плътност, която е по ниска при възрастните в сравнение с младите хора. Ние не приемаме, че хората в напреднала възраст се нуждаят от по-слаби кости, просто защото имат намалена костна плътност. Нито пък смятаме, че тези в напреднала възраст имат послаби кости само защото не възстановяват костната си плътност и не оздравяват толкова лесно като младите, след като са претърпели спукване или счупване. Вместо това осъзнаваме, че техните кости, подобно на мозъчните центрове, които пораждат съня, се влушават за възрастта и приемаме това влушаване като причина за безброй здравни проблеми. Следователно им осигуряваме хранителни добавки, физиотерапия и лекарства, за да се опитаме да отложим костната недостатъчност. Вярвам, че трябва да разпознаваме и да лекуваме нарушенията в съня при възрастните хора с подобно внимание и състрадание, осъзнавайки, че те наистина се нуждаят от точно толкова сън, колкото и останалите зрели хора. И накрая. Предварителните резултати от нашите проучвания на мозъчната стимулация подсказват, че хората в напреднала възраст всъщност се нуждаят от повече сън, отколкото те сами могат да генерират по естествен начин, тъй като те извличат полза от подобряването на качеството на съня, ако и това да се постига чрез изкуствени средства. Ако хората в напреднала възраст не се нуждаеха от по-големи количества дълбок сън тогава те би трябвало вече да са се наситили, а не да се чувстват по-добре от получаването на повече от него, в този случай по изкуствен начин. Но те извличат полза от подобряването на съня им, или по-точно казано, от възстановяването му. Това означава, че хората в напреднала възраст, особено тези с различни форми на деменция, изглежда, страдат от неудовлетворена нужда от сън, която изисква нови методи на лечение, тема, към която скоро ще се върнем. Частта и ота. защо трябва да са па и търе. Шести, майка Ви и Шекспир знаят най-добре. от оценя за мозъка. Изумителен пробив. Учените откриха революционно ново лечение, което ви помага да живеете по-дълго. То подобрява памета Ви и Ви прави по-креативни. Прави Ви по-привлекателни. Поддържа фигурата Ви слаба и намалява желанието Ви за храна. Защитава Ви от рак и деменция. Прогонва на стинките и грипа, намалява риска от инфаркт и инсулт, да не говорим за диабет. Дори ще се почувствата пощастливи, по-малко депресирани и тревожни. Заинтригувани ли сте, може и да звучи хиперболизирано, но нищо в тази измислена обява не е невярно. Ако това се отнасяше за ново лекарство, много хора биха били скептични. Обедените биха платили големи суми и за най-малката доза. Ако клиничните изпитвания подкрепяха твърденията, акциите на фармацевтичната компания, изобретила лекарството, биха се вдигнали до небесата. Разбира се, обявата не описва някоя чудотворна нова тинктура или чудоден Пенкилер, а по-скоро доказаните ползи оценя през цялата нощ. Доказателствата, подкрепящи тези твърдения, до са документирани в над 17-тателно проверени научни доклада. Що се отнася до цената на предписаното, то е безплатно, напълно и все пак, твърде често ние отхвърляме еженощната покана да приемем пълната си доза от това изцяло природно лекарство и последиците са ужасни. Поради липсата на обществена информираност повечето от нас не осъзнават колко забележителна панация е сенят всъщност. Следващите три глави са предназначени да намалят невежеството ни, породено от това до голяма степен липсващо публично здравно послание. Ще научим, че Сънят е универсален доставчик на здравни грижи, независимо от физическото или умственото заболяване, Сънят има рецепта, която е в състояние да изпълни. Надявам се, че след като прочитат тези глави, дори и най-загоравелите недоспиващи си ще се повлияят и ще променят отношението си. По-рано описах етапите, съставляващи Съня. Тук ще разкрия свързаните с всеки от тях ползи. Иронията е че почти всички от новите открития по отношение на Съня от 21 са били очарователно обобщени през 1611 в Макбет, второ действие, втора сцена, където Шекспир пророчески заявява, че Сънята е благ хранител на жизнения пир. Може би не толкова бомбастични изрази Майка Ви Ви е давала сходни съвети, възхвалявайки позите от Съня, който помага за оздравяването на емоционалните вирани, за ученето и запомнянето, за предоставянето на решения на трудни проблеми и за предотвратяването на болести и инфекции. Изглежда, науката просто е предоставила доказателства за всичко, което майка Ви, а очевидно и Шекспир съзнаели за чудесата на Съня. Сънят за мозъка Сънят не представлява просто липса на будност. Той е много повече от това. Както описахме порано, нашият нощен сън е изтънчена сложна, метаболитно активна и умишлено наложена поредица от уникални етапи. Безброй функции на мозъка се възстановяват от съня и зависят от него. Нито един тип сън отделно не постига всичко. В всеки стадий на съня е лекият БВС, дълбокият БВС и БДО сънят предоставя различни ползи за мозъка в различни етапи от нощта. По тази причина нито един тип сън не е поважен от друг. Ако пропуснете който идея от тези типове сън, това ще възпрепятства функционирането на мозъка ви. Сред многото предимства, които Сенят предоставя на мозъка, особено впечатляваща е памета, а тя е и особено добре проучена. Сенят многократно се е доказал като благоприятстващ памета, както преди учене, за да подготви мозъка да създаде нови спомени, така и след учене, за да запечета тези спомени и да предотврати забравянето им, ученето след наспиване. Сънят преди учене освежа способността ни да създаваме нови спомени. Той прави това всяка нощ. Докато сме будни, мозъкът непрестанно получава и абсорбира нова информация, умишлено или не. Преминаващите потенциални спомени се улавят от специфични части на мозъка. При основаната на факти, информация или това, което повечето от нас възприемат като учебникърски тип учене като например запомнянето на нечия име, нов телефонен номер или къде сте паркирали колата си. Един мозъчен регион, наречен хипокампус, помага за задържането на тези преминаващи преживявания и за свързването на детайлите им заедно. Хипокампусът издължена структура с формата на пръст, скрита дълбоко в двете полукълба на мозъка предлага краткосрочен резервуар или временен склад за информация за натрупването на нови спомени. За съжаление, хипокампусът има ограничен капацитет за съхранение също както филмовата лента или като по съвременна аналогия външна USB памет. Ако превишите капацитета му, рискувате да не можете да добавите повече информация или също толкова зле, да запишете един спомен върху друг грешка, наречена интерференция. Как тогава мозъкът се справя с това предизвикателство, свързано с капацитета на паметта? Преди години моят изследователски екип се запита дали сънят помага да се разреши този проблем със съхранението чрез механизъм за трансфер на файлове. Изследвахме дали сънят премества наскоро придобити спомени към по-постоянно, дългосрочно място за съхранение в мозъка, като по този начин освобождава хранилищата на краткосрочната ни памет, за да се събуждаме с упреснена способност за научаване на нови неща. Започнахме да изследваме тази теория с помощта на дремки през деня. Набрахме известен брой здрави младежи и ги разделихме произволно на група за дрямка и група, на която не се полага дрямка. По обед всички участници преминаваха през усърдна учебна сесия, да научат сто съответствия между име и лице, предназначена да натовари хипокампуса мястото, където се намира краткосрочната им памет. Както се очакваше, успехът и на двете групи беше сходен. Скоро след това групата, определена за дрямка, се отдаде на 90-минутна сиеста в лабораторията за изследване на съня с електроди, поставени на главите им, за да измерват сънните показатели. Групата, на която не се полагаше дрямка, остана будна в лабораторията, занимавайки се с умствени дейности, като например ровене из интернет или играене на настолни игри. Покъсно на същия ден, в 18 ча. Всички участници се впуснаха в нов рунт от интензивно учене, при който се опитаха да натъпчат още един набор нови факти в краткосрочните си хранилища, още сто съответствия между име и лице. Нашият въпрос беше простичък – дали способността за научаване на човешкия мозък намалява при продължителното будуване през деня и ако да, може ли се нят да обърне ефекта на насищане и така да възстанови способността за учене? Ученето при тези, които будуваха през деня, прогресивно се влушаваше, въпреки че способността им да се концентрират си оставаше стабилна, определена от отделни тестове за внимание и време за отговор. Тези, които имаха възможността да подремнат, се справиха значително по-добре и на практика подобриха капацитета си да запомнят факти. Разликата между двете групи в 18 ч. не беше малка, 20% предимство при ученето за тези, които бяха спали. След като наблюденията ни показаха, че сънят възстановява капацитета на мозъка за учене, отваряйки място за нови спомени, ние се впуснахме в търсене какво точно в сеня поражда тази възстановителна полза. Анализът на електрическите мозъчни вълни на хората от групата, която спеше, ни дадоха отговора. Опресняването на памета беше свързано с полекия БВС от фаза 2 и по специално с кратките, мощни избухвания на електрическа активност, наречени сънни вретена, за които споменахме в глава 3. Колкото повече сънни вретена имаше придаден човек по време на дямката, толкова по-добро беше възстановяването на способността му за учене след събуждане. Важно е да споменем, че сънните вретена не прогнозираха вродената способност за учене на човека. Това не би бил толкова интересен резултат, тъй като би означавал, че вродената способност за учене и вретената просто вървят ръка за ръка. На практика обаче вретената прогнозираха именно промяната в ученето преди съня, сравнена с тази след съня, именно възстановяването на способността за учене. Може би позабележителното е, че докато анализирахме активността на сънните вретена, ние наблюдавахме поразително последователен цикъл на електрически ток, пулсиращ през мозъка който се повтаряше на всеки 100 до 200 милисекунди. Пулсациите непрестанно прокарваха пътека напред-назад между хипокампуса с неговото краткосрочно, ограничено пространство за съхранение и много по-обширното, дългосрочно хранилище на кортекса, подобно на хард диск с голяма памет. В този момент бяхме посветени в електрическата трансакция, която се случваше в тихата тайнственост на съня, тя пренасяше спомени, основани на факти от временното депо за съхранение, хипокампуса към трезора за дългосрочно съхранение, кортекса. По този възхитителен начин сънят разчистваше хипокампуса, освобождавайки изобилно пространство в склада му за краткосрочно съхраняване на информация. Участниците се събуждаха с обновен капацитет да възприемат нова информация в хипокампуса. След като бяха преместили запечаталите се вчерашни преживявания към по-постоянно, безопасно хранилище. На следващия ден научаването на нови факти можеше да започне начисто. От тогава насам ние и други изследователски групи сме повтарили това проучване в продължение на цяла нощ, сън ни сме установявали същото, колкото повече сънни ни вретене има даден човек нощем. Толкова по-добро е възстановяването на способността му за учене на следващата сутрин. Наскоро работата ни по тази тема се върна към въпроса за устаяването. Открихме, че възрастните хора от 60 до 80 години не са в състояние да генерират сънни вретена в същата степен като младите здрави хора, поради което страдат от 40% дефицит. Това доведе до прогноза, колкото по-малко сънни вретена има възрастният човек в определена нощ, толкова по-трудно ще му бъде да вкара нови факти в хипокампуса си на следващия ден тъй като няма да е получил достатъчно нощно упресняване на капацитета на краткосрочната си памет. Проведохме изследването и установихме точно това, колкото по малък беше броят на вретената, произведени от мозъка на възрастния човек през дадена нощ. Толкова по нисък беше капацитетът му за научаване на следващия ден, което затрудняваше запомнянето на списъка с факти, който му предоставяхме. Тази връзка между съня и ученето е още една причина медицината да приема посериозно оплакванията на възрастните хора относно съня, задължавайки още повече изследователи като мен да откриват нови, нефармакологични методи за подобряване на съня на възрастните хора по целия свят. С по-широка обществена релевантност е фактът, че концентрацията на сънните врете на прибъгва е особено голяма в късните сутрешни часове, разположена между дълги периоди на БДО сън. Спете 6 часа или по-малко, и ще лишите мозъка си от ползите на възстановяването на способността за учене, което обикновено се извършва от сънните вретена. Ще се върна към помащабните образователни последици от тези открития в по-късна глава, като ще разгледам въпроса дали ранното започване на училище, което отнема точно тази богата на вретена фаза на съня, е оптимално за обучението на младите умове. Ученето и сънят в нощта след това. Втората полза от Съня за памета, идва след ученето тя ефективно натиска бутона «Запис» за тези новосъздадени папки. По този начин Сънят защитава новопридобитата информация, осигурявайки имунитет срещу забравянето, операция, наречена консолидиране. Това, че Сънят задвижва процеса на консолидиране на памета, е известно отдавна и е може би едно от най-старите предположения относно функцията на Съня. Първото твърдение за това в писмената история на човечеството, изглежда, е на прозорливия римски реторик Квинтилиан, Д, С. Хр, който заявява. Любопитен факт, причината за който не е очевидна, е, че в течение на една единствена нощ мощта на памета силно нараства. Каквато и да е причината за това, нещата, които не можем да си спомним на момента, ни изплуват лесно на следващия ден и самото време, което обикновено се смята за една от причините да забравяме, всъщност служи за подсилване на паметта. Едва през 1924 двама германски изследователи, Джон Дженкинс и Карл Даленбах, поставили съня и будуването. За да разберат кое ще победи по отношение на ползите относно съхраняването на спомени, нещо като версия на изследователите на паметта, наподобяваща класическото предизвикателство между пепси и кока кола Участниците в тяхното проучване първо заучили редица от вербални факти. След това изследователите проследили колко бързо участниците забравили тези спомени в течение на 8-часов период, прекарани ли в будуване, или в нощен сън. Времето, прекарано в сън. Помогнало да се запамятят новонаучените късчета информация, като предотвратило избледняването им. Еквивалентният период от време, прекаран в будуване обаче, бил дълбоко рисков за наскоро придобитите спомени, което довело до ускорена траектория на забравянето. Експерименталните резултати на Дженкинс и Дален Бас сега са повторени множество пъти, като е установено, че Сенят предлага ползи относно запазването на спомените, които надвишават с 20% до 40% същото количество време, прекарано в будуване. Това не е тривиална концепция, като се замислите за потенциалните преимущества при ученето за изпит, например, или пък в еволюционен аспект при запомнянето на релевантна за оцеляването информация като местоположението на източници на храна и вода, на хищници и партньори за размножаване. Едва през 50-те години на XX, заедно с откриването на БВС и БДО Съня, сме започнали да разбираме повече за това как, а не просто дали сънят помага за консолидирането на новите спомени. Първоначалните усилия са фокусирали върху дешифрирането на това кой или кои стадии на Съня запазват трайно това, което сме отпечатали в мозъка през деня. Независимо дали става дума за факти от класната стая, медицински знания в обучителна програма за лекари-ординатори или бизнес-план на семинар. Ще си спомните от глава 3, че си набавяме по голямата част от БВС в началото на нощта, а по голямата част от БДО, Съня и полекия БВС по късно през нощта. След като участниците заучили списъци с факти, изследователите им дали възможност да спят само през първата половина на нощта или само през втората. По този начин и двете експериментални групи си набавили еднакво общо количество сън, макар и кратък, но сънят на първата група бил богат на дълбок БВС, а при втората група доминирал БДО сънят. Арената била подготвена за епична битка между двата типа сън. Въпросът бил, кой период на сън предоставя повече ползи за запазването на спомените този, богат на дълбок БВС, или този, изобилен на БДО сън. Що се отнася до фактологичния, учебникърски тип спомени, резултатът бил ясен. Това бил Сенят в началото на нощта, богат на дълбок БВС, който победил в осигуряването на отлично запазване на спомените в сравнение с богатия на БДО Сън в края на нощта. Изследванията в началото на 21 достигнали до подобно заключение, използвайки малко по-различен подход. След като били заучили списък с факти преди лягане, на участниците им било позволено да спят цели 8 часа, като сънят им бил записван с електроди, поставени на главата. На следващата сутрин участниците положили тест за запаметяване. Когато изследователите са отнесли стадиите на броя на фактите, запомнени на следващата сутрин, дълбокият БВС обрал точките, колкото повече бил дълбокият БВС, толкова повече информация помнели следваният на следващия ден. И наистина, ако бяхте участник в такова проучване и единствената информация, с която аз разполагах, беше количеството на дълбок БВС, което сте си набавили във въпросната нощ, бих могъл да прогнозирам с голяма точност колко ще си спомните на предстоящия тест за запаметяване, след като се събудите, даже преди да сте го положили. До толкова определяща може да е връзката между съня и консолидирането на спомените. От тогава насам, с помощта на магнитно-резонансни томографи, сме се въглеждали дълбоко в мозъците на участниците, за да видим откъде се извличат тези спомени, съответно, преди сън и след сън. Оказва се, че в двата различни случая тези информационни пакети се извикват от много различни географски области на мозъка. Преди да се наспят, участниците извличаха спомените от краткосрочното място за съхранение на хипокампуса временния склад, който си е опасно място за продължително обитаване, ако сте нов спомен. Но на другата сутрин нещата изглеждаха много различно. Спомените се бяха преместили. След цяла нощ, само участниците вече извличаха същата тази информация от неокортекса, който се намира в горната част на мозъка регион който служи като дългосрочно хранилище за фактологичните спомени, където те могат да живеят в безопасност може би за винаги. Бяхме наблюдавали смяна на местоживеенето, която се случва всяка нощ, докато спим. Подобно на концепцията за дълговълновия радиосигнал, който пренася информация на големи географски разстояния, бавните мозъчни вълни на дълбокия БВС са послужили като куриерска служба, транспортирайки пакетите от спомени от временния склад – хипокампуса – до по-сигурен, постоянен дом кортекса. По този начин сънят беше помогнал за запазването на тези спомени за бъдещето. Прибавете тези открития към онези, свързани с първоначалното запаметяване, които описах по-рано, и ще разберете, че анатомичният диалог, който настъпва по време на БВС, с помощта на сънни вретене и бавни вълни, между хипокампуса и кортекса, е елегантно синергичен. Чрез прехвърлянето на спомените от вчера от краткосрочното хранилище на хипокампуса към дългосрочния им дом в кортекса вие се събуждате както с вчерашния опит, съхранен на безопасно място, така и възстановен капацитет на краткосрочната памет за научаване на нови неща през предстоящия ден. Цикълът се повтаря всеки ден и всяка нощ, изчиствайки кеша на краткосрочната памет за ново запаметяване на факти, докато същевременно се натрупва постоянно обновяващ се каталог с стари спомени. Сънят непрестанно модифицира информационната архитектура на мозъка нощем. Дори и дневните 20-минутни дремки могат да предложат предимството на консолидирането на памета, стига да съдържат достатъчно количество БВС. Ако изследвате бебета, малки деца или подрастващи, ще забележите абсолютно същата нощна полза за памета от БВС, понякога дори по за хората на средна възраст от 40 до 60 години, дълбокия БВС продължава да помага на мозъка да задържа нова информация, а намаляването на дълбокия БВС и влушаването на способността за запомняне и запазване на спомените в старостта вече беше обсъдено. Връзката между БВС и консолидирането на спомените се наблюдава във всеки етап на човешкия живот. Освен това, тя не се отнася само за хората. Проучванията на шимпанзета, бонобота и орангута ни са показали, че след сън и трите групи са поспособни да запомнят къде около тях експериментаторите са оставили храна. Ако слезем надолу по филогенетичната верига до копките, плъховете и дори до насекомите, ефектът на БВС за съхранение на спомените си остава силно изявен. Въпреки че все още се удивявам на прозрението на Квинтилиан и на точното му описание на това, което учените ще ли да докажат хиляда години по-късно относно ползата от съния за памета, предпочитам думите на двама също толкова даровити философи на своето време, Пол Саймън и Адгар Фънкъл. През февруари 1964 те пишат прочутия днес текст, който обобщава същото нощно събитие в песентат Хесонги в Силанс, звукът на тишината. Може би сте запознати с песента и текста. Саймън и Гарфанка описват как посрещат стария си приятел мрака – Съня. Говорят за това как предават събитията от будния си ден на спящия ум през нощта под формата на бавно видение нещо като деликатно постъпване на информация. Те прозорливо иллюстрират как тези кревки семена на будните преживявания посети през деня, сега биват засети в спящия ум. В резултат на този процес опитностите са се запазили при събуждането на следващата сутрин. Сънят предоставя бъдеще на спомените и това ни е поднесено в текста на тази прекрасна песен. Възоснова на някои съвсем нови данни е нужно да внесе леко, но много важно уточнение в текста на Саймън и Гарфанкъл. Сънят не само задържа тези спомени, които сте възприели преди ягане – «Тхевизиом татуа сплентът ин май но той дори спасява и тези, които, изглежда, са били загубени скоро след възприемането им. С други думи, след нощния сън придобивате достъп до спомени, които не сте можели да възстановите, преди да заспите. Подобно на компютърен хард диск, в който някои файлове са се повредили и са станали недостъпни, но още предлага възстановяващи услуги. След като сте поправили тези късчета спомени, спасявайки ги от хватката на забравянето, вие се будите на следващата сутрин в състояние да откриете и извлечете с лекота и прецизност тези недостъпни преди файлове със спомени. Това е чувството, о, да, сега си спомням, което може би сте изпитвали, след като сте се наспали добре през нощта. Насочвайки вниманието си конкретно към типа СНБВС, отговорен за превръщането на фактологичните спомени в постоянни и за възстановяването на тези, които са били застрашени от изгубване, ние започнахме да изследваме начини да увеличим експериментално ползите от съня за памета. Успехът дойде по две форми стимулация на съня и целево реактивиране на памета. Клиничните последици от двете ще станат ясни, когато ги поставим в контекста на психичните заболявания и неврологичните разстройства, включително и деменцията. Тъй като сенят се изразява в модели на електрическа мозъчно-вълнова активност, опитите за стимулация на сеня започнаха посредством търговия със същата валута електричеството. През 2006 изследователски екип в Германия събрал група Здрави младежи за новаторско проучване – при което поставили лепенки с електроди на главите им отпрети и отзад. Вместо да записват електрическите мозъчни вълни, които мозъкът излъчва по време на сън, учените направили обратното, пуснали по тях слаб електрически волтаж. Те търпеливо изчакали, докато всеки участник навлезе в най-дълбоките фази на БВС и в този момент включили мозъчния стимулатор, пулсиращ в ритъм с бавните вълни. Електрическите пулсации били толкова слаби, че участниците не ги усещали, нито пък се събудили. Но пулсациите оказали измеримо влияние върху съня. Стимулацията увеличила както големината на бавните мозъчни вълни, така и броя на сънните вретена, завихвещи се в пика на дълбоките мозъчни вълни, в сравнение с контролната група участници, които не били стимулирани по време на сън. Преди да си легнат, всички участници били запаметили списък с нови факти. Подложили ги на тест на другата сутрин, след сън. подобрявайки електрическото качество на мозъчните вълни на дълбокия сън, изследователите почти удвоили броя на фактите, които хората били в състояние да си спомнят на следващия ден, в сравнение с онези участници, които не били стимулирани. Прилагането на стимулация по време на БДО, сън или прибудоването през деня не предлагало подобни предимства по отношение на паметта. Само стимулацията по време на БВС, в синхронен ритъм със собствената ритмична мантра на мозъка, водела до подобряване на памета. Бързо се разработват и други методи за усилване на мозъчните вълни по време на сън. Една от технологиите включва тихи тонове, звучащи от тонкола наблизо до спящия. Подобно на метроном, пуснат в ритъма на индивидуалните бавни вълни, тиктакащите тонове са прецизно синхронизирани с мозъчните вълни на спящия човек. За да подсилят ритъма им и да породят още по-дълбок сън. В сравнение с контролната група, която спяла, но не слушала синхронни звукови сигнали нощем, звуковата стимулация увеличила мощта на бавните мозъчни вълни и на следващата сутрин породила впечатляващо подобрение на памета от 40%. Преди спешно да захвърлите тази книга и да започнете да инсталирате над леглото си или да се отправите в търсене на електрически мозъчен стимулатор, нека ви разубедя. И за двата метода е приложим съветът, не опитвайте това вкъщи. Някои хора са си изработили собствени устройства за мозъчна стимулация или са ги закупили онлайн, без да отговарят на изискванията за безопасност. Докладвано е за кожни изгаряния и временна загуба на зрение поради грешки в конструирането им или в прилагането на напрежение. Пускането на силни тиктакащи звуци на повторение до леглото ви звучи като по-безопасна възможност, но така може да си причините повече вреда, отколкото полза. Когато изследователите в споменатите проучвания настроили тоновете да звучат точно след естествения пик на всяка бавна мозъчна вълна, вместо в идеален синхрон с него, те влошили качеството на съня, вместо да го подобрят. И сякаш мозъчната стимулация не е достатъчно странна. Един швейцарски изследователски екип наскоро окачил рамка за легло на въжета, висящи от тавана на лаборатория по изследване на съня. Знам как ви звучи това, но продължете нататък. Към едната страна на висящото легло бил монтиран скрипец. Той позволявал на изследователите да люлеят леглото с контролирана скорост. После доброволците подремвали в леглото, докато изследователите записвали мозъчните им вълни по време на съня. При половината от участниците изследователите леко люлеяли леглото, след като те навлизали в БВС. При другата половина от участниците леглото останало неподвижно, осигурявайки контролно състояние. Бавното люлеене задълбочило още повече дълбокия сън подобрило качеството на бавните мозъчни вълни и увеличило повече от два пъти броя на сънните вретена. Все още не е известно дали тези породени от люлеенето промени в съня подобяват паметта, тъй като изследователите не провели никакви подобни тестове с участниците. Въпреки това откритията предлагат научно обяснение за древната практика на люлеенето на детето на ръце или в люлка, което го кара да потъне в дълбок сън. Методите за стимулиране на съня са обещаващи, но имат едно потенциално ограничение – ползата за запаметяването, която предлагат, е всеобхватна. Това означава, че всичко, научено преди заспиване, обикновено се помни поясно на другия ден. Подобно на фиксирано меню в ресторант, при което нямате избор, ще ви сервират всички изброени блюда, независимо дали това ви харесва или не. Большинството от хората не харесват този вид услуга, което е и причината повечето ресторанти да ви предлагат голямо меню, от което да избирате само нещата, които желаете да получите. Какво, ако беше на лице подобна възможност с съня и запаметяването? Преди да си легнете, бихте прегледали наученото през деня, избирайки само тези спомени от менюто, които бихте искали да се подобрят. Давате поръчката си, а после заспивате, знайки, че поръчката ви ще бъде изпълнена през нощта. Когато сутринта се събудите, мозъкът ви ще е бил подхранен само от специфичните блюда, които сте си поръчали от автобиографичното меню на деня. Като последица, вие селективно ще сте подобрили само тези отделни спомени, които искате да запазите. Всичко това звучи като научна фантастика, но сега е научен факт, методът се нарича целево реактивиране на паметта. И както толкова често се случва, истинската история се оказва много по-удивителна от измислената. Преди участниците да заспят, им показваме на компютърен екран отделни снимки на обекти с различни пространствени местоположения, като например котка долу в дясно или звънче в горния среден участък, или чайник близо до горния 10-ъгъл на монитора. Като участник, вие трябва да запомните не само отделните неща, които сме ви показали, а и пространственото им разположение на екрана. Ще видите сто такива предмета. След като поспите, снимките на обекти отново ще се появят на екрана, сега обаче в центъра, като някой от тях вече ще сте виждали, но други не. Трябва да решите дали си спомняте обекта от снимката, или не, и ако да, трябва да преместите изображението на обекта на това място на екрана, където то първоначално се е появило, с помощта на мишката. По този начин, ние можем да преценим дали си спомняте обекта, а също така и колко точно можете да си спомните местоположението му. Но има и един интригуващо брат. Докато първоначално сте запомняли обектите преди сън, всеки път, когато ви е бил представен обект на екрана, е бил пускан съответен звук. Например, чули сте когато ви е била показана снимката на котка, или зънзън, -зън», когато сте видели звънеца. Всички изображения са свързани, или звуково белязани, с семантично съответстващ звук. Докато спите и по специалност е в БВС, експериментаторът отново пуска тихо половината от предварително съотнесените звуци, от общо 100, на спящия ви мозък, с помощта на колони от двете страни на леглото. Сякаш подпомагайки усилията на мозъка целенасочено да търси и намира, ние можем да отключим селективното реактивиране на съответните индивидуални спомени, приоритизирайки ги за подсилване по време на сън, в сравнение с тези, които не са били реактивирани по време на БВС. Когато правите теста на следващата сутрин, ще имате доста забележим гуклон в памета си, спомняки си много повече от нещата, които са били реактивирани по време на съня с помощта на звуковите сигнали, в сравнение с тези, които не са били реактивирани. Забележате, че всичките 100 първоначалните обекти за запаметяване са преминали през съня. Но с използването на звуковите сигнали ние избягваме общото подсилване на всичко, което сте научили. Подобно на повторянето на компилация с любимите ви песни нощем, ние подбираме специфични обекти от автобиографичното ви минало и ги подсилваме преференциално с помощта на индивидуализирани звукови сигнали, докато спите. Сигурен съм, че можете да си представите безбройните употреби на този метод. Предвид това, може би ще се почувствате също и некомфортно в етично отношение относно перспективите, като се има предвид, че бихте имали възможността да пишете и пренаписвате собствения си жизнен наратив или което е попритеснително нечи и друг такъв. Тази морална дилема е все още подалеч в бъдещето, но ако тези методи продължават да се усъвършенстват, вероятно ще бъдем изправени пред нея. Да спим, за да забравим. До сега обсъждахме силата на сене да подобри запомянето и да избегне забравянето, след като сме научили нещо. Способността да забравяме обаче в определени условия може да е също толкова важна, колкото и необходимостта да помним, както в ежедневния живот. Например да забравим мястото, на което сме паркирали миналата седмица, предпочитайки да запомним къде сме паркирали днес. Така и в клинично отношение, например да изкореним болезнени, усъкътяващи ни спомени или да елиминираме глада си към определени субстанции в случай на пристрастявания. Още повече, че забравянето е полезно не само заради изтриването на съхранена информация, която вече не ни е нужна. То също така намалява мозъчните ресурси, необходими за извикването на унези спомени които искаме да задържим, което наподобява лекотата, с която откриваме важни документи върху подредено, а не потънало в хаос бюро. По този начин сънят ви помага да задържите всичко, което ви е необходимо, и нищо, което не ви е, подобрявайки лекотата на извикването на спомените. Казано по друг начин, забравянето е цената, която плащаме, за да помним. През 1983 нобеловият лауреат Франси Стрик, който открил спираловидната структура на ДНК, решил да насочи теоретичния си ум към темата за съня. Предположил, че функцията на сънуването в фазата на Бадео съня е да премахне нежелание или застъпващи се копия на информацията в мозъка. Нещо, което нарекал паразитни спомени. Това била пленителна идея, но си останала само идея в продължение на почти 30 години. През които не била проучена официално. През 2009, аз и един млад дипломант проверихме тази хипотеза. Резултатите доста ни изненадаха. Проектирахме експеримент, при който отново използвахме дневна дрямка. В средата на деня участниците в експеримента ни заучаваха дълъг списък с думи, показвани една по една на компютърен екран. Но след всяка от думите на екрана излизаше голямо зелено, п, или голямо червено, З което показваше на участника, че трябва да помни предходната дума «п», или да забрави предходната дума «за». Това наподобява учебен час, в който, след като ви е казал някакъв факт, учителят подчертава, че е особено важно да запомните тази информация за изпита, или пък казва, че е сбъркал и че фактът е неверен или пък няма да влиза в теста на изпита, така че не е нужно да се тревожите дали ще го запомните. Ние по ефективен начин правяхме същото за всяка дума точно след показването й, отбелязвайки я с етикет, помни или забрави. После на половината от участниците беше разрешена 90 минутна следоведна дрямка, докато другата половина остана будна. В 18 ча проверихме дали всеки един си спомня всички думи. Казахме на участниците, че независимо как са били отбелязани думите за запомняне или за забравяне, те трябва да се опитат да си спомнят възможно най-много думи. Въпросът ни беше следният – дали сънят подобрява задържането в паметта на всички думи, по поравно, или се подчинява на получената прибудуване команда да си спомня само някои неща и да забрави други на начина, по който е било маркирано всяко от тях. Резултатите бяха категорични – Сънят мощно, но селективно беше подсилил запомнянето на думите, предварително отбелязани за запомняне, но активно беше избегнал подсилването на онези спомени, отбелязани за забравяне. Участниците, които не спаха, не показаха такъв впечатляващ разбор и диференциално съхраняване на спомените. Научихме дискретен, но важен урок, Сънят беше много по поинтелигентен, отколкото някога сме си представили – Противно на поранните предположения през екс-секс и 21, Сенят не предлага общо, неспецифично и поради това твърде подробно запазване на цялата информация, която сте научили през деня. Вместо това, той е в състояние да предложи много по-избирателна помощ относно подобряването на спомените, такава, която преференциално избира коя информация да бъде или да не бъде подсилена. Сенят постига това чрез използването на обозначаващи етикети, които са били прикачени към тези спомени по време на първоначалното им научаване или потенциално са били идентифицирани по време на самия сън. Безброй проучвания са показали сходна интелигентна форма на от съня селекция на спомените, както при дневните дремки, така и при съня през цялата нощ. Когато анализирахме записите от съня на участниците, които спаха, ни осени още едно прозрение. Обратно на прогнозата на Франсис Крик, не бъдало, сънят пресяваше списъка с предварително зададените думи, отделяйки от тези, които трябва да бъдат запомнени, от тези, които трябва да се премахнат. Вместо това именно БВС и по специално най-бързите сънни вретена помагаха да се отделят една от друга кривите на запомнянето и забравянето. Колкото повече такива вретена имаше даден участник по време на дямката, с толкова поголяма ефективност те подсилваха думите, отбелязани за запомняне, и активно елиминираха тези, предопределени за забравяне. Как точно сънните вретена постигат този хитър трик с памета, си остава неясно. Но поне това, което сме открили, е доста изразителен модел на повтораема мозъчна активност, която съвпада с тези бързи сънни вретена. Активността се движи в кръг между склада за спомени, хипокампуса и унези региони, които програмират решението за интенционалност в предния лоб, като например това е важно или това е маловажно. Повторящият се цикъл на активност между тези две области памета и интенционалността който настъпва от 10 до 15 пъти в секунда по време на активността на вретената може да обясни разграничаващото влияние върху памета, упражнявано от БВС. Много подобно на избирането на предварителни филтри при търсене в интернет или в шопинг приложение, вретената предлагат рафиниране на спомените. Те позволяват хранилището хипокампусът да се съгласува с зададените филтри, съдържащи се в проницателните ви фронтални лобове, позволявайки да се отбере само това, което ви е нужно да съхраните, и да се изхвърли това, което не е. Сега изследваме начини да впрегнем тази забележително интелигентна услуга за селективно запомняне и забравяне във връзка с болезнените или проблемните спомени. Идеята може да ви напомня за помещението в наградение с Оскар, филм Блясъкът на чистия ум, в което хората могат да унищожат нежеланите си спомени чрез специална машина, сканираща мозъка. Моята надежда в реалния свят е да разработя точни методи за селективно отслабване или изтриване на определени спомени от библиотеката на памета на човек, когато има потвърдена клинична нужда от това, например при травма, наркомания или злоупотреба с вещества. Съняти и другите видове памет. Всички тези проучвания, които описах до тук, се занимават за един тип памет фатологичната, която асоциираме с учебниците или с това да запомним нечия име. В мозъка обаче има много видове памет, включително такава за умения. Да вземем например карането на колело. Като дете родителите ви не са ви връчили учебник, озаглавен, как да караме колело, и не са ви накарали да го научите, очаквайки веднага да започнете да карате колело с впечатляващо умение. Никой не може да ви каже как да карате колело. Е, може да се опита, но това не би било полезно нито за него, нито за вас. Единственият начин да се научите да карате колело е да действате, а не да четете. Тоест да се упражнявате, същото се отнася за всички моторни умения, независимо дали освоявате музикален инструмент, спорт, хирургична процедура или как да пилотирате самолет. Терминът «мускулна памет» е погрешен. Мускулите сами по себе си нямат никаква памет, мускул, който не е свързан с мозъка, не може да изпълнява освоени действия, нито пък да съхранява освоени последователности. Мускулната памет на практика е «мозъчна памет». Тренирането и подсилването на мускулите може да ви помогне да изпълнявате по-добре запаметена и освоена последователност от действия. Но самата последователност за паметената програма е в на само и единствено в мозъка. Години преди да изследвам ефекта на съня върху фатологичното, учебникърско заучаване, изследвах запаметяването на моторните умения. Решението ми да проведа тези проучвания се породи от две преживявания. Първото беше като млад студент в медицинския център, Куинс, голяма университетска болница в Нотингъм, Великобритания. Там проведох изследване по темата за двигателните разстройства и по специално за травмите на гръбначния стълб. Опитвах се да открия начини за възстановяване на прекъснатия гръбначен стълб в крайната цел да се свържа отново мозъкът с тялото. За съжаление, проучването ми беше неуспешно. През това време обаче наблюдавах пациенти с различни форми на двигателни разстройства, включително инсулт. Това, което ме порази при толкова много от тези пациенти, беше възстановяването чрез повтаряне, стъпка по стъпка, на двигателната им функция след инсулта, независимо дали става дума за краката, ръцете, пръстите или речта. Възстановяването рядко беше пълно, но ден след ден, месец след месец, всички те показваха известно подобрение. Второто трансформиращо преживяване настъпи няколко години по-късно, докато работех върху докторантурата си. Годината беше 2000 а и научната общност обяви, че следващите 10 години ще бъдат десетилетието на мозъка, предвещавайки, с точност, както се оказа, забележителния прогрес в клоновете на неврологията. Поканихаме да изнеса публична лекция на бляскаво събитие по темата за съня. По това време все още знаехме сравнително малко за ефекта на съня върху паметта. Въпреки, че аз споменах на кратко откритията във връзка с ембрионалния стади, с които разполагахме. След лекцията ми към мен се приближи изискан господин с любезни светски маниери, облечен в сако от туит, чието деликатен жълто-зелен нюанс си спомням живо и до днес. Разговорът ни беше кратък, но пък беше един от най-важните в научно отношение в целия ми живот. Той ми благодари за презентацията и ми каза, че е пианист. Сподели, че е заинтригуван от моето описание на съня като активно състояние на мозъка, в което можем да правим преглед на нещата, научени по-рано и дори да ги подсилваме. После каза нещо, което ме завладя и се превърна в основен фокус на изследванията ми през следващите години. Като пианист каза той, преживявам нещо, което се случва твърде често, за да е случайност. Репетирам дадена пиеса дори до късно вечерта и сякаш не мога да я освоя. Често допускам една и съща грешка на едно и също място в определена част. Лягам си отчаян, но когато се събудя на следващата сутрин и отново седна на пияното, просто я изсвирвам перфектно. Просто я изсвирвам. Думите отекнаха в ума ми, докато се опитвах да съставя отговор. Казах на господина, че това е пленителна идея и че определено е възможно съня да помага на музикантите и да води до безпогрешно изпълнение, но че не са ми известни никакви научни доказателства, които да подкрепят това твърдение. Той се усмихна, без да се впечатли от липсата на емпирично доказателство, благодари ми отново за лекцията и се отправи към залата за приема. Аз, от друга страна, останах в аудиторията, осъзнавайки, че този господин току-що ми е казал нещо, което нарушава най-често повторяние и установен постулът по отношение на научаването – съвършенството се постига с практика. Изглежда обаче, това не беше така. Може би практиката, придружена от сън, водеше до съвършенство. След три години проучвания публикувах доклад със сходно заглавие, а при последвалите изследвания събрах доказателства, които в крайна сметка потвърдиха чудесните интуитивни прозрения на пианиста относно съня. Тези открития също така хвърлиха светлина върху това как мозъкът след травма или увреждане от инсулт постепенно си възвръща до някъде способността да ръководи за учените движения, ден след ден, или може би нощ след нощ. До тогава вече работех в Харвардския медицински колеж и заедно с Робърт Стикголд, мой ментор, а днес вече и отдавнашен сътрудник и приятел, си поставихме за цел да се опитаме да определим дали и как мозъкът продължава да учи при отсъствието на последваща практика. Времето определено имаше някаква роля, но изглежда имаше три отделни възможности, които трябваше да разграничим. Дали времето, времето, прекарано в будуване или времето, Прекарано в сън, водеше до съвършенство по отношение на заучените умения. Събрах голяма група от десничари и ги накарах да се научат да пишат поредица от числа на клавиатура с лявата си ръка, като например 4, колкото е възможно по-бързо и поточно. Подобно на заучаване на гама на пиано, участниците упражняваха отново и отново поредицата, свързана с двигателното умение в продължение на общо 12 минути, прекъсвани от малки почивки. Без изненаги, участниците подобриха представянето си по време на тренировъчната сесия, в крайна сметка се предполагаше, че практиката ще доведе до съвършенство. След това, 12 часа по-късно, подложихме участниците на тест. Половината от тях бяха научили последователността на сутринта и ги подложихме на тест по-късно същата вечер, след като бяха будували през целия ден. Другата половина от участниците научиха последователността вечерта и ги подложихме на тест на другата сутрин, след сходно забавяне от 12 часа, но в него се вместваха цели 8 часа сън. Онези, които останаха будни през деня, не показаха признаци на значително подобрение в представенето. Но в съответствие с първоначалното описание на пианиста Онези, които бяха тествани след точно същия период от време 12 часа, но в него беше включен и нощен сън показаха поразителен 20 скок в скоростта на представяне и почти 35% в подобрение по отношение на точността. Важно е, че тези участници, които научиха двигателното умение на сутринта и които не показаха подобрение същата вечер, въпреки това показаха идентичен скок в представянето си, след като почиваха още 12 часа и също си набавиха цяла нощ сън. С други думи, мозъкът ви ще продължи да подобрява запаметяването на умения при липсата на всякаква допълнителна практика. Това наистина прилича на вълшебство. И все пак това забавено, офлайн, научаване се случва само след период на сън, а не след еквивалентен период, прекаран в будуване, независимо дали първо е било будуването, или съня. Съвършенството не се постига само с практика. Именно практикуването, последвано от нощен сън, води до съвършенство. Впоследствие доказахме, че тези ползи по отношение на подобряването на паметта настъпват, независимо дали заучавате кратка или много дълга двигателна поредица, например 4, съпоставено с 4, или дали използвате едната си ръка, или и двете, подобно на пианист. Анализът на индивидуалните елементи от двигателната поредица като, например, 4 ми позволи да открия как точно се съвършенства уменията. Дори и след дълъг период на първоначално заучаване участниците можеха да продължат да се затрудняват с конкретни преходи в рамките на поредицата. Тези проблемни точки се набиха на очи, когато се въгледах в скоростта на натискането на клавишите. При определени преходи имаше много по-дълга пауза или пък упорита грешка. Например, вместо безпогрешно да напише 4, 4, един участник пишеше 4, пауза, 2, 4, пауза, 2. Разделяше двигателната поредица на части, сякаш написването на поредицата наведнъж му идваше твърде много. Различните хора имаха различни проблеми с ползите на различни места в поредицата, но почти всички имаха едно или две от тези затруднения в толкова много участници, че на практика можех да кажа къде са уникалните им затруднения в двигателната поредица само докато слушах как се упражняват. Когато обаче подложих участниците на тест, след като бяха спали през нощта, ушите ми чуха нещо много различно. Знаех какво се случва още преди да анализирам данните, бяха се усъвършенствали. След съня писането им беше гладко и непрекъснато. Стъкатото беше изчезнало, заменено от безупречна автоматичност, която е крайната цел на заучаването на двигателно умение 4-4 бързо и почти перфектно. Сенят щателно беше идентифицирал къде са трудните преходи в двигателното запаметяване и ги беше изгладил. Това откритие отново събуди в паметта ми думите на пианиста, когато бях срещнал, но когато се събуди на следващата сутрин и отново седна на пианото, просто я изсвирвам перфектно. После тествах участниците с мозъчен томограф, след като се бяха наспали, и видях как е било постигнато това възхитително подобрение на умението им. Сънят отново беше прехвърлил спомените, но резултатите бяха различни от тези, свързани с учебникарското запаметяване. Вместо да бъдат прехвърлени от краткосрочната към дългосрочната памет, необходима за запаметяването на факти, двигателните спомени бяха прехвърлени към мозъчни вериги които действат под прага на осъзнаването. В резултат тези движения вече бяха инстинктивен навик. Те се изливаха от тялото с лекота, вместо да се усещат като усилни или умишлени. Това показва, че сънят е помогнал на мозъка да автоматизира поредиците от движения и да ги превърне във втора природа без усилия, което е точно целта на множество олимпийски треньори, усъвършенстващи уменията на елитните си спортисти. Последното ми откритие в това почти десетилетно проучване идентифицира типа Сън, отговорен за нощното подобрение на двигателните умения, а това донесе със себе си обществени и медицински полки. Увеличението на скоростта и точността, породено от ефективното автоматизиране, беше пряко свързано с количеството БВС от фаза 2, особено през последните 2 часа на нощ с 8 часов Сън, Т. Е. От 5 до 7 час, сутринта, ако сте заспали в 23 часа. И наистина, именно броят на тези удивителни сънни вретена в последните два часа на утрото времето, по което избухват най-изобилните вретена на мозъчната активност е свързан с офоен подобряването на паметта. Още попоразителен беше фактът, че увеличаването на тези вретена след учене се откриваше само в унези региони на скалпа, които се намират над моторния кортекс, областта точно пред темето ВИ, а не в други области. Колкото по-голямо беше локалното увеличаване на броя на сънните вретена надчеста от мозъка, която бяхме принудили да учи задълбочено дадено двигателно умение, толкова по-добро беше представенето след събуждане. Много други групи са открили подобен, локален, ефект, свързан с съня и научаването. По отношение на спомените за двигателни умения мозъчните вълни на съня действали подобно на добър масъжист, пак получавате добър масъж на цялото тяло, но той отделя специално внимание на унези части, които се нуждаят от най-голяма помощ. По същия начин сънните не обхващат всички части от мозъка, но се поставя диспропорционално ударение върху унези области, които са били използвани най-много за учене през деня. Може би по-релевантен по отношение на съвременния свят е ефектът, свързан с конкретното време на нощта, който открихме. Тези последни два часа сън са периодът, от който много от нас смятат за подходящо да се лишат, за да си осигурят летящ старт на деня. В резултат ние пропускаме това пиршество от сън и вретена в края на нощта. Това ми напомня и за типичната олимпийска треньорка, която кара спортистките си да тренират стоически до късно вечерта само за да ги събуди в ранните часове на утрото и отново да ги върне към упражненията. По този начин треньорите може би непредомишлено, но ефективно отхвърлят една важна фаза от развитието на двигателната памет в мозъка тази, която фино настроива доброто спортно представяне. Предвид миниатюрните разлики в представянето, които често делят спечелването на златен медал от финиширането последен в професионалния спорт, всяко състезателно предимство, което можете да си осигурите, като например това, което Сенят ви предлага по естествен начин, може да определи дали ще чуете националния си химн да отеква на стадиона. Казано съвсем буквално, ако не спите, губите. Суперзвездата на 100 метровия спринт Юсейн Болт в много случаи е подремвал в часовете преди да счупи световния рекорд и преди Олимпийските финали, на които е печелил златото. Собствените ни проучвания подкрепят неговата мъдрост. Дремките през деня, които съдържат достатъчен брой сънни вретена, водят също така и до значително подобрение на паметта за двигателни умения и възстановяват усещането за енергичност и по-малка мускулна умора. В годините след нашето откритие безброй проучвания са доказали, че Сенят подобрява двигателните умения на юношите, непрофесионалните и елитните спортисти в най-различни спортове като тенис, баскетбол, американски и европейски футбол и гребане. При това е до такава степен, че през 2015 Международният Олимпийски комитет публикува изявление. Подчертаващо критичната важност и неотменната нужда оценя по отношение на спортното развитие при всички спортове за мъжете и жените. Професионалните спортни отбори си вземат бележка, и то с основание. Наскоро изнесов презентации пред множество национални баскетболни и футболни отбори в САЩ, а след това и във Великобритания. Заставайки пред менеджера, екипа и играчите, аз им разказвам за един от най-сложните, мощни и силни да не говорим за законни подобрители на представянето, с истински потенциал да осигури победа, Съня. Подкрепям тези твърдения с примери от над 750 научни изследвания на връзката между Съня и човешкото представяне, много от които са включвали специално професионални и елитни спортисти. Набавяйте си по малко от 8 часа сън нощем, и особено по малко от 6 часа, и ще се случи следното, времето до физическото изтощение намалява с 10 до 30%, а аеробната производителност спада значително. Подобни ограничения се наблюдават при силата на протягане на крайниците и височината на вертикалните скокове, придружени от намаляване на пиковата и продължителната мускулна сила. Добавете към това и отявлени ограничения в сърдечно-съдовия, метаболитния и респираторния капаците, които възпрепятстват недоспалото тяло, включително по бързата скорост на натрупване на млечната киселина, отслабеното кислородно насищане на кръвта и съответното увеличение на въглеродния диоксид в кръвта, което отчасти се дължи на намаляването на количеството въздух, което белите дробове могат да издишват. Дори способността на тялото да се охлажда по време на физически усилия, чрез потене критична част от върховото представяне е възпрепятствана от недостатъчния сън. Има и риск от травми. Това е най-големият страх на всички състезатели, както и на треньорите им. Загрижени са и генералните менеджери на професионалните отбори, които смятат играчите си за ценни финансови инвестиции. Що се отнася до травмите, няма по-добра застрахователна полица срещу риска за тези инвестиции от съня. Както можете да видите от описанието на едно изследване на млади състезатели през 2014, хроничната липса на сън по време на сезона предсказва огромно увеличение на риска от травма. Фигура 10 Фигура 10 Недоспиване и спортни травми Взето с изменение от Ачпи, Джурналс, Лу, Ком, Педортопа е абстрест, чрониси си, долна черта леск, долна черта оф, долна черта селят, долна черта из, долна черта сочиятът, долна черта луит, долна черта инкрест, аспикс. Спортните отбори плащат милиони долари за изключително скъпи играчи, харчайки щедро за всякакви медицински грижи и хранене, които да подкрепят таланта им. И въпреки това професионалните предимства се разреждат многократно от една съставка, която малко отбори успяват да приоритизират съня на играчите си. Дори и отборите, които осъзнават важността на съня преди мач, се изненадват от твърдението ми, че нуждата от сън в дните след мача е също толкова важна, ако не и поважна. Сънят след състезание ускорява физическото възстановяване от обичайните възпаления, стимулира мускулното възстановяване и помага за попълването на клетъчната енергия под формата на глюкоза и гликоген. Преди да дам на тези отбори структуриран списък от препоръки за сън, които могат да приложат, за да се възползват от пълния потенциал на спортистите си, предоставям доказващи тази концепция данни от Националната баскетболна асоциация, НБА. Използвайки данните за съня на Андре Игьодала, който в момента играе в местния Милбор, Golden State Warriors. Въз основа на данните от проследяването на съня фигура 11 показва разликата в представянето на Иголодала, когато е спал повече от 8 часа нощем, в сравнение с по-малко от 8 часа нощем. Фигура 11. Представяне на играч от NBA. Повече от 8 часа сън срещу по-малко от 8 часа сън. Взето са изменения от Ачпи, Луу, Сип Спорц, Ком, Эймбе, Нелс и Мутибайлойон Долуар Бузинесесов, Эймбе Селеп и Схебайгест Дитти, Соурс, Атопс, Джалбон, Ком, Боу, МАФИ, Андре и Глодала Разбира се, повечето от нас не играят в професионални спортни отбори. Но мнозина са физически активни през живота си и постоянно придобиват нови умения. Освояването на двигателни умения и движението като цяло си остават част от живота ни от баналните неща, да се научим да пишем на малко по нов лаптоп или на смартфон с различен размер, до тези от важно значение като например в случая на опитни хирурзи, които научават нова ендоскопска процедура, или пилоти, учещи се да управляват различен или нов модел самолет. И по тази причина ние продължаваме да се нуждаем от БВС и да разчитаме на него за рафинирането и поддържането на тези двигателни способности. За родителите ще бъде интересно, че най-драматичният период за научаване на двигателни умения в живота на всеки човек е през първата година от живота му, когато започваме да се изправяме и да ходим. Не е изненадващо, че наблюдаваме пик в БВС от втори стадий включително и на сънните вретена, точно когато детето извършва прехода от пълзане към ходене. Завръщайки се към това, което бях научил преди години в медицинския център, Куинс, по отношение на мозъчните увреждания, сега сме открили, че бавното, ежедневно възстановяване на двигателните функции при пациентите с инсулт се дължи от части на работата на съня нощ след нощ. След инсулт мозъкът започва да преконфигурира останалите невронни връзки и да оформя нови разклонения около увредената зона. Тази пластична реорганизация и създаването на нови връзки са причина за възвръщането на двигателните функции до някаква степен. Сега имаме предварителни доказателства, че сънят е един от основните фактори, подпомагащи тези невронни усилия. Качеството на съня в дългосрочен аспект е прогноза за постепенното възстановяване на двигателната функция и допълнително определя повторното научаване на безброй двигателни умения. Ако се появят още такива открития, може би ще се гарантират по съгласувани усилия да се приоритизира сънят като терапия за пациентите, преживели мозъчно увреждане или дори прилагането на методи за стимулация на съня като описаните погоре. Сънят може да направи много неща, които в момента ние в медицината не можем. Стига научните доказателства да оправдават това, трябва да се възползваме от мощния инструмент за възстановяване на здравето, какъвто е сънят, за да се подобряват пациентите ни. Сънят и креативността Последната поза на съня за памета е вероятно най-забележителната от всички – креативността. Сънят осигурява нощен театър, в който мозъкът ви изследва и създава връзки между огромни хранилища на информация. Тази задача се постига с помощта на странен алгоритъм, който е склонен да търси най-далечните, неочевидни асоциации, нещо като обратно търсене в Google. По начини, които будният ви мозък никога не би изпробвал, спящият мозък слива коренно различни съвкупности от знания, които подхранват впечатляващи способности за решаване на проблеми. Ако се чудите какъв тип съзнателно преживяване би породило такова необичайно сливане на спомените, може да не сте изненадани да научите, че това се случва по време на сънуване при БДО в съня. Ще изследваме подробно всички преимущества на БДО в съня в главата за сънуването. За сега ще ви кажа само, че тази информационна алхимия, забъркана от сънуването в БДО в Стадии на Сън, е причина за някои от най-големите подвизи на трансформативното мислене в историята на човешката раса. Седми, твърде екстрем за книгата за световните рекорди на «Гинес» – лишаването от сън и мозъкът. Поразени от тъжеста на съкрушителните научни доказателства, от книгата за световните рекорди на «Гинес», са спрели да признават опитите да се счупи световния рекорд за безсъние. Спомнете си, че според «Гинес» е приемливо един мъж, Феликс Баунгартнер, да се издигне на 39 м в най-горните слоеве на атмосферата в балон с горещ въздух и обречен в да отвори люка на капсулата си, да стъпи на стълбичка, увиснала над планетата, и после да се хвърли в свободно падане обратно към Земята с пикова скорост от 1358 км. ча, преминавайки звуковата бариера и понасяйки звуковия удар само с тялото си. Но рисковете, свързани с лишаването от сън, се смятат за много, много по-високи. Ако се съди по последиците неприемливо високи, какви са тези убедителни доказателства? В следващите две глави ще научим точно защо и как загубата на сън оказва толкова опустошителен ефект върху мозъка и е свързана с безброй неврологични и психични заболявания. Напра, Алцхаймер, Тревожност. Депресия, биполерно разстройство, самоубийство, инсулт и хронична болка, и съв всяка физиологична система на тялото, утъжнявайки допълнително безброй разстройства и болести, напра, рак, диабет, инфаркт, безплодие, наддаване на тегло, затластяване и имунен дефицит. На нито една част от човешкото тяло не е спестено усъкъвяващата, пагубна вреда от загубата на сън. Ние сме както ще видите, социално, организационно, економически, физически, поведенчески, хранително, езиково, когнитивно и емоционално зависими от съня. Тази глава се занимава с тежките и понякога смъртоносни последици от неадекватния сън върху мозъка. Следващата глава ще разкаже за различните, ако и да са еднакво разрушителни и все така фатални последици от недостига на сън за тялото. Обърнете внимание! Има много начини, по които липсата на достатъчно сън ще ви убие. Някои отнемат време, други са много понезебавни. Една от мозъчните функции, която поддава дори и при най-малката доза недоспиване, е концентрацията. Смъртоносните обществени последици от тези моменти не спад в концентрацията се разиграват най-очевидно и фатално под формата на шофиране в сънливо състояние. На всеки час в САЩ някой умира в пътен инцидент поради грешка, породена от умора. Има два основни виновника при инцидентите, свързани с шофиране в сънливо състояние. Първият е пълното заспиване зад вулана. Това обаче се случва рядко и обикновено изисква човека да е жестоко недоспал, да не е мигвал повече от 20 часа. Втората, по разпространена причина е моментната загуба на концентрация, наречена микрозаспиване. То трае само няколко секунди, през които клепачите се затварят частично или напълно. От него страдат хронично недоспиващи си лица с нощен сън, който редовно е по от 7 часа. При микрозаспиването за един кратък миг мозъкът ви ослепява за външния свят и това се отнася не само за зрението, но и за всички сетивни канали. През по-голямата част от времето вие не осъзнавате, че това се случва. По проблематичното е, че съзнателният ви контрол върху движенията, като например тези, необходими за въртенето на вулана или натискането на спирачките, за момент ще изчезне. В резултат не е необходимо да заспите за 10 секунди, за да загинете, докато шофирате. И 2 секунди стигат. Двусекундно микрозаспиване при скорост 50 м, че слегкъгъл на завиване може да накара автомобила ви да премине напълно от една лента в друга. Включително и в насрещното движение. Ако това се случи със скорост сток мъча, това може да е последното ви микрозаспиване в живота. Дейвид Динджес от Пенсилванския университет, титан в областта на изследването на съня и мой личен герой, е направил повече от всеки друг учен в историята, за да намери отговора на следния фундаментален въпрос – каква е скоростта на опресняване на човешкото същество т.е. колко дълго може да изкара един човек без сън, преди функционирането му бъде обективно нарушено. колко сън може да се лиши човек всяка нощ и за колко нощи, преди процеси от основна важност в мозъка да замрат. Дали човекът изобщо осъзнава колко е влошено състоянието му, когато е недоспал. Колко нощи възстановителен сън са необходими, за да се възвърне стабилното функциониране на човек след лишаване от сън. Изследването на Ginges използва обезorajващо прост тест за внимание, за да измери концентрацията. В рамките на определен времеви прозорец трябва да натиснете бутон в отговор на светлина, която се появява на котия с бутони или на компютърен екран. Измерва се както реакцията ви, така и времето за нея. След това светва друга светлина и вие правите същото. Светлините се появяват по непредсказуем начин, понякога в бърза последователност Друпът произволно разделени от пауза, продължаваща няколко секунди. Звучи лесно, нали, опитайте се да правите това в продължение на 10 минути всеки ден, 14 дни поред. Това причини един чес и изследователският му екип на голям брой участници, които били наблюдавани в строги лабораторни условия. В началото всички участници получили възможността да си набавят цели 8 часа сън в нощта преди теста, което им позволило да бъдат оценени когато са напълно отпочинали. После участниците били разделени на четири различни експериментални групи. Много подобно на проучване на лекарства, на всяка група била дадена различна доза, лишаване от сън. Едната група била държана будна цели 72 часа поред, изкарвайки без сън три последователни нощи. На втората група били разрешени 4 часа сън всяка нощ. На третата били предоставени 6 часа сън всяка нощ. На щастливата четвърта група било позволено да продължи да спи по 8 часа всяка нощ. Стигнало се до три ключови открития. Първо, въпреки че лишаването от всички тези различни количества сън причинило забавяне във времето за реакция, имало нещо по-красноречиво, за кратки мигове участниците спирали изобщо да реагират. Забавянето не било най-точният признак за съмнивост, но изцяло липсващите реакции били. Динджес засичал пропуски, познати и като микрозаспивания. Еквивалентът им в реалния живот би бил да не успеете да реагирате на дете, изскочило пред колата ви, докато гуни топката си. Докато описва откритията си, Динджес често ви навежда на мисълта за повторящото се бибкане на момитор за сърдечна дейност в болница. Бип, бип, бип. Сега си представете за драматичния звуков ефект, който чувате в телевизионните драми за спешни отделения когато пациентът започва да се изплъзва на лекарите, докато те френетично се опитват да спасят живота му. Отначало ударите на сърцето са постоянни бип, бип, бип, каквито са и реакциите ви при задачата за внимание, когато сте добре отпочинали, стабилни и редовни. Върнете се към представенето си, когато сте лишени от сън, и това ще е слуховият еквивалент на пациент в болницата, чието сърце спира бип, бип, бип, бип. бип. Представянето ви се е превърнало в права линия. Никаква съзнателна реакция, никаква двигателна реакция. Микрозаспиване и после сърдечните удари се възстановяват, както и представянето ви бип, бип, бип, но само за кратко. Скоро следва ново спиране, бип, бип, бип. Още микрозаспивания. Сравняването на броя на пропуските или микрозаспиванията, ден след ден при четирите различни експериментални групи предоставило на Динджес второ ключово откритие. Хората, които спели по 8 часа всяка нощ, поддържали стабилно, почти перфектно представяне в течение на двете седмици. Тези с трите нощи пълно лишаване от сън показали катастрофално влушаване, което всъщност не е изненадващо. След първата нощ, напълно безсъния, пропуските в концентрацията им и липсващите реакции се увеличили с над 400%. Изненадващото било, че това влушаване продължило да ескалира със същата космическа скорост след втората и третата нощ, пълно лишаване от сън, и сякаш тяло да продължава да се отежнява, ако последвали още лишени от сън нощи, като не показвало признаци за достигане на плато. Но именно двете групи, частично лишени от сън, отправили най-тревожното послание от всички. След 4 часа сън в продължение на 6 нощи представянето на участниците било също толкова лошо като на тези, които не били спали цели 24 часа поред, т.е. 400% увеличаване на броя на микрозаспиванията. До 11 ия ден на тази диета от 4 часа сън нощем представянето на участниците се влошило дори още повече и станало сравнимо с това на човек, който е изкарал две нощни смени подред, натрупвайки 48 часа безсъние. Най-големи притеснения от социална гледна точка породили хората, които си набавяли 6 часа сън нощем нещо, което може да звучи познато на мнозина от вас. 10 дни по 6 часа сън нощем е всичко, което било необходимо, за да се влоши представянето до толкова, колкото и при безсънието от 24 поредни часа. И подобно на групата, която била напълно лишена от сън, проистичащото влушаване на представянето при 4-часовата и 6-часовата група не дало признаци за достигане на плато. Всички признаци показвали, че ако експериментът продължал... Вушеването на представенето щяло да продължи седмици и месеци наред. Друго проучване, ръководено от Дъра Грегъри Беленки във Военния изследователски институт, Уолтър Рид, публикувало почти идентични резултати горе-долу по същото време. Там също тествали 4 групи участници, но им позволили съответно по 9, 7, 5 и 3 часа сън в продължение на 7 дни. Нямате представа колко сте недоспали, когато сте недоспали. Третото ключово откритие, общо и за двете проучвания, според мен е най-вредното от всички. Когато участниците били попитани за субективното им усещане доколко влушено е представянето им, те безотказно подценявали степента на влушаването. Усещането им било лош пророк за реалното, обективно влушаване на представянето им. Това е еквивалентът на човек в бар, който е обърнал твърде много питиета и взема ключовете на колата си. Казвайки ви поверително, няма проблем да карам до вкъщи. Също толкова проблематично е препрограмирането на основните настройки. При хроничното ограничаване на съня в продължение на месеци и години човек всъщност се аклиматизира към ограниченото си представяне, влошената си будност и намалените енергийни нива. Той приема това подмолно изтощение като норма или основна настройка. Хората не успяват да разпознаят как постоянното им състояние на недоспиване компрометира умствените им способности и физическата им вителност, не забелязват и бавното влушаване на здравето. Ядко умът им прави връзка между първото и второто. Според епидемиологични изследвания за средното време, прекарвано в сън, милиони хора неволно прекарват години от живота си в субоптимално състояние на психологично и физиологично функциониране, като никога не максимизират потенциала на ума и тялото си поради сяпото си упорство да спят твърде малко. 60 години научни изследвания ми пречат да приема твърдението на всеки, който ми казва, че може да кара само с 4 часа сън нощем и да си е съвсем добре. Връщайки се към резултатите от проучването на Динджес, може да сте предположили, че оптималното представяне ще се възстанови при всички участници след дълга нощ на възстановителен сън, Подобно на представата на много хора за добро отспиване през почивните дни, за да покрият кредита си от недоспиване през седмицата. Но дори след три нощи възстановителен сън до насита, представянето не се върнало към нивото си от първоначалната оценка на основната настройка, когато тези същите хора редовно си набавили по цели 8 часа сън. Нито пък, която и да било от групите си възстановила всички часове сън, които била загубила предишните дни. Както вече научихме, мозъкът е неспособен на това. В притеснително покъсно проучване изследователи от Австралия събрали две групи здрави възрастни, едната от които накарали да пие алкохол до законовия лимит за шофиране, промило алкохол в кръвта, а другата лишили от сън за една единствена нощ. И двете групи били подложени на тест за концентрация, за да се оцени степента на вниманието им и по специално броят на пропуските. След като будували 19 часа. Хората, които били лишени от сън, били също толкова когнитивно възпрепятствани като тези, които според закона били пияни. Казано по друг начин, ако се събудите в седемче сутринта и будувате през целия ден, а после отидете да се видите с приятели до късно вечерта, но не пиете никакъв алкохол, до момента, в който шофирате към къщи в двече. Сутринта, вие вече сте толкова когнитивно възпрепятствани в способността си да внимавате в пътя и в това, което е около вас, колкото и шофьор, който според закона е пиян. Всъщност представянето на участниците в горното проучване са гмурнало стремглаво надолу само след 15 часа будуване, те в 20 и вече, вечерта, според горния сценарий. Автомобилните катастрофи се нареждат сред водещите причини за смърт в повечето развити страни. През 2016 фундацията на анонимните алкохолици в Вашингтон, окрък Колумбия, оповести резултатите от обширно проучване сред повече от 7000 водачи в САЩ, следени подробно в продължение на 2 години. Ключовото откритие, показано на фигура 12, разкрива точно колко катастрофално е шофирането след недоспиване. Ако карате след помалко от 5 часа сън, рискът ви да катастрофирате се увеличава 3 пъти. Седнете зад волана, след като сте спали едва 4 часа или по-малко предната нощ, и ще е 11 пъти по-вероятно да станете участници в катастрофа. Забележете как съотношението между намаляващите часове сън и увеличаващия се риск от смърт при катастрофа не е линейно, а нараства експоненциално. Всеки пропуснат час сън рязко увеличава вероятността от сблъсък, вместо постепенно да я подбутва нагоре. Фигура 12. Недоспиването и катастрофите, взето с изменения от УОЛ, АА Фундатион, ОРК, ЗИТЕС, ДЕФЕУТ, ФИЛС, ЕСОЦЕСАЛЯП ТЕФ. Шофирането под влияние на алкохол или при недоспиване е смъртоносно само по себе си, но какво би се случило, ако някой комбинира и двете? Това е релевантен въпрос, тъй като повечето хора карат пияни в ранните сутрешни часове, вместо посред бял ден. Което означава, че повечето пияни шофьори също така са и недоспали. Сега можем да наблюдаваме грешките на шофьорите по реалистичен, но безопасен начин с помощта на симулатори. В такава виртуална машина група изследователи изследвали броя на пълните излизания от пътя на участници в 4 различни експериментални състояния. 8 часа сън, 4 часа сън, 8 часа сън плюс алкохолно съдържание, надвишаващо законно допустимата норма и 4 часа сън плюс алкохолно съдържание, надвишаващо законно допустимата норма. Хората от групата с 8 часа сън допуснали малко или никакви грешки, свързани с излизане от пътя. Тези, спали 4 часа, втората група, допуснали 6 пъти повече излизания от пътя от трезвените, добре отпочинали участници. Същата степен на влошена способност за шофиране се отнасяла и за третата група, която си набавила 8 часа сън, но била в пияно състояние според закона. Шофирането в пияно състояние и шофирането при недоспиване бяха опасни, при това в еднаква степен. Логично очакване беше, че представянето на четвъртата група участници ще отрази кумулативния ефект при тези две групи – 4 часа сън плюс ефекта от алкохола. Та. 12 пъти повече отклонение от пътя. Но нещата бяха много по-зле. Тази група участници излезе от пътя почти 30 пъти повече от добре отпочиналата, трезвена група. Упоиващият коктейл от недоспиване и алкохол не беше скумулативен, а самоотиплициращ ефект. Двете се подсилваха взаимно като два наркотика, чието ефекти са вредни сами по себе си, но когато се вземат заедно, си взаимодействат и пораждат наистина ужасни последици. След 30 години интензивни проучвания вече можем да отговорим на много от поставените по рано въпроси. Скоростта на упресняване на човешкото същество е около 16 часа. След 16 часа будуване мозъкът започва да отказва. Хората се нуждаят от над 7 часа сън всяка нощ, за да поддържат познавателната си функция. След 10 дни със само 7 часа сън мозъкът е също толкова дисфункционален. Както би бил и след 24-часово безсъние. Три цели нощи възстановителен сън, т. е, повече нощи от един уикенд, са недостатъчни да възстановят функционирането до нормални нива след цяла седмица недоспиване. И накрая, когато е недоспал, човешкият мозък не може адекватно да усети доколко е недоспал. Ще се върнем към последиците от тези резултати в следващите глави, но последиците в реалния живот от шофирането в сънливо състояние заслужават специално споменаване. През следващата седмица на две мълн души в САЩ ще заспят, докато шофират превозното си средство. Това прави на 250 всеки ден, като по очевидни причини тези случаи са повече през седмицата, отколкото през почивните дни. Всеки месец на 56 мълн, американци признават, че им е трудно да останат будни зад вулана на колата си. В резултат всяка година в САЩ стават едно катастрофи, причинени от недоспиване. Казано по друг начин, на всеки 30 секунди, в които четете тази книга, някъде в САЩ се случва по една катастрофа, причинена от недоспиване. Много вероятно е някой да е загубил живота си в катастрофа, свързана с преумора, за времето – което сте прочели този абзац. Може да сте изненадани да научите, че автокатастрофите, предизвикани от шофиране в сънливо състояние, надвижават причинените от алкохол и наркотици, взети заедно. Шофирането в сънливо състояние само по себе си е после от шофирането под влияние на алкохол. Това може да ви прозвучи като спорно или безотговорно становище и аз не бих искал да тривиализирам по никакъв начин достойния за порицание акт на шофирането след употреба на алкохол. Но все пак, твърдението ми е вярно поради следната проста причина – пияните шофьори често закъсняват с натискането на спирачката и с извършването на маневри за избягване на сблъсък. Но при заспиване или микрозаспиване вие спирате да реагирате изобщо. Човек в състояние на микрозаспиване или заспълна вулана изобщо не натиска спирачките, нито пък прави опит да избегне катастрофа. В резултат катастрофите, причинени от недоспиване, като цяло са много посмъртоносни от причинените от алкохол или наркотици. Казано простичко, ако заспите на вулана на колата си на магистрала, вие представлявате едното на ракета, движеща се напълно неуправляемо с стокма, ча. Шофьорите на коли не са единствената заплаха. По-опасни са недоспалите шофьори на камиони. Близо 80% от шофьорите на камиони в САЩ с наднормено тегло, а 50% с клинично запластяване. Това поставя шофьорите на камиони в много по-висок риск от разстройство, наречено на апнея, което обикновено се свързва с силно хъркане, което причинява тежко, хронично недоспиване. В резултат е 200-500% до 500 повероятно тези шофьори на камиони да попаднат в катастрофа. А когато шофьор на камион изгуби живота си в катастрофа поради недоспиване, той взема със себе си още средно по 4 – живота. Всъщност бих твърдял, че няма инциденти, причинени от умора, микрозаспиване или заспиване. Никакви. Това са си катастрофи. Оксфордският речник на английския език дефинира инцидентите като неочаквани събития – които настъпват случайно или без някаква видима причина. Смъртните случаи при шофиране след недоспиване не са нито случайни, нито безпричинни. Те са предсказуеми и са пряк резултат от недостатъчния сън. Като такива, те са ненужни и предотвратими. Срамното е, че правителствата на най-развитите страни харчат по малко от 1% от бюджета си за образование на обществото относно опасностите от шофирането след недоспиване в сравнение с средствата които инвестират в борбата с шофирането след употреба на алкохол. Дори и добронамерените послания за обществено здраве могат да се изгубят насред бомбардировката от статистики. Често е нужен трагичен разказ за лична история, за да направи това послание реално. Бих могъл да опиша хиляди такива събития. Нека ви разкажа само едно с надеждата да ви спестия вредите от това да шофирате недоспали. Union County Флорида, януари 2006 училища на автобус, транспортиращ 9 деца, спира на знак, стоп. Лек автомобил, Понтияк Бонвил, със 7 души в него се приближава зад автобуса и също спира. В този момент 80 колесен камион приижда с гръм и трясък по пътя за двете превозни средства. Той не спира, камионът удря Понтияка, прегъзва го и заедно с пресканата под себе си кола удря автобуса. И трите превозни средства прехвърлят канавката и продължават да се движат, като в този момент смъчканият понтияк избухва в пламъци. Училищният автобус се завърта обратно на часовниковата стрелка и продължава да се движи, сега в насрещното плътно, с задницата напред. Продължава така стома, докато излиза от пътя и се блъска в гъста група дървета. Три от девете деца в автобуса и изхвърчат през прозорците при удара. Всичките 7 пътници в Пунтияка загиват, както и шофьорът на автобуса. Шофьорът на камиона и всичките 9 деца в автобуса претърпяват сериозни травми. Шофьорът на камиона е бил квалифициран, със свидетелство за правоуправление. Всички проведени токсикологични изследвания на кръвта му са отрицателни. Но по-късно става ясно, че той е бил буден в продължение на 34 часа поред и е заспал на вулана. Всички загинали в Пунтияка са били деца или подрастващи. Пет от седемте деца в Пунтияка са били от едно семейство. Най-големият в колата е бил тинейджер, който законно е управлявал колата. Най-малкият е бил бебе само на 20 месеца. Има много неща, които се надявам читателите да запомнят от тази книга. Това е едно от най-важните, ако се почувствате сънливи, докато шофирате, моля ви, моля ви, спрете. Това е смъртоносно. Да носиш вината за смърта на друг човек на раменете си е ужасно нещо. Не се подвеждайте от многото неефективни тактики, които хората ще ви кажат, за да се справите със сънливостта, докато шофирате. Много от нас смятат, че можем да надмогнем сънливостта с чисто усилие на волята, но това, за съжаление, не е вярно. Да приемете обратното може да застраши живота ви, живота на семейството или приятелите ви които са в колата с вас, и живота на другите на пътя. Някои хора получават само една възможност да заспят на пътя, преди да загубят живота си. Ако забележите, че сте сънливи, докато шофирате, или реално заспивате на волана, спрете за тази вечер. Ако наистина трябва да продължите и сте взели това решение въпреки живото застрашаващия контекст, който то обикновено включва, тогава спрете за кратко на безопасно място край пътя. Дремнете за малко, минути. Когато се събудите, не тръгвайте веднага да шофирате. Ще страдате от сънна инерция ефектът от съня, който се пренаси в будното състояние. Изчакайте още 20 минути, може би след като сте изпили чаша кафе, ако се налага, и едва тогава потегляте отново. Това обаче ще ви докара до малко понататък по пътя, преди да се нуждаете от повторно такова зареждане, а възвръщаемостта ще намалява. В крайна сметка просто не си струва цената в човешки живот. Помагат ли дремките? През 80-те и 90-те години Найт Секс Дейвид Динджес, заедно със своя проницателен сътрудник и отскоро ръководител в Националната служба за безопасно движение по магистралите, Даръм Марк Ролскинд, провел друга серия иновативни проучвания, този път изследвайки плюсовете и минусите от ямката в случай на неизбежно лишаване от сън. Двамата изковали термина – енергийни дремки, или бих казал – примирили се с него. По голямата част от работата им била свързана с авиоиндустрията и изследването на пилотите, летящи до далечни дестинации. Най-опасният момент от полета е приземяването, което е в края на пътуването, когато често се е натрупало и най-голямо недоспиване. Спомнете си колко уморени и сънили сте в края на нощен трансатлантически полет, след като сте били на път повече от 24 часа. Бихте ли се чувствали в най-добра форма, готови да приземите Боинг с 467 пътници на борда, ако притежавате уменията да го направите? Именно при тази крайна фаза, позната в авиоиндустрията като начало на заход за кацане, се случват 68% от тежките самолетни катастрофи. Изследователите се заели да отговорят на следния въпрос, поставен от Федералната авиационна администрация на САЩ. В ако един пилот има възможност за кратка дрямка, минути, в рамките на 36-часов период, кога трябва да се случи тя, за да се намалят когнитивното изтощение и пропуските във вниманието, вечерта, в средата на нощта или късно на следващата сутрин. Отначало изглеждало, че това противоречи на интуицията, но Динджес и Ролскинт направили находчива основана на биологията прогноза. Те предположили, че чрез мъкването на длянка в началото на предстоящ период на безсъние може да се осигури буфер, колкото и време не ни частичен да е той, който ще защити мозъка от катастрофални пропуски в концентрацията. Оказали се прави, пилотите страдали от по-малко микрозаспивание в крайните фази на полета. Ако подремвали в началото на предишната вечер, в сравнение с случаите, в които подремвали за същия период от време в средата на нощта или по-късно на следващата сутрин, когато атаката на недоспиването вече била факт. Те били открили ни еквивалент на медицинската парадигма за превенцията в сравнение с лечението. Първото се опитва да избегне проблема, преди да се е появил, а второто се опитва да излекува проблема, след като е настъпил. Същото било и с дремките. И наистина, краткият сън в началото на нощта намали оброя на случаите, в които пилотите се унасили по време на критичните последни 90 минути на полета. Имало по малко такива сънни епизоди, измерени с електроенцефалографски електроди, поставени на главата. Когато Динчес и Ролскин докладвали за откритията си на фараа, те препоръчали въвеждането на профилактични дремки в началото на дългите полети като политика за пилотите, а днес много други авиационни власти по цял свят позволяват такива. От ФАА, въпреки че повярвали в откритията, не били възхитени от терминологията. Според тях терминът профилактичен би провокирал множество злепоставящи шеги между пилотите. Динчест предложил като альтернатива планирана дрямка. От ФАА не харесали и това, защото им звучало твърде, мениджърско. Тяхното предложение е било енергийна дрямка, което според тях било по-подходящо за лидерски или доминантни професии, като други подобни били например изпълнителен директор или военен командир. Така се родила енергийната дрямка. Проблемът обаче е, че хората, особено тези на такива позиции, Започнали погрешно да вярват, че 20-минутна енергийна дремка е всичко, което им е нужно, за да оцелеят и да функционират с перфектна или дори приемлива адекватност. Кратките енергийни дремки са станали синоним на неправилното убеждение, че човек може да пропуска достатъчния сън нощ след нощ, особено когато това е комбинирано с произволна употреба на кофеин. Без значение какво може да сте чували или чели в популярните медии, няма научни доказателства, които да подсказват, че някакво лекарство, устройство или каквото и да било количество психическа воля могат да заменят съня. Енергийните дремки могат за момент да увеличат базисната концентрация в условия на лишаване от сън, което може да направи и кофеина до определена доза. Но според последващите проучвания, които Динчес и много други изследователи, и аз, сме провели, нито дремките, нито кофейнет могат да са спасение за посложните мозъчни функции, сред които са ученето, паметта, емоционалната стабилност, сложните разсъждения или вземането на решения. Един ден може и да открием такъв противодействащ метод. За сега обаче няма лекарство, което да притежава доказаната способност да замени ползите, които се нят през цялата нощ дарява на мозъка и тялото. Дейвид Динджес е отправил отворена покана до всеки, който намеква, че може да оцелява с малко сън, да дойде в лабораторията му за 10-дневен престой. Той ще постави човека на същия режим на недоспиване, който сам е заявил, че спазва и ще измери когнитивната му функция. Динджес право е убеден, че ще докаже категорично, че е налице влушаване на мозъчните и телесните функции. До днес нито един доброволец не се е показал на нивото на твърденията си. Открили сме обаче много рядка колекция от хора, които, изглежда, са способни да оцеляват с 6 часа сън и да демонстрират минимално възпрепятстване на функциите нещо като безсънен елит. Дори и да им отдадам часове наред възможност да спят в лабораторията без будилници или събуждане, те въпреки това си спят кратко и това е. Част от обяснението изглежда, се крие в генетиката им, по специално субвариант на един ген, наречен BHLH-4159. Учените сега се опитват да разберат какво прави този ген и как им осигурява устойчивост при толкова кратък сън. След като научиха това, предполагам, че някои читатели вече са убедени, че са един от тези късметлии. Това е много, много малко вероятно. Този ген незабележително ядък смята се, че съвсем малко на брой хора в света са носители на аномалията. За да подчертая допълнително този факт, цитирам един от колегите си изследователи, Дара Томас Рот от болницата, Хенри Форд, в Детройт, който веднъж каза, «Броят на хората, които могат да оцеляват с 5 часа сън или по-малко без промяна във функционирането си, изразен в процент от населението и сведен до число е 0. Има само една частица от 1% от населението, които са наистина резистентни към ефектите от хроничното недоспиване на всички нива на мозъчните функции. Много, много повероятно е да ви удари гръм, като през целия ви живот шансът за това е едно на 12 000, отколкото наистина да сте способни да оцелявате с недостатъчно благодарение на рядък ген. Емоционална и рационалност Изведнъж нещо ми стана и тези думи често участват в разгръщаща се трагедия при която някой войник реагира ирационално на провокиращ боцивилен, цивилен, лекар на твърде изискващ пациент, или родител на държащо се зле дете. Именно в такива ситуации се излива неадекватно количество гняв и враждебност от изморени, недоспали хора. Много от нас са наясно, че недостатъчният сън поражда хаос в емоциите ни. Дори разпознаваме това от другите. Спомнете си за друг обичайен сценарий с родител, държащ малко дете, което пищи и плаче, и насред цялата тази буря той се обръща към вас и казва, е, Стивен, просто не успя да се наспи добре миналата вечер. Универсалната родителска мъдрост разбира, че лошият сън от предната вечер води до лошо настроение и емоционална реактивност на следващия ден. Ако и феноменът на емоционалната ирационалност след недоспиване да е обичаен според субективния и колективния ни опит, доскоро не знаехме как лишаването от сън влияе на емоционалния мозък на неврологично ниво въпреки професионалните, психиатричните и обществените последици. Преди няколко години заедно с моя екип проведохме проучване с помощта на магнитно резонанс на мозъчна томография, за да отговорим на този въпрос. Изследвахме две групи здрави младежи. Едната група остана будна през цялата нощ под стриктен надзор в моята лаборатория, докато другата група спа нормално през въпросната нощ. При музъчното сканиране на другия ден на участниците в двете групи бяха показани едни и същи сто снимки, които варираха от неутрални според емоционалното си съдържание – напра, кошница, плавей, до емоционално негативни – напра, горяща къща, отровна змия, готова да нападне. Използвайки емоционалната градация в снимките, ние успяхме да сравним засилването на мозъчната реакция към все по негативните емоционални спосъци. Анализът на изображенията от мозъчната томография разкри най-силния ефект, който съм измервал в изследванията си до ден днешен. Структура, разположена в лявата и дясната част на мозъка, наречена амидало, ключова гореща точка за разпалване на силни емоции, като яд и гняв, и свързана с реакцията, би се или бягай. Показа доста повече от 60% увеличение на емоционалната реактивност у участниците, които бяха лишени от сън. Изображенията от мозъчната томография на тези, които спаха през цялата нощ, обаче, показаха контролирана, минимална степен на реактивност в амидалата, въпреки че те разглеждаха съвсем същите снимки. Когато е лишен от сън, мозъкът ни сякаш се връща към един примитивен модел на неконтролирана реактивност. Ние проявяваме несъизмерими, неподходящи емоционални реакции и не сме в състояние да разглеждаме събитията в по-широк или добре обмислен контекст. Този отговор повдигна друг въпрос: защо емоционалните центрове на мозъка бяха толкова прекомерно реактивни при недоспиване? По-нататъчните томографски проучвания ни позволиха чрез порафиниран анализ да идентифицираме коренната причина. След цяла нощ сън префронталният кортекс мозъчната област, която се намира точно над дочните ви ябълки, която е неразвител хората в сравнение с други примати и се асоциира с рационалната, логична мисъл и вземането на решения беше в силна връзка с амидалата, регулирайки този дълбоко емоционален мозъчен център чрез задържащата си функция. При цяла нощ, предостатъчен сън, ние имаме баланс между емоционалния ни педал за подаване на газ, амидалата и спирачката, префронталния кортекс. Без сън обаче силната свързаност между тези две мозъчни области се губи. Ние не можем да обуздаем атавистичните си импулси, твърде силно настъпваме гаста, амигдалата и твърде слабо регулаторната спирачка, префронталния кортекс. Без рационалния контрол, който сънят ни осигурява всяка вечер, ние сме неврологично а оттам и емоционално нестабилни. Скорошните проучвания на един японски изследователски екип повториха нашите открития, но го направиха, като ограничиха съня на участниците до 5 часа в продължение на 5 нощи. Независимо по какъв начин отнемате съня на мозъка брутално, в продължение на цялата нощ, или хронично чрез недоспиване в продължение на няколко нощи, последиците за емоционалния мозък са едни и същи. Когато проведохме първоначалните си експерименти, бях поразен от подобните намахало колебания в настроението и емоциите на нашите участници. За миг лишените от сън участници преминаваха от раздразнителност и нервност към литърничаво лекомислие само за да се върнат веднага обратно към дневна негативност. Прекусяваха огромни емоционални разстояния от негативност, през неутралност, до позитивност и после обратно, за забележително кратък период от време. Беше ясно, че съм пропуснал нещо. Трябваше да проведа проучване, подобно на описаното погоре, но този път да изследвам как лишеният от сън мозък реагира на все по-позитивни и удовлетворителни преживявания, като например вълнуващи снимки на екстремни спортове или на възможността да печели все по-големи количества пари чрез приятни задачи. Открихме, че различни дълбоки емоционални центрове в мозъка точно над и зад амидалата, наречени общостриятум, които се асоциират с импулсивността и наградата и се къпят във веществото допамин, са станали хиперактивни при лишените от сън хора в отговорно удовлетворяващите, приятни преживявания. Както и самидалата, повишената чувствителност на тези хедонистични области беше свързана с загубата на рационален контрол от страна на префронталния кортекс. Следователно недостатъчният сън не ума към негативно настроение и не го задържа в него. Вместо това, недоспалият мозък се люлее силно между двете крайности на емоционална валентност позитивната и негативната. Може да си помислите, че първото балансира второто, неутрализирайки по този начин проблема. За съжаление, емоциите и тяхната роля в постигането на оптимални решения и действия не работят по този начин. Крайностите често са опасни, депресията и крайно негативното настроение могат например да внушат на човек усещане за безполезности и да го накарат да постави под въпрос ценността на живота. Сега разполагаме с поясно доказателство за този проблем. Изследвания върху подрастващи са идентифицирали връзка между разстройството на съня и самоубийствените мисли, опитите за самоубийство и трагедията на успешното самоубийство дни по-късно. Това е още една причина обществото и родителите да ценят достатъчния сън при тинайджарите, вместо да го порицават, особено предвид факта, че самоубийството е втората по честота причина за смъртност сред младежите в развитите страни след автомобилните катастрофи. Недостатъчният сън често се свързва с агресията, тормоза и поведенческите проблеми при децата на различна възраст. Подобна връзка между липсата на сън и насилието е наблюдавана и у затворниците в зяла възраст. Затворите, бив добавил, са печелно непригодни да осигурят добър сън, който може да намали агресията, насилието, психичните смущения и самоубийствата, които, като изключим хуманните съображения, увеличават финансовата тежест върху да Подобни проблеми възникват и при екстремното люлеене в посока на позитивното настроение въпреки, че последиците са различни. свръвчувствителността към приятни преживявания може да доведе до търсене на силни усещания, поемане на рискове и пристрастявания. Смущенията в съня са познат признак, свързван с пристрастяването към вещества. Недостатъчният сън също определя и процента на повторно връщане към безброй пристрастявания, свързани с повишеното желание за награда, което остава нерегулирано от рационалния главен офис на музъчния префронтален кортекс. От гледна точка на превенцията недостатъчният сън през детството в значителна степен предсказва ранното начало на употреба на алкохол и наркотици от същото това дете в по-късните години и на юношеството му дори, и ако се вземат предвид други високорискови признаци като тревожност, дефицит на вниманието и история на злоупотреба с наркотици от страна на родителите. Сега разбирате защо двупосочната, подобна на махало емоционална податливост. Причинена от недоспиването, е толкова притеснителна, вместо да се самоуравновесява. Нашите експерименти с томографско сканиране на мозъка на здрави хора породиха размисли относно връзката между съня и психичните заболявания. Няма значимо психично заболяване, при което сънят да е нормален. Това се отнася за депресията, тревожността, постравматичното стресово разстройство, ПТСР, Шизофренията и биполярното разстройство, някога познато като маниякълна депресия. Психиатрията отдавна е наясно с връзката между смущенията в съня и психичните болести. Само, че преобладаващият възглед в психиатрията беше, че психичните заболявания причиняват нарушенията в сънята. Влиянието е еднопосочно. Вместо това ние демонстрирахме, че иначе здрави хора могат да преживеят неврологичен модел на мозъчна активност, Сходен са наблюдавания при много от тези психични заболявания, само чрез нарушаване или възпрепятстване на съня им. И наистина, много от мозъчните области, които обикновено страдат при психични афективни разстройства, са същите области, които са свързани с регулирането на съня и се повлияват при недоспиване. Освен това, много от гените, които показват абнормалности при психичните заболявания, са същите гени, които подпомагат контрола върху съня и циркадния ни ритъм. Дали психиатрията не е схванала погрешно причинно следствената посока, и дали нарушенията в съня всъщност не пораждат психичните заболявания, вместо да е обратното. Не, според мен това е също толкова неверно и упростенческо предположение. Вместо това аз твърдо вярвам, че взаимодействието между загубата на сън и психичните заболявания може да се опише най-добре като двупосочна улица, като потокът на трафика е посилен или в едната посока, или в другата в зависимост от разстройството. Не намеквам, че всички психични заболявания се причиняват от липсата на сън. Но предполагам, че разстройствата в съня си остават пренебрегван фактор, който допринася за възникването или продължителността на безброй психични заболявания и има мощен диагностичен и терапевтичен потенциал, който те първа предстои да проумеем напълно и да го използваме. Предварителните, но убедителни, доказателства се да подкрепят това твърдение. Един от примерите включва биполярното разстройство, което повечето хора ще разпознаят под предишното му име маниякълна депресия. Биполярното разстройство не бива да се бърка с тежкото депресивно разстройство, при което хората се плъзгат единствено надолу към негативния полюс на спектъра на настроението. Пациентите с биполярна депресия, напротив, селюлият между двете крайности на емоционалния спектър, преживявайки опасни периоди на мания. Невъздържано, мотивирано от наградата, емоционално поведение, а също и периоди на дълбока депресия, негативни настроения и емоции. Между тези крайности често има периоди, когато пациентите са в стабилно емоционално състояние нито маниакални, нито депресивни. Италиански изследователски екип проучил биполерни пациенти в момент, в който били във въпросната стабилна фаза между епизодите. После под внимателно клинично наблюдение, те лишили от сън тези хора за една нощ. Почти незабавно голяма част от тях изпаднали или в маниякален епизод, или в тежка депресия. Според мен е трудно такъв експеримент да бъде оценен като етичен, но учените демонстрирали нещо важно, че липсата на сън е каузален спосък за психичен епизод на мания или депресия. Резултатът говори за механизъм. При който нарушаването на съня, което при биполярните пациенти, почти винаги предхожда преминаването от стабилно към нестабилно маниакално или депресивно състояние, може да се окаже спусъкът на заболяването, а не просто епифеномен. За щастие, обратното също е вярно. Ако подобрите качеството на съня при пациенти, страдащи от няколко психични разстройства, посредством техника, която ще обсъдим по-късно, наречена когнитивно-поведенческа терапия за инсомния. КПТИ, можете да намалите тежеста на симптомите и да подобрите процента на ремисията. Колегата ми от Калифорнийския университет в Бъргли, Дара Алисън Харви, е пионер в това отношение. Подобрявайки количеството, качеството и редовността на съня, Харви и нейният екип системно са демонстрирали лечебните свойства на съня за умовете на безброй страдащи от психични заболявания. Тя е прилагала терапевтичния метод на съня в разнообразни условия като депресията, биполярното разстройство, тревожността и склонността към самоубийство навсякъде с отличен успех. Чрез редовния и подобрен сън Харви е помогнала на тези пациенти да отстъпят назад от ръба на инвалидизиращи психични заболявания. Това според мен е наистина забележителна служба на човечеството. Отклоненията в активността на емоционалния мозък, които наблюдавахме у лишени от сън здрави хора, могат да обяснят също и едно откритие, което в психиатрията от десетилетия. След една нощ лишаване от сън пациенти, страдащи от теща депресия с затъване основно в негативния край на спектъра, показват нещо, което отначало изглежда контраинтуитивно. Приблизително 30 до 40% от тези пациенти се чувстват по-добре след без на нощ. Липсата на сън при тях, изглежда, действа като антидепресант. Причината лишаването от сън да не е често използвано лечение обаче е двойна. Първо, веднага щом тези хора заспят, антидепресивният ефект изчезва. Второ, останалите 60-70% до от пациентите, които не извличат полза от лишаването от сън, всъщност ще се почувстват по зле и депресията им ще се задълбочи. Поради това, лишаването от сън не е реалистичен или траен вариант за терапия. Въпреки това, обаче, е поставило интересен въпрос, как то би могло да се окаже полезно за някои от тези хора, но вредно за други. Според мен, обяснението се крие в двупосочните промени в активността на емоционалния мозък, които наблюдавахме. Депресията не е, както може би ще предположите, просто прекомерно преобладаване на негативните чувства. Тежката депресия е също толкова свързана и с липсата на положителни емоции и особеност, описвана като амхедония, неспособност да се извлича удоволствие от иначе приятни занимания, като например храненето, общуването или секса. Едната трета от хората с депресия, които се подобряват от лишаването от сън, може следователно да са тези, които преживяват по голямото подсилване на веригите, свързани с награда, което описах по-рано. Това води до много посилна чувствителност към и преживяване на позитивни спосъци за награда след лишаване от сън. Следователно тяхната анхедония отслабва и сега те могат да започнат да изпитват по-голямо удоволствие от приятни житейски преживявания. Обратно, другите две трети от депресираните пациенти може посилно да страдат от противоположните негативни емоционални последици на лишаването от сън, отъжняване, а не облегчаване на депресията им. Ако успеем да идентифицираме какво определя тези, които ще се повлияе добре, и тези, които няма, се надявам, че ще можем да създадем подобри, персонализирани методи на сънна интервенция за борба с депресията. Ще се върнем отново към ефектите от загубата на сън върху емоционалната стабилност и други мозъчни функции по нататък в книгата, когато ще обсъдим последиците от недоспиването в реалния живот в обществото, в образованието и на работното място. Откритията оправдават съмненията ни дали лишените от сън лекари могат да вземат емоционално-рационални решения и да правят преценки, дали недоспалите военни трябва да поставят пръста си на спусъка на оръжия, дали преуморените банкери и борсови дилъри могат да вземат рационални, безопасни финансови решения, когато инвестират спечелените с трудпенсионни спестявания на хората, и дали тинейджерите трябва да се боят за невъзможно ранното начало на деня по време на фаза от развитието си която са най-уязвими към това да развият психични заболявания. За сега обаче ще обобща този раздел, като ви предложа проницателен цитат по въпроса за съня и емоцията от американския предприемаче Джозеф Косман, най-добрият мост между отчаянието и надеждата е добрият нощен сън. Уморени и забравящи, будували ли сте някога умишлено цяла нощ? Едно от най-любимите ми неща е да преподавам науката за съня в Калифорнийския университет в Бъркли на голям курс студенти предпоследна година. Когато бях в Харвардския университет, водех подобен курс за съня. В началото на курса провеждам проучване относно съня, като събирам информация от студентите си за навиците им за спане, като например кога си лягат и кога се будят през седмицата и през почивните дни. Колко сън си набавят и смятат ли, че представянето им в университета зависи от това колко са спали. Тъй като ми казват истината, попълват анкетата анонимно онлайн, а не в клас, отговорът, който обикновено получавам, ме натъжава. Над 85% от тях не спят по цели нощи. Особено тревожен е фактът, че от тези, които отговарят с да, на въпроса дали не спят по цели нощи, почти една трета правят това всеки месец. Всяка седмица и дори по няколко пъти седмично. Докато курсът продължава през семестъра, аз се връщам към резултатите от проучването за съня им и свързвам собствените им навици за спане с науката, която изучаваме. По този начин се опитвам да изтъкна персоналните опасности за психичното и физическото им здраве поради недостатъчния сън, както и опасността, която те самите представляват за обществото вследствие на това. Най-обичайната причина, която моите студенти изтъкват за това да не спят по цели нощи, е, че учат за изпит. През 2006 реших да проведа проучване с магнитно резонансен томограф, за да разбера дали се прави да постъпва така, или не. Дали цяла нощ без съние беше добра идея по отношение на ученето. Събрахме голяма група хора и ги разпределихме в две групи такава, която щеше да спи, и такава, която нямаше. През първия ден... Както обикновено, и двете групи останаха будни. През първата нощ хората от групата, която щеше да спи, си набавиха цяла нощ почивка, докато хората от групата, която щеше да е лишена от сън, бяха държани будни цяла нощ под наблюдателния поглед на обучения персонал в лабораторията ми. После и двете групи останаха будни на следващата сутрин. Към средата на деня поставихме участниците в магнитно-резонансен томограф и ги накарахме да се опитат да запомнят списък с факти, един по един, докато заснемахме мозъчната им активност. После ги подложихме на тест, за да видим доколко ефективно е било ученето. Но вместо да ги подложим на тест веднага след ученето, изчакахме, докато си набавят две нощи възстановителен сън. Направихме това, за да сме сигурни, че евентуалните затруднения, които наблюдаваме у лишената от сън група, няма да са причинени от това, че участниците са твърде сънливи или разсеяни, за да си спомнят нещата, които може би бяха научили. Следователно манипулацията с лишаването от сън имаше ефект само по време на акта на научаване, а не при покъсния акт на спомняне. Когато сравнихме ефективността на ученето между двете групи, резултатът беше категоричен. Остановихме 40% дефицит в способността на лишената от сън група да натъпче нови факти в ума си, т.е. е, да създаде нови спомени, в сравнение с групата, която беше спала цяла нощ. За да обясним това нагледно, разликата е еквивалентна на това да изкарате изпита си с отличен или да се провалите позорно. Какво се беше объркало в мозъка, за да се стигне до такива дефицити? Сравнихме моделите на мозъчна активност по време на опитите за научаване на двете групи и фокусирахме анализа си върху мозъчната област, за която говорихме в глава 6, а именно хипокампуса – информационната входяща почтенска котия на мозъка, в която постъпват новите факти. В хипокампуса на участниците, които бяха спали предната нощ, имаше много здравословна активност, свързана с научаването. Но когато разгледахме същата мозъчна структура при лишените от сън участници, не можехме да открием никаква значима активност във връзка с научаването. Сякаш лишаването от сън беше блокирало входящата почтенска котия на паметта им и всяка нова постъпваща информация просто биваше отхвърлена. Дори не е нужна грубата сила на цяла нощ лишаване от сън. Простото нарушаване на дълбочината на сън на човека чрез не особено чести звуци които предотвратяват потъването в дълбок сън и държат ума в плитък сън, без да будят спящия, би довело до сходни дефицити в мозъка и затруднения в научването. Може би сте гледали един филм, наречен «Мементо», в който главният герой получавал вреждане на мозъка и от този момент нататък вече не може да пази никакви спомени. В неврологията наричаме това антероградна амнезия. Частта от мозъка му, която е била увредена, е хипокампусът. Това е точно същата структура, която безсънието атакува, блокирайки капацитета на мозъка ви за научаване на нови неща. Ако знаете колко много от студентите ми са идвали при мен в края на лекцията, в която описвам тези проучвания, и са казвали, познавам много добре това чувство. Сякаш гледам вренчено страницата от учебника, но нищо не влиза в главата ми. Може и да съм в състояние да запомня някои факти до изпита на следващия ден. Но ако ме накарате да положа същия изпит след месец, едва ли ще си спомня каквото и да било. Това описание си има научно основание. Тези няколко неща, които сте в състояние да запомните, когато сте недоспали, ги забравяте много по-бързо през следващите часове и дни. Спомените, формирани в условия на безсъние, са послаби и се изпаляват бързо. Проучвания върху плъхове са установили, че е почти невъзможно да се подсилят синаптичните връзки между индивидуалните неврони, които обикновено формират нова верига за запомняне, у животните, които са били лишени от сън. Запечатването на трайни спомени в архитектурата на мозъка става почти невъзможно. Това е вярно, независимо дали изследователите са лишили плъховете от сън за цели 24 часа, или само за малко 2 или 3 часа. Дори и най-основните елементи от процеса на научаване производството на протеини, от които се състоят градивните части на спомените в тези синапси са възпрепятствани в състояние на недоспиване. Един от последните трудове в тази област разкри, че лишаването от сън оказва влияние дори върху ДНК и свързаните с научаването гени в мозъчните клетки на самия хипокампус. Следователно липсата на сън е дълбоко проникваща и корозивна сила, която отслабва апарата за създаване на спомени в мозъка ви, като пречи на спомените да оставят трайни следи. Това е като да построите пясъчен замък твърде близо до прибоя последиците са неизбежни. Докато бях в Харвардския университет, бях поканен да напиша първата си статия за коментарната страница на вестника им, Кримсън. Темата беше недоспиването, ученето и паметта. Това също така беше и последната статия, която ме поканиха да напиша за тях. В статията описах горните проучвания и тяхната релевантност, връщайки се многократно към пандемията от недоспиване, която беше обхванала студентската общност. Но вместо да порицая студентите за тези практики, аз насочих обвинителен пръст директно към преподавателското тяло, включително и към себе си. Посочих че ако ние, преподавателите, си поставим за цел да постигнем точно това да образоваме студентите, то серията от изпити в последните дни на семестъра е глупаво решение. Тя налага на сила определено поведение у студентите ни да не си доспиват или да не спят по цели нощи преди изпита, което е пряк разрез с целите на подхранването на младите научни умове. Настоях, че логиката, подкрепена от научните факти, трябва да наделя и че отдавна е време да преосмислим методите си за оценяване, тяхното контраобразователно влияние и нездравословното поведение, което предизвикват у студентите ни. Да наметна, че реакцията от страна на преподавателското тяло беше ледена. Би било комплимент в термично отношение. Студентите сами правят този избор, ми казваха в твърдите имейли в отговор. Това е липса на учебно планиране от страна на безотговорните студенти последна година, беше друго обичайно опровержение от преподаватели и администратори в опит да се избяга от отговорност. В интерес на истината, аз никога не съм вярвал, че една коментарна статия би довела до преобръщане на лошите образователни изпитни методи в това или което и да било от друго висше учебно заведение. Както мнозина са казвали за подобни традиционни институции. Теориите, вярванията и практиките отмират по една на поколение. Но говоренето по темата и бобрата трябва да започне от някъде. Може би ще попитате дали съм променил собствените си образователни практики и оценки. Да, в моите курсове няма изпити в края на семестъра. Вместо това аз разделям курсовете си на третини, за да могат студентите да учат само по няколко лекции на куп. Освен това нито един от изпитите не е кумулативен. Това е изпробван и доказан ефект в психологията на памета, който съпоставя ученето на всичко накоп с периодичното учене. Както и при преживяването на изтънчена вечеря, е много пожелателно образователното хранене да се раздели на по-малки блюда с паузи помежду им, за да се улесни храносмилането, вместо да се опитваме да натъпчам всички тези информационни калории наведнъж. В глава 6 описах ключовата роля на Съня след учене при оффлайн затвърждаването или консолидирането на наскоро придобитите спомени. Моят приятел и дългогодишен сътрудник от Харвардския медицински колеж, ДР Робърт Стикол, провел хитромно проучване с широко приложение. Той поискал от общо 133 студенти предпоследна година да заучат визуална задача за запомняване чрез повторение. После участниците му се върнали в лабораторията и били подложени на тест, за да се разбере какво са запомнили. Някои от участниците се върнали на следващия ден, след като спали цяла нощ. Други се върнали два дни по-късно, след като спали две цели нощи, а трети след три дни, с три нощи съм преди връщането си. Както вече бихте могли да предвидите, едната нощ съм затвърдила новонаучените спомени, подобрявайки задържането им. Освен това, колкото повече нощи били спали участниците преди теста, толкова по-добра била паметта им, за разлика от друга подгрупа участници. Подобно на участниците от третата група, тези участници научили задачата на първия ден, при това я научили също така добре. После били подложени на тест три нощи по-късно точно както третата група по-горе. Разликата била, че те били лишени от сън на първата нощ след научаването и не били тествани на следващия ден. Вместо това предостави от две цели нощи възстановителен сън, преди да ги подложи на тест. Те не показали абсолютно никакви признаци на подобрение в консолидирането на спомените. С други думи, ако не спите през първата вечер след научаването на нещо, губите възможността да консолидирате тези спомени, дори и да си набавите много, компенсиращ. Сън след това. Това означава, че по отношение на памета сънят не е като банката. Не можете да натрупате дълг и да се надявате, че ще го изплатите в покъсен момент. По отношение на консолидирането на спомените сънят е на принципа – всичко или нищо. Това е тревожен резултат в нашето вечно будно, забързано, неумеещо да чака общество. Усещам порив за написването на още една коментарна страница. Съняти и болестта на Алцхаймер. Двете болести, внушаващи най-много страхо развитите нации, са деменцията и ракът. И двете са свързани с неадекватния сън. За втората ще говорим в следващата глава, която се отнася до лишаването от сън и тялото. Що се отнася до първата, която е свързана главно с мозъка, липсата на сън бързо започва да се признава за ключов фактор в начина на живот, който определя дали ще развиете болестта на Алсхаймер. Състоянието, идентифицирано за пръв път през 1901 от немския лекар Дереа Лойс Алцхаймер, се е превърнало в едно от най-големите здравни и економически предизвикателства на 21, над 40 мълн, души страдат от тази инвалидизираща болест. Този брой се е увеличил с нарастването на продължителността на човешкия живот, но също така, забележете и с намаляването на общото време за сън. Днес един на всеки 10 възрастни над 65 годишна възраст страдал от болестта на Алцхаймер. Без напредък в диагностицирането, превенцията или лечението това увеличаване ще продължи. Съняк представлява нов кандидат, вдъхващ надежда и на трите фронта диагностика, превенция и лечение. Преди да обсъдим защо, нека първо да опиша каква е причинно-следствената връзка между нарушенията в съня и болестта на Алцхаймер. Както научихме в глава 5, качеството на съня, особено това на дълбокия бъвва, се съвлушава с възрастта. Това е свързано и с влушаване на памета. Но ако оцените състоянието на пациент с Алцхаймер, нарушенията в съня са много по-сериозни. Вероятно, още по-показателен е фактът, че нарушенията в съня предшестват настъпването на болестта на Алцхаймер с няколко години, което подсказва, че това може да е ранен предупредителен знак за болестта или дори, че има принос за нея. След диагностицирането мащабът на нарушенията в съня ще расте в унисон с на симптомите на пациента с Алцхаймер, което допълнително подсказва за връзката между двете. Нещата се влушават още повече и от това, че над 60% от пациентите с болестта на Алцхаймер имат поне едно клинично разстройство на съня. Безсънието е особено разпространено и хората, които се грижат за близък с болестта на Алцхаймер, знаят това твърде добре. Едва наскоро обаче беше осъзнато, че асоциацията между нарушенията в съня и болестта на Алцхаймер е нещо повече от асоциация. Все още има много неизвестни, но вече сме наясно, че нарушенията в съня и болестта на Алцхаймер си взаимодействат чрез самоподхранваща се негативна нисходяща спирала, която може да породи или да ускори развитието на болестта. Болестта на Алцхаймер се асоциира с натрупването на токсична форма на протеин, наречен бета-амилоид, който се натрупва в мозъка под формата на лепкави бучки или плаки. Амилоидните плаки са отровни за невроните, убивайки за обикалящите ги нервни клетки. Странното обаче е, че амилоидните плаки засягат само някои части на мозъка, но не и други, причините за което остават неясни. Това, което ме порази относно този необяснен модел, беше областта в мозъка, където амилоидните плаки се натрупват в началото на развитието на болестта на Аутсхеймер, както и най-масово в късните етапи на болестта. Тази област е средната част на фронталния лоб, която, както ще си спомните, е същата мозъчна област, която е от основно значение за електрическото генериране на дълбокия бъвът са здравите млади хора. По онова време не разбирахме дали или защо болестта на Алцхаймер причинява дълбоки нарушения в съня, но знаехме, че двете винаги вървят заедно. Зачудих се дали причината пациентите с болестта на Аутхеймер да има толкова нарушен дълбок бъхва сън не е отчасти в това, че болестта уврежда именно тази област на мозъка, която обикновено генерира този ключов стадий на съня. Обединих в сили с Дърл Уилям Джагъст, водещ авторитет по болестта на Аутхеймер в Калифорнийския университет в Бъркли. Нашите изследователски екипи се заеха заедно да проверят тази хипотеза. Няколко години, по-късно, след като бяхме изследвали сени на множество лица в напреднала възраст с различна степен на амилоидни натрупвания в мозъка, които определяхме със специален вид позитронно-емисионен томограф, стигнахме до отговора. Колкото повече амилоидни отлагания имаше в централните области на фронталния лоб, толкова повлошено беше качеството на дълбокия сън при въпросния възрастен човек. И това не беше просто общата загуба на дълбок сън, която е обичайна за устаряването, болестта, ерозираше безмилостно точно най-дълбоките мощни, бавни мозъчни вълни на БВС. Тази разлика беше важна, тъй като означаваше, че нарушенията на съня, причинени от натрупването на амилоиди в мозъка, е нещо повече от нормално устаряване. Това беше уникално отклонение от нещо, което иначе беше запазена марка на вушеването на съня с напредването на възрастта. Сега изследваме доколко тази много специфична, двагнатина, в мозъчно-вълновата активност по време на сън представлява ранен идентификатор за хората, които са в по-голям риск от развиването на болестта на Аутсхеймер, който се проявява години преди това. Ако санят се докаже като ранна диагностична мярка особено такава, която е сравнително ефтина, неинвазивна и може лесно да се използва при голям брой лица, за разлика от скъпите магнитно-резонансни и позитронно-емисионни томографи, тогава ранната интервенция става възможна. Надграждайки тези открития, скорошната ни работа добави ключово парче към пазела на болестта на Алцхаймер. Открихме нов път, по който амилоидните плаки може да допринасят завушаването на паметта по-късно в живота. Нещо, което до голяма степен липсваше в представата ни за това, как действа болестта на Алдхаймер. Споменах, че токсичните амилоидни отлагания се натрупват само в някои части на мозъка, но не и в други. Въпреки, че най типичното за болестта на Аутсхеймер е загубата на памет, хипокампусът този ключов резервуар на спомените в мозъка е мистериозно незасегнат от амилоидния протеин. Въпросът, който досега озадачаваше учените, е, как амилоидът причинява загуба на паметта у пациентите с болестта на Алцхаймер, след като самият амилоид не засяга областите в мозъка, свързани с памета. Тук може да влияят и други аспекти на болестта, но според мен е възможно да е имало липсващ междинен фактор такъв, който е предавал влиянието на амилоида в една мозъчна област на паметта, която е зависала от друга мозъчна област. Дали нарушенията в съня не са били липсващият фактор? За да проверим тази теория, ние помолихме възрастни пациенти с различни нива на амилоид в мозъка от ниски до високи да научат списък с нови факти по вечерно време. На другата сутрин, след като през нощта бяхме записали съня им в лабораторията, ги подложихме на тест, за да видим доколко е бил ефективен сънят им в запечатването и по този начин в задържането на тези нови спомени. Открихме ефекта на верижната реакция. Хората с най-високите нива на амилоидни отлагания във фронталните мозъчни области имаха най-тежка загуба на дълбок сън и като последица не успяха да консолидират тези нови спомени. Беше настъпило нощно забравяне вместо нощно запомтяване. Следователно, нарушението на дълбокия с е бил скритият посредник, извършил лошата сделка между амилоида и вълшеването на памета при болестта на Аутхаймер. Това беше липсващата връзка. Тези открития обаче бяха само половината от историята и трябва да призная, по-маловажната половина. Изследванията ни показаха, че амилоидните плаки при болестта на Алцхаймер може да са свързани с загубата на дълбок сън, но дали тази връзка е двупосочна? Може ли липсата на сън да причини натрупване на амилоид в мозъка на първо място? Ако това е така, недостатъчният сън през живота на човек би увеличил значително риска от развитието на болестта на Алцхаймер. Горе-долу по същото време, когато провеждахме изследванията си, Майкен Недергърт от Ручестърския университет направи едно от най-забележителните открития в областта на изследванията на съня в последните десетилетия. Работейки с мишки, Недергърт открила, че в мозъка съществува нещо като система от мръсни канали, наречена глимфна система. Името и идва от еквивалентната лимфна система в тялото, но тази е съставена от клетки, наречени глиални клетки, от корена на гръцката дума за «лепило». Глиалните клетки са разпределени из целия ви мозък и са разположени до невроните, които генерират електрическите импулси в мозъка ви. Точно както лимфната система изтегля замърсителите от тялото ви. Глимфната система събира и изхвърля опасните метаболитни замърсители, генерирани от усърдната работа на невроните в мозъка ВИ, доста подобно на помощния екип на елитен спортист. Въпреки, че глимфната система помощният екип е до някъде активна през деня, Недергърд и екипът и открили, че именно по време на сън тази невролна санитарна служба се задейства с пълна сила. Тогава настъпва от 10 до 20-кратно увеличение в изхвърлянето на отпадъците от мозъка, свързано с пулсиращия ритъм на дълбокия БВС. По време на нещо като нощно основно почистване хигиенната работа на глимфната система се постига с помощта на гръбначно-мозъчната течност, която облива мозъка. Недергърт направила и второ удивително откритие, което обяснявало защо гръбначно-мозъчната течност е толкова ефективна в отмиването на метаболитните отпадъци нощем. По време на БВС, глиалните клетки в мозъка намаляват размера си с до 60%, като увеличават пространството около невроните и позволяват на гръбначно-музъчната течност да почисти идеално метаболитните отпадъци, останали от нервната активност през деня. Представете си как сградите в някой голям град физически се свиват нощем, за да позволят на общинските екипи по почистването лесен достъп с цел събиране на баклука, разпилен по улиците последвано от добро измиване с водостройка на всяка ниша и ъгълче. Когато се събуждаме всяка сутрин, музъците ни отново могат да функционират ефективно благодарение на това основно почистване. Но какво общо има това с болестта на Аутсхеймер? Единият вид токсичен отпадък, който се изхвърля от глимфната система по време на сън, е амилоидният протеинотровният елемент, свързан с болестта на Аутсхеймер. Други опасни метаболитни елементи, свързани с болестта на Аутсхемер, също се изхвърлят чрез почистващия процес по време на сън, включително протеин, наречен тау, а също и стресови молекули, произвеждани от невроните, докато горят енергия и кислород през деня. Ако лишите експериментално мишкал БВС и я държите будна, в мозъка веднага се натрупват амилоидни депозити. Без сън в мозъка на мишките се натрупва отровен протеин, свързан с Алцхаймер, заедно с още няколко токсични метаболитни отпадъка. Казано иначе, а може би и по-просто, будуването причинява леки увреди на мозъка, докато сънято си боява неврологично почистване. Откритията на Недергърт завършиха кръга от познания, които нашите открития оставиха без отговор. Неадекватният сън и патологията на болестта на Аутхаймер си взаимодействат в омагосън кръг. достатъчно сън на амилоидните плаки се натрупват в мозъка, особено в регионите, генериращи дълбокия сън, като ги атакуват и разрушават. Следователно загубата на дълбок БВС, причинена от тази атака, отслабва способността да се почиства амилоидът от мозъка нощем, което води до още по-голямо натрупване на амилоид повече амилоиди, малко дълбоксън, помалко дълбоксън, повече амилоиди и така нататък, и така нататък. Това натрупване води до прогноза, ако си набавяте твърда малко сън през живота си като възрастен, това значително ще увеличи риска да развиете болестта на Аутсхеймер. Точно тази връзка в момента се докладва от безброй епидемиологични изследвания, включително и сред хора, които страдат от разстройства на съня като безсъния и сън на апнея. Между другото, ако излезем от рамките на науката, винаги съм намирал за любопитно, че Маргарет Таджер и Роналд Рейган двама държавни ръководители, които винаги са прокламирали на висок глас, ако не и са гордост, това, че спят само по 4 часа нощем развиха безмилостното заболяване. Може би няма да е зле настоящият президент на САЩ, Доналд Трамп, също грамогласен адвокат на спането само по 4 часа нощем, да си вземе бележка. По радикалната обратна прогноза, която би могла да се изведе от тези открития, е, че чрез подобряването на съня би трябвало да можем да намалим риска от развитие на болестта на Алцхаймер или поне да забавим настъпването и. Известна подкрепа оказват клиничните проучвания, в които лица на средна и напреднала възраст са били лекувани успешно от разстройства на съня. Като последствие, скоростта на упадък на познавателните им функции се забавила значително и допълнително отложила настъпването на болестта на Аутхаймер с 5 до 10 години. В момента моят научен екип се опитва да разработи поредица от приложими методи за изкуствено увеличаване на дълбокия БВС, които биха могли да възстановят в някаква степен функцията за консолидирането на спомените, която отсъства при хората в напреднало възраст с големи количества миоид в мозъка. Ако можем да открием метод за многократна употреба, който е ефтин и достъпен за населението, моята цел е превенцията. Можем ли да започнем да допълваме намаляващия дълбоксън на уязвимите членове на обществото в средата на живота им много десетилетия преди да се достигне критичната точка за отключването на болестта на Аутхеймер с цел да избегнем риска от деменция по-късно в живота им? Това, откровено казано, е висока амбиция и вероятно според някой недостижима цел за преследване. Но си струха да си спомним, че вече използваме този концептуален подход в медицината под формата на предписването на статини на 40 годишни хора с висок риск, за да подпомогнем превенцията на сърдечно-съдови заболявания, вместо да трябва да ги лекуваме десетилетия по-късно. Недостатъчният сън е само един от няколкото рискови фактора, свързани с болестта на Алцхаймер. Сънят сам по себе си не е пенкилерът, който ще изкорени деменцията. Въпреки това, обаче, превръщането на съня в приоритет през целия живот определено се превръща в значим фактор за снижаване на риска от развиване на болестта на Алцхаймер. 8. Ракът, инфарктите и пократката продължителност на живота. Недоспиването и тялото, някога обичах да казвам, сънят е третата колона на доброто здраве, заедно с правилното хранене и движението. Само, че промених мантрата си. Сънят е нещо повече от колона, той е основата която крепи другите два бастиона на здравето. Ще видим, че ако премахнете основната скала на съня или пък е отслабите леко, правилното хранене и движението почти няма да имат ефект. Но вредното влияние на недоспиването е много по-дълбоко. Всяка главна система, тъкан и орган в тялото ви страда при недостиг на сън. Нито един аспект на здравето ви не може да отстъпи пред загубата на сън и да успее да избяга невредим. Подобно на водата от спука на тръба в дома ви, ефектите от лишаването от сън ще се просмучат във всеки аспект на биологията ви чак до клетките, като дори ще променят самата основа на съществото ви вашата ДНК. Ако разширим фокуса, съществуват над 20 широкомащабни епидемиологични проучвания, които са проследили милиони хора в продължение на много десетилетия, и всичките докладват за една и съща очевидна връзка – колкото по кратко спите, толкова пократко живеете. Водещите причини за заболявания и смърт в развитите страни, които смазват с тежестта си системите за здравеопазване, като например сърдечните заболявания, затластяването, деменцията, диабетът и ракът всички имат установена причинно следствена връзка с липсата на сън. Тази глава е неприятно описание на многото и разнообразни начини, по които недостатъчният сън се оказва разрушителен за всички основни физиологични системи на човешкото тяло – сърдечно-съдовата, метаболитната, имунната, репродуктивната, недоспиването и сърдечно-съдовата система, нездрав сън, нездраво сърце. Просто и вярно, да вземем резултатите от едно проучване от 2011, което проследило над половин милион мъже и жени на различна възраст, от различни раси и народности, в 8 различни държави. Прогресивно скъсяващият се сън бил асоцииран с 45% увеличение на риска от развиване на или смърт от изхемична болест на сърцето в рамките на 7 до 25 години от началото на проучването. Сходна връзка е била наблюдавана и в японско проучване сред повече от 400 работници от мъжки пол. В рамките на 14 годишен период при хората, спящи по 6 часа или по малко, било 400 до 500 процент повероятно да преживеят едно или повече спирание на сърцето, отколкото при хората, спящи повече от 6 часа. Трябва да отбележа, че при много от тези проучвания връзката между краткия сън и сърдечната недостатъчност си остава силна дори след вземането предвид на други познати рискови фактори за сърцето, като например тютюно пушенето, физическата активност и телесната маса. Липсата на сън успява да осъществи своя собствена, независима атака срещу сърцето. Докато се приближаваме към средната възраст и състоянието на тялото и здравето ни започва да се влушава. Ефектът от недостатъчния сън върху сърдечно-съдовата система расте. При възрастните на 40 и повече години, които спят по малко от 6 часа на нощ, е 200% повероятно да претърпят инфаркт или инсулт пред живота си в сравнение с тези, които спят по 7 часа на нощ. Това откритие подчертава колко важно е да приоритизираме съня на средна възраст, което, за съжаление, е времето, когато семейните и професионалните обстоятелства ни подтикват да направим точно обратното. Отчасти причината сърцето да страда толкова драматично под тежестта на лишаването от сън е свързане с кръвното налягане. Погледнете за момент дясната си предмишница и открите няколко вени. Ако стиснете тази предмишница с лявата си ръка като турникет, точно по лакътя, ще видите как тези вени започват да се издуват. Малко е притеснително, нали? Лекотата, в която дори и минимална загуба на сън може да нагнети налягане във вените на цялото ви тяло, разтягайки и увреждайки стените на кръвоносните съдове, е също толкова притеснителна. Високото кръвно налягане е толкова обичайно в наши дни, че забравяме за смъртоносното му въздействие. Само през тази година високото кръвно налягане ще прекъсне живота на над 7 мон, души поради сърдечна недостатъчност, схемична болест на сърцето, инсулт или бъбречна недостатъчност. Дефицитът на сън е отговорен за много от тези изгубени бащи, майки, баби, дядовци и любими приятели. Както и при другите последици от недоспиването, с които се срещнахме, не е нужна цяла нощ пълно лишаване от сън, за да се установи измеримо влияние върху сърдечно-съдовата ви система. Една нощ с умерено съкръщаване на съня дори само с са 1-2 часа веднага ще увеличи скоростта на свиване на човешкото сърце в продължение на часове и значително ще вдигне си столичното налягане в кръвоносните съдове. Не би ви отешил и фактът, че тези експерименти са били проведени върху млади, здрави лица, които само часове по-рано са били си иначе здрава сърдечно-съдова система. Оказва се, че доброто физическо здраве не може да се бори с недостига на съня през нощта. То просто не е в състояние да окаже съпротива. Освен че ускорява сърдечния ви ритъм и увеличава кръвното ви налягане, липсата на сън допълнително ерозира тъканта на разтегнатите кръвоносни съдове, особено на онези, които захранват самото сърце и се наричат коронарни артерии. Тези жизненно важни коридори трябва да бъдат чисти и широко отворени, за да снабдяват сърцето ви с кръв през цялото време. Стеснете или блокирайте тези пасажи и сърцето ви може да пострада от сериозен и често фатален инфаркт, причинен от глад за кислород, който разговорно се нарича «масивен инфаркт». Една от причините за блокирането на коронарна артерия е атеросклерозата или облепването на стените на тези сърдечни коридори с твърдени плаки които съдържат калциеви отлагания. Изследователи от Чикакския университет изследвали почти 500 здрави лица на средна възраст, никой от които нямал никакви съществуващи сърдечни заболявания или признаци за атеросклероза. Те проследили здравето на коронарните артерии на тези участници в продължение на години, докато междувременно оценявали и съня им. Ако вие сте като един от тези хора, които си набавили само 5 часа сън всяка нощ или пък помалко, е от 200 до 300% повероятно да получите калциране на коронарните артерии през следващите 5 години в сравнение с спящите по 7 часа. Недостатъчният сън на тези хора имал връзка с затварянето на критични пътища, които иначе би трябвало да са широко отворени и да захранват сърцето с кръв, като така го оставяли гладно и значително увеличавали риска от инфаркт. Въпреки, че механизмите, чрез които лишаването от сън подкопава сърдечно съдовото здраве, са безброй, всичките, изглежда, са свързани с общ виновник, наречен симпатикова нервна система. Забравете всякакви асоциации с симпатичност във връзка с това подвеждащо име. Симпатиковата нервна система определено е активираща, подстрекаваща и дори разтревожваща. При нужда тя мобилизира цялостно и за секунди древната в еволюционно отношение стресова реакция в тялото от типа «Би се или бягай. Подобно на талантлив генерал, командващ огромна войска, симпатиковата нервна система може да ръководи активността в най-разнообразни физиологични дивизии на тялото от дишането, имунната функция и стресовите вещества до кръвното налягане и сърдечния ритъм. Една остра стресова реакция от симпатиковата нервна система която обикновено се активира само за кратки периоди от време, за минути или часове, може да бъде силно адаптивно предимство в условията на реална заплаха, като например вероятността за физическо нападение. Крайната цел е оцеляването и тези реакции подтикват към незабавно действие, за да се постигне точно това. Но оставете тази система постоянно включена за дълъг период от време и симпатиковата активация става ужасно вредна. На практика тя е обиец. С много малко изключения през последния половин век, всеки експеримент, изследвал влиянието на недостатъчния сън върху човешкото тяло, е наблюдавал прекалена активност на симпатиковата нервна система. Докато продължава състоянието на недоспиване, а и известно време след това, тялото остава заседнало до някаква степен в състояние на бой или бягство. Това може да продължи с години при хората с нелекувано разстройство на съня, работещите в извънредни часове, хората, които ограничават съня или неговото качество или просто пренебрегват съня. Подобно на автомобилен двигател, който се форсира до дупка за дълги периоди от време, вашата симпатикова нервна система е застопорена в състояние на непрекъснато форсиране от липсата на сън. Пренапрежението върху тялото ви, наложено от постоянния напор на симпатиковото активиране, ще се прояви чрез всякакви видове здравословни проблеми, точно като повредените бутала, оплътнители, завърки и разбитите скорости на изтормозен автомобилен двигател. Чрез този основен път на прекомерно активната симпатикова нервна система лишаването от сън отключва ефекта на доминото, който ще се разпространи като вълна от здравни увреди из цялото ви тяло. Започва с премахването на ръчната спирачка, зададена по подразбиране, която обикновено пречи на сърцето да увеличава скоростта на сливанията си. Веднъж, щом спиратката бъде отпусната, ще изпитвате постоянни ускорявания на сърдечния ритъм. Докато лишеното ви от сън сърце бие побързо, обемът на кръвта, изпомвана през кръвоносните ви съдове, се увеличава, а заедно с това настъпва и хипертоничното състояние на кръвното ви налягане. Същевременно настъпва и хронично увеличение на един стресов хормон, наречен кортизол, което се поражда от свръхактивната симпатикова нервна система. Една нежелана последица от постоянното наводняване с кортизол е свиването на тези кръвоносни съдове, което става причина за дори още по-голямо повишаване на кръвното налягане. Влошавайки още повече нещата, растежният хормон велик лечител на тялото който обикновено нараства нощем, бива блокиран от недоспиването. Без хормон на растежа, който да възстановява облицовката на стените на кръвоносните ви съдове, наречена ендотел, те бавно ще се износят и ще избубят здравината си. На всичко отгоре хипертоничното натоварване, което недоспиването стовърва върху кръвоносните ви съдове, означава, че вече не можете ефективно да възстановите тези чупливи съдове. Поради увреденото си и отслабено състояние съдовете в цялото ви тяло сега системно стават по подати ви на задръстване на артериите. Съдовете започват да се пукат. Това е цъкаща бомба от фактори, като инфарктът и инсултът са най-честите последици от експозията. Сравнете тази лавина от вреди с лечебните ползи, които се нят през цялата нощ, обикновено излива в изобилие върху сърдечно-съдовата система. Специално по време на БВС, мозъкът подава успокояващ сигнал към симпатиковия дял на телесната нервна система, отговарящ за реакцията, бий се или бягай, и прави това в продължение на дълги периоди от нощта. В резултат дълбокия сън предотвратява ескалирането на физиологичния стрес, който е синоним на повишеното кръвно налягане, инфаркта, сърдечната недостатъчност и инсулта. Това включва и успокояващ ефект върху скоростта на свиване на сърцето ви. Мисляте за дълбокия си бъвъс, като за естествена форма на нощен контрол върху кръвното налягане, който предотвратява хипертонията и инсулта. Когато запознавам хората с науката посредством лекции или чрез писмено слово, винаги внимавам да не бомбардирам публиката с безкрайни статистики за смъртност и заболеваемост, за да не би слушателите да изгубят волята си за живот тук пред очите ми. Трудно е да не го правя, предвид убедителните количества проучвания в областта на недоспиването. Често обаче един единствен удивителен резултат е всичко, от което хората се нуждаят, за да схванат идеята. По отношение на Сърдечно-съдовото здраве това откритие според мен е един глобален експеримент, при който едно мълт души биват принудени да намалят съня си с един час или по-малко в продължение на една единствена нощ всяка година. Много е вероятно да сте били част от този експеримент, иначе известен като лятно и зимно часово време. В северното полукълбо резултатът е от преминаването към лятно часово време през март е, че повечето хора губят един час от сеня си. Ако прегледате милионите ежедневни доклади в болниците, както са направили изследователите, ще откриете, че това привидно тривиално скъсяване на съня върви заедно с тряскащ пик на инфарктите на следващия ден. Изпечатяващото е, че нещата са двупосочни. През есента в северното полукълбо, когато часовниците се преместят напред и си спечелим един час сън повече, количеството на инфарктите спада драстично на следващия ден. Подобно съотношение на нарастване и намаляване може да се види и при броя на пътните инциденти, което доказва, че мозъкът, чрез падове във вниманието и микрозаспивания, е също толкова чувствителен като сърцето дори към много малки смущения в съня. За повечето хора загубата на час сън за една нощ и нищо те са убедени, че това е нещо нормално и няма последици. Всъщност е точно обратното – недоспиването и метаболизмът, диабет и напълняване. Колкото по малко спите, толкова повече е вероятно да ядете. Освен това тялото ви става неспособно да се справя ефективно с тези калории, особено с концентрацията на захар в кръвта ви. По тези два начина спането по малко от 7 часа на нощ ще увеличи вероятността да качите килограми, да напълнеете, да затластеете и значително увеличава вероятността да развиете диабет тип 2. Глобалните здравни разходи заради диабета са 385 мл. долара годишно. Тези заради затластяването са на 3 треун. И все пак за човека, който не си набавя достатъчно сън, цената на здравето му, качеството на живота му и преждевременната смърт са позначими. Точният начин, по който липсата на сън ви води към диабета и затластяването, вече е добре проучен и неоспорим. Диабет. Захарта е опасно нещо. В храната определено, но тук говоря за тази, която в момента циркулира в кръвото къви. Прекомерно високите нива на кръвната захар, или глюкозата. В продължение на седмици или години нанасят изненадващо голяма веда на тъканите и органите в тялото ви, влушават здравето ви и съкръщават живота ви. Очните заболявания, които могат да доведат до слепота, нервните заболявания, които обикновено водят до ампутации и бъбречната недостатъчност, която изисква диализа или трансплантация, са последици от продължителните високи нива на кръвната захар, заедно с хипертонията и сърдечните заболявания. Но именно диабетът тип 2 е най-често и директно свързван с нерегулираната кръвна захар. При здравия човек, хормонът инсулин кара клетките на тялото ви бързо да абсорбират глюкозата от кръвотока, ако тя се увеличи, както става след хранене. Инструктирани от инсулина, клетките на тялото ви отварят специални канали на повърхността си, които действат като удивително ефективни крайпътни отточни шахти в най-силния дъжд. Те нямат проблем да се справят с потока от глюкоза, който се впуска по транзитните артерии, избягвайки евентуалното опасно наводняване на кръвотока с захар. Ако клетките на тялото виспрат да реагират на инсулина обаче, те не могат ефективно да абсорбират глюкозата от кръвта. Подобно на край пътни от тучни шафки, които са се запушили или са били затворени по погрешка, те не могат да сведат на ръстващия прилив на кръвната захар обратно до безопасни нива. В този момент, тялото изпада в състояние на хиперкликемия. Ако то продължи и клетките на тялото ви си останат нетолерантни към вправянето с високите нива на глюкозата, ще навлезете в преддиабетно състояние и накрая ще развиете пълната картина на диабет тип 2. Ранните предупредителни знаци за съществуването на връзка между недоспиването и абнорната кръвна захар се появиха в серия от големи епидемиологични изследвания, обхващащи няколко континента. Независимо една от друга, изследователските групи открили далеч по-голямо разпространение на диабет тип 2 сред хората, които заявили, че редовно спят по малко от 6 часа на нощ. Връзката си останала значима дори след като били приспаднати и други допринасящи фактори като телесното тегло, алкохола, тютюнопушенето, възрастта, пола, расата и употребата на кофеин. Но колкото и убедителни да са тези изследвания, те не показват посоката на каузълност. Дали състоянието на диабет влушава съня, или краткият сън влушава способността на тялото ви да регулира кръвната захар, причинявайки диабет? За да отговорят на този въпрос, учените трябваше да проведат внимателно контролирани експерименти с здрави възрастни, които нямат никакви признаци за диабет или проблеми с кръвната захар. В първото от тези проучвания сенят на участниците бил ограничен до 4 часа на нощ в продължение само на 6 нощи. До края на въпросната седмица тези, преди това здрави, участници били с 40% по неефективни в абсорбирането на стандартна доза глюкоза в сравнение с времето, когато били напълно отпочинали. За да ви дам нагледен пример какво означава това, ако изследователите бяха показали тези резултати от кръвната захар на нищо не подозиращ семейен лекар, той незабавно би класифицирал въпросния човек с диабет. Би започнал успешна програма за интервенция, за да предотврати развитието на необратим диабет тип 2 Безброй Безбройно учни лаборатории по целия свят са възпроизвели този тревожен ефект от твърде краткия сън, някои дори с не толкова агресивно намаляване на количеството сън. Как така липсата на сън съсипа ефективния контрол на тялото върху кръвната захар? Дали това блокира освобождаването на инсулин? премахвайки жизнено важната инструкция към клетките да абсорбират глюкозата. Или самите клетки са станали нечувствителни към иначе нормалния и наличен призив на инсулина. Открихме, че и двете са верни, въпреки че най-убедителните доказателства са в полза на второто. Вземайки малки тъкани проби или биопсии от участниците в края на горните експерименти, ние можем да изследваме как функционират клетките на тялото. След като участниците са били ограничени до 4 часа сън в продължение на седмица, клетките на тези изморени хора стават много поневъзприемчиви към инсулина. В това лишено от сън състояние клетките упорито се съпротивляваха на апела на инсулина и отказваха да отворят каналите на повърхността си. Клетките отблъскваха опасно високите нива на глюкозата, вместо да я абсорбират. Крайпътните пътните отточни шахти на практика се бяха затворили което доведе до висок прилив на кръвна захар и преддиабетно състояние на хиперкликемия. Мнозина разбират, че диабетът е сериозно заболеване, но може би не оценяват истинската му тежест. Освен средната цена на лечението от над 85 долара годишно на пациент, което допринася за високите вноски по здравните застраховки, диабетът отрязва 10 години от очакваната продължителност на живота на човека. Хроничното лишаване от сън вече се разпознава като един от най-сериозните допринасящи фактори за ескалацията на диабет тип 2 в развитите страни. А това е предотвратим принос. Напълняване и затластяване. Когато сенят ви се съкрати, вие напълнявате. Множество сили се съюзяват, за да увеличат обиколката на талията ви. Първата е свързана с два хормона, контролиращи апетита, лептин и грелин. Лептинът дава сигнал за ситост. Когато циркулиращото количество лептин е голямо, апетитът ви е притъпен и не ви се яде. Грелинът обратно, отключва силно чувство за глад. Когато нивата на грелина се увеличат, увеличава се и желанието ви да ядете. Дисбалансът на който и да е от тези хормони може да отключи силен апетит, а оттам да увеличи и телесното тегло. Пратете и двата в погрешната посока и напълняването е повече от вероятно. През последните 30 години колежката ми, Даре Ван Котър, от Чикагския университет неуморно изследва връзката между съня и апетита, която е толкова удивителна, колкото и ефективна. Вместо да лишава хората от сън през цялата нощ, Ван Котър предприела по релевантен подход. Тя осъзнала, че през седницата над една трета от хората в индустриализираните общества спят по малко от 5 часа на нощ. Така че при първата серия от проучвания върху здрави младежи с напълно нормално тегло, тя започнала да изследва дали една седмица от този типичен за обществото кратък сън е достатъчна, за да разстрои нивата на лептина, грелина или и на двата хормона. Ако сте участник в някое от проучванията на Ван Котър, ще се почувствате сякаш сте на едноседмичен престой в хотел. Ще получите собствена стая, легло, чисти чаршафи, телевизия и интернет достъп вита на. Всичко без безплатен чай или кафе, тъй като кофейнат е забранен. В първата част на експеримента ви се предоставя възможност да спите по 8 часа и половина всяка нощ в продължение на 5 нощи, като сънят се записва от електроги, поставени върху главата ви. Във втората част на проучването ви се позволяват само по 4 до 5 часа сън в продължение на 5 нощи, което също се измерва и записва чрез електроги. И в двете части на проучването получавате точно едни и същи количество и вид храна, а степента ви на физическа активност също се поддържа постоянна. Всеки ден се наблюдават чувството ви за глад и приемат ви на храна, както и циркулиращите нива на лептин и грелин. Използвайки точно този експериментален модел върху група от здрави, стройни участници Ван Котър открила, че те ставали много полакоми, когато спели по 4 часа нощем. И това въпреки факта, че получавали същото количество храна и активността им била сходна, което успявало да държи нивата на глад на тези същите индивиди под контрол, когато получавали по 8 или повече часа сън. Осилването на пристъпите на глад и увеличаването на апетита им, според собствените им свидетелства, настъпило бързо едва на втория ден от съкръщаването на съня. Виновни били двамата герои Лептин и Грейлин. Недостатъчният сън намалил концентрацията на сигнализиращия за ситост хормон лептин и увеличил нивата на поръждащия глад хормон грелин. Това беше класически случай на физиологична двойна заплаха. Участниците били наказвани двукратно за една и съща простъпка във вид на недоспиване. Един път, като сигналът, ситсъм, бил премахнат от системата им и втори път, като се увеличило чувството, все още съм гладен. В резултат. Когато страда от недоспиване, участникът просто не се чувствал заситен от храната. От гледна точка на метаболизма, участниците с ограничен сън били изгубили контрол върху глада си. Ограничавайки ги до това, което в нашето общество би се сметнало за достатъчно количество сън, часа на нощ, Ван Котър причинила дълбок дисбаланс във везните на хормоналния апетит за храна. Заглушавайки химичното послание, което казва Спри да ядеш лептина. Но пък усилвайки хормоналния глас, който крещи: Моля те, продължавай да ядеш, грелина, а петитът ви си остава незаситен, ако се нядви не е изобилен дори и след кралска порция. Както елегантно ми описа Ван Котър, лишеното от сън тяло ще вие от глад, докато всъщност сте нагазило в изобилие. Но да се чувстваш гладен и реално да ядеш повече са две отделни неща. Наистина ли ядете повече, ако спите по-малко? Наистина ли ви се разширява като последица от това повишаване на апетита? С още едно знаменателно изследване Ван Котър доказала, че случаят е точно такъв. Участниците в този експеримент отново били вкарани в две различни състояния, които служили като контролни – 4 нощи с 8,5 часа сън и 4 нощи с 4,5 часа сън. Всеки ден участниците били ограничавани